Og velkommen til Game Toast episode nummer... 6. Ja. Nummer seks. Åh, mm. oh, det er episode... Ja. Det er fire måneder siden, vi har lavet en podcast sidst, men... Ej, øh ah, det passer ikke. Vi lavede en lige før. Åh oh, ja. <laughs> det gik i stykker. Mm. Ja. Mm. Så, men nu er vi klar igen. Den vejede i 15 timer. Og til en særlig ja, vi kan også sidste podcast. Jo, det kunne sgu Vi ja. ja. så meget lort. Mm. Det er en særlig nytårspodcast, det her, hvor vi vil tale om... Hvad ja, der var? Årets spil yeah. 2010. Slash julepodcast. Slash mere, men det, mere det har været jule. Slash de sidste podcast. fire måneder podcast. Ja. Yeah. Yeah. Sådan en lidt opsamling fra GameTest. Ja. Mm. Yeah. Gemmeskuffe. Yeah. Okay. Mm. Så det, vi vil tale om i dag, det er øhm, selvfølgelig dels de, øh, de tre spil, vi valgte som værende. De bedste spil, vil jeg øhm, Men vi vil også tale lidt om øh, vores runners-up. Uh, hvilke spil der ikke lige kom med på listen, og hvorfor de også, uh, ligesom, var i spil til titlen. Mm. Så vil vi tale lidt om Minecraft, tror jeg. Ja, spoiler. Uh, årets egentlig uh, <laughs> bedste spil, men uh, det kunne vi desværre ikke lige tage med, fordi at, uh, det kunne er i beta, så det ikke rigtig udkommet. Ja, og på den anden side, så kom det i, Alfaen startede i 2009, yeah. og det er sådan lidt, det er ikke kommet ud Der er sgu mange ting. I, der er lige gået beta, ja. beta. Vi kan sætte det på listen, når det udkommer. Ja. Ja. Ja. Og så er det også selvfølgelig vigtigt i 2011, hvad kommer der? Ja, yeah. yeah. Minecraft. Måske årets værste, årets store skuffelse yeah. så videre. der er meget der. Det om. jeg New Forever. Yeah. <coughs> Vi tager det sådan lidt sådan, at øhm, Hvis yeah. man hører ting, der rester på bordet, så er det øl. Yeah. eller Lars. Ja. Lars' <laughs> overskæg, der kærtegner bordets overflade. Yeah. <laughs> <laughs> Peters håndlød. Ja, det er uh, Dem skal man altså lige uh, passe på. Snap! Snap! Jeg vil ikke gøre noget med længere. <laughs> Nej. Men... Men det kunne være, at Tommy skulle forklare, måske starte med at fortælle lidt om The Room. The Room? <laughs> Jamen, jeg synes, vi skal slutte med at tale om okay. The Room. Okay, vi slutter med at tale om The Room. Det er kun, vi skal tale om The Room. <laughs> det kommer ind. Skal vi lige tage en runde her først, hvor vi taler om øh, de spil, vi har udvalgt som de tre bedste spil? Ja. Yeah. Og hvorfor? Så hvis vi starter med Christian Back. Nej, det er mig! Øh, hvad fanden hvad det er det? Jo, øh, Nummer tre først. Nummer tre, hvad fanden var det? Det var Hot Pursuit eh uh, Nit for Speed Hot Pursuit. Oh, jeg lavede lige noget om. Det kunne være at vi skulle starte med træerne fra hver af også lige som i programmet, så lige snakke om dem. Sådan så vi får lov til at snakke ja, det altså ja, ja, ja, en ja. meget oh. god idé. Jep, yep, yep. uh, men fald, jeg har valgt Nit for Speed Hot Pursuit. Uh, fordi det er overraskende sjovt og uh, jeg synes det er en god blanding. af eh uh, uh, for Speed spillet med de der lisensspil, som jeg er lidt ligeglad med, og så action mitted Criterion burnout gameplay. Um, og altså, multiplayer'en er, er genial. Altså, det er sjovt at lege med. Jeg ved ikke, om I har fået købt det endnu, men uh, det burde I, så jeg kan tæve jer. Det er et felspil. Mm. Ja. Jeg men, uh, vil meget gerne spille det, faktisk. Det kan jeg godt forstå. Ja, og jeg har jo tævet Asphalt Auto tusindvis af gange. Det geniale ved Hot Pursuit, det er det der med, at øh, man altid er logget på det der autolog, så man kan se, hvordan man er i forhold til sine venner. Og øh, hver eneste gang, at alle så lige går ind, og så får en anden god tid på en eller anden bane, så det kører lige lidt så lige noget. <laughs> han, tror, Sådan, altså. <laughs> Sådan er det. Og jeg øhm. var bare derhjemme og hele tiden. <laughs> <laughs> oh, jeg lever, jeg var Og oh, jeg, jeg nyder det. Og det, det er sgu godt. Um, Men er fordi, du er dum svin. Jo. Det er rigtigt, det er rigtigt. Som vi har sagt flere gange i <laughs> Har TV alle så altså 1000 point i Hot Hvad uh, Hvordan ser man det? Jeg ved ikke så meget om så ah, okay. man point. Det er rigtigt. <laughs> Hvilken leak er ni? Er der leaks? Jeg <laughs> <vedder> <laughs> ikke. En, har du en Xbox? Nej, nej hvad er det? Nej, nej. Han har en PlayStation. Ja, yeah, det er den. Hvordan? Nej. Okay. <laughs> Men øh, ja, i hvert fald. Det, det valgte jeg som min træer, fordi det synes jeg er skidt godt. Og øh, jeg tror også, jeg vil komme til at lave Allen en hel del flere gange i løbet af det næste år. Så det holder også rettig godt. Awesome. Ja. Yeah. Yeah. Tommy, hvad er På min tredje plads, der hedder jeg Metro. 2033 30, 30, eller bare metro 20, oh. Det er ikke så meget mening at sige det på engelsk, når det egentlig er et russisk <laughs> spil, eller ukrainsk. Beklager. Det var også en af mine run-ups. Ja, øh, det er et, Altså, det minder meget om stalker, og det er ikke helt tilfældigt, fordi øh, at det er nogle af de samme folk, der har lavet det, men øh, der er bare et eller andet med det ukraine, at de kan lave sådan nogle spil, øh, i hvert fald first-person shooters, som har en helt anden øh, mm. en helt anden følelse, det giver sådan en akavet, i irritation, når man spiller det Man ved ikke helt, altså man har ikke lyst til at spille Men man kan ikke lade være at spille øh, fordi ved Det ved ikke, der er det, hvad der kommer til at ske og sådan noget. Det Nej, det er sådan lidt uforudsigeligt Og ekstremt skummelt jeg, altså, det, jeg, jeg, jeg kunne godt lade være med at spille stalker Da det begyndte at gå i stykker Så kunne jeg godt lade være med at spille det ja, man synes, Nej, man, man, fordi man, ja, man, da man Da jeg ikke altså, kunne komme videre, også, hvis jeg genstartede spillet Og spillede frem til samme punkt igen, og jeg stadig kunne komme videre Det kunne stalker. ikke spille matrix. Så skal du hente stalker complete man det er Som så mange men metro 2333, det foregår bare nede den her øh, russiske Moskvets subway, hvor man grund, man skal... Hvad fanden er det, man skal? <laughs> Finde vodka, vodka. guitar. <laughs> man, man, øh, man skal ud og gøre eller andet. Det er fordi, der kommer sådan nogle rumvæsener. Eller ikke rumvæsener, nogle noterede folk. <laughs> øh, du forklarer, at jeg spiller det. Ja. Der, der kommer sådan et eller andet. Jamen der har i hvert fald der været... Man får ikke helt at vide, hvad der er sket, men der har været en eller anden form for atomkrig eller sådan noget, så der lever kun de her folk nede i undergrund, og de har ikke kontakt med andre, og selv den lille kontakt, der er mellem de forskellige metrostationer, er sådan meget svært at, at bare tage fra en metrostation til den næste, det kan være en meget lang rejse, hvor man er tæt på at dø. Øh, og Men det at, fascinerende ved det, er også det her med, at øh, altså jeg synes jo, det er rigtig godt, jeg synes faktisk også, det er bedre en stalker, fordi at det er mere sådan komprimeret. Mm. Det er ligesom om, at de her miljøer, hvor man er nede under jorden, de har gjort, at det ikke kan gå helt så meget stykker, som stalker gør. Ja, um, altså det er jo meget mere guided oplevelse ja. end stalker var. Mm -hmm. uh, Men det har bare stemningen fra stalker stadigvæk og historien. Ja, og uh. altså de, de har også, altså, hvis man er meget vant til at spille Call of Duty eller sådan noget, så kan det godt være lidt svært at gå ind i Metro, fordi at det, det, det har sådan et helt andet pace, det går meget langsommere, og der er nogle sektioner, hvor man slet ikke skyder eller noget, hvor det bare er sådan mere en stemningsoplevelse. Mm. Uh, og det gøre resten af spillet meget mere interessant, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes noget af det, der netop var det fede ved Storkers stemningen. det var det der med, at man skulle overleve, og man skulle rundt og finde rundt i mm, en stor, åbne ja. verden. Uh, og nu den smule, jeg prøvede Metro, uh, Altså der, der synes jeg bare, det var forlinært, og det var flot, og det var stemningsfuldt, absolut. Mm. Men, men jeg manglede det der med, at uh, det var mig, der ligesom skabte min verden. Det er bare det, fedt, var det at der er to spil, altså, fordi de er meget forskellige, de to spil. Mm. Men de har sådan den samme, de har nogle af de samme kvaliteter, som er stemningen og historien. Men så er det ene spiller meget nemmere at spille, altså Metro. Og så har man ja. stadigvæk Stalker jo. Jeg synes også, det ville også være træt hvis, hvis det bare var ligesom Stalker. Mm. Så det er sådan ligesom en, det er lidt mere en Half-Life 2-oplevelse, det, det Det synes jeg var meget fedt af at... Men man kan sige, Stalker... Opstillet med en illusion af at være åbent. I virkeligheden gik du gennem store åbne områder ja, for at komme det. ind til noget, der igen var lige Og de fleste af tingene skete inde i en eller anden bygning eller under jorden. Så, så. du har aldrig løbet hen til en eller anden monteret krise for at prøve at lege med dem. <laughs> jeg har ikke prøvet at lege, men de plejede at løbe efter mig. That's all I ever did. <laughs> <Exactly>. <laughs> det jeg tror, jeg er Exactly. Det er da opstokker nu. Men det nogensinde det? Altså især det første stokker var jo sådan rimelig lignende. Uh, Clearsguy uh, var. Det var mindre linært, og så... Hvad fanden hed det sidste? Shadow of også. Kishib... fyp løb løb Det Pip-jat Fyp-pip-jat Fyp-løb-løb Call of Pip-jat Shadow of Tjernobyl var det første Men i hvert fald uh, midt 733, det er en sjov oplevelse uh, Jeg ved ikke om jeg kommer til at spille igen uh, Måske om et år eller sådan noget Tag tilbage på en oplevelse Fordi det er meget fedt og Især når man kommer oven på jorden Og så lige pludselig Så skal man runde med gasmask på fordi det er radioaktivt, og så skal man gå og finde filtre, fordi det begynder man bare at sige, hur, hur! Så, så skal man have nyt filtre, og så går glasset i stykket på gasmasken og sådan noget. Det er sådan ekstremt, det, ekstrem ja, det, det. det er sådan endnu mere klaustrofobisk når ja. man er ovenpå, end når man er under, øh, det fungerer under overfladen uh. Og hvis vi nu har kategorier med i, i den her podcast, så vil jeg også sige, at det nok er det flotteste spil i Ja, yeah, men jeg ved ikke, altså... I hvert fald når man kigger på sådan, sådan den komplette pakke, altså stemningen og yeah. øh, grafikken. Ja, fordi altså man kan sige, at det er en meget enkel farveperiode ja, eller sådan uh, noget. Men altså, det bruger det rigtig godt, ja. uh, og forstår, hvornår der skal være lys og hvornår der ikke skal. Men ja, det er Mr. 23, jeg sagde. Ja. Uh. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Hej. <laughs> øhm, min uh, tredjeplads plads gik så bygge og visker til God of War 3. Mm. Fordi, at der også bare nogle gange skal være plads til et øh, spil, hvor det bare er et spil, hvor det bare er et leg. Hvor man ikke skal have noget med sig derfra. end lidt blod på hænderne og dårlig samvittighed. Så man er ikke gasmaske på i God of War 3? <laughs> ikke nødvendigvis, men det øh, kan jo højne at hvis du har en derhjemme. <laughs> jeg har godt. spiller God of War 3, vil jeg også sige. Lars har altid gasmasken på, når han er derhjemme. autor øh, God of War 3, det er en oplevelse. <laughs> mm. Nej, jeg synes det var, jeg synes det er fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide serien, uh, ikke fordi jeg er super fan af haken slash, men, men godt og hår blander mig lige med en mytisk fortælling om en person man kan relatere til. Uh, <laughs> lige, <Virkelig>, lige, <laughs> hvis man er der stærkt forstyret. Ja. Uh, Sammen er selvfølgelig tit dig selv en gud. Ja, det, det, det, det skal jeg måske tage hånd om det. en ladiesman. <laughs> Han er en ladiesman. Han har jo, i hvert fald i det første spil, to finder. Jeg tror faktisk, har været seks i samtlige godt Ja, Det har det, har, det har det, det har det. Det er det gennede store det elementer i spillet, kan man sige. Det er en tradition, I gør det, at ja. vorespille nærmest. Og det er lige dårligt behandlet og lige pladt hver eneste gang. Men om man ikke lige gjorde det to gange for... Hvorfor er det så meget for... behandlet, hvis det er pladt? Det er fantastisk. Fordi quicktime til sex tilfredsstiller bare ikke så meget, som man skulle tro. Jeg synes, det er det smukeste, jeg endnu har hørt. Det er fint. Men det minder meget om virkeligheden, også. Ja. Tryk på G-point. Tryk på G-point. Nej, tak. Altså, ja. Hvis man vil have sex i hackens lagsspil, så skal man spille et barnet af. Åh, oh, det kunne jeg også godt lide. <løb> ja, det kunne jeg også virkelig godt lide. Der er Christian lidt i underhold. Øh, Nej, øh. øh, jeg vil ikke, jeg er en jeg holde det noget, verden, også med Christian jeg kunne godt lide det spil. Tommy, du kan ikke finde ud af noget, hvor der ikke er en mus, altså. Jeg behøver ikke at kunne finde ud af det. Bare det, det pissede mig af. bare at se på det. Det allerede ja, er heller ikke det, jeg kunne finde ud af det med én hånd, og jeg, det virkede som om det var meningen. <løb> ja, det er det. Det er det, fordi lavede det Vi synes ikke, der er jo noget sexet overhovedet over Bayonetta? Altså, mm. synes skal vi ret ikke, der er noget sexet over computerspil? Ah, synes, nej, men altså, det, er jo, det, altså, det er jo ideen, at når ture, de opstiller en ja. til at være sexet, og så er hun bare ja, det er jo den, konstant frastillende... Og det er jo lige præcis det, jeg synes, er fedt nok Jeg synes, Bayonetta er et altså, rigtig godt spil, rent funktionalistisk, det fungerer rigtig godt. Men alt det her med, hvor meget sex der hun er hun nærmest nøgen og sådan noget, det er jo... Det er jo som, som jeg læser, på så er det i hvert fald totalt sjov og totalt overdrevet. Det hvorat, hvor det netop i God of er totalt plat, fordi det er sådan noget med sådan yeah, sex og f.eks. Mars-effekt, hvor alle kvinderne oh. er sådan ind i latex. Og det bare er men det er de ja. jo virkelig vi er rummet jo. ja ja, det alle, alle rumvæsken er, er, er, er, er, er åbenbart utrolig sexy. Men, men er alle mænd ikke også svøbt ind i latex i Mass Effect? Ja, jo jo, kvinderne skal også kunne spille det, ikke? Altså, men det, det der med, at det spill, sådan nogle spil er jo lavet fordi de tænker, teenage de elsker det her. Bare det der var sådan, bare lavet sådan, det er det bugged op. Hun flyver gennem Japan's rummet på et højhus, der styrter sammen. Kan du ikke lige at flyve igennem rummet på et højhus, du fylder sammen? Jo, men når du fjerde på den måde, så var det overhovedet ikke. Altså det er det bliver... første, der skal spillet! Ja, men nej, det var jeg ikke. Jeg stod på en platform, og jeg kunne ikke blive ved, at det var ting, der skete rundt om mig. Jeg var bare ligeglad, og så skulle jeg trykke på nogle knapper, mens jeg kunne gøre hvad som helst med min anden hånd. Ja, det vi var... i Ninja Blade, der faldt man igennem rummet, mens man kørte på en motorcykel. Der var det var rimelig fedt. fedt. Ja, det var rimelig fedt. Der var også motorcykel i Barnetta. Åh, oh, det var faktisk ja. fedt. Fedt Nej, det fed, var netop rigtig godt. Nå, jeg går godt lide de underliggende toner og incest mening. det, der er mest... Historien gav ingen mening. Det der noget gøn gøn gøn med, at hun havde pistoler på sine fødder. Det var jo sjovt, jeg synes, der var potentiale altså, i det, det vil jeg sige, men det leder ikke op til det. Christian, hvordan kan du sige, at pistoler på fødderne ikke er fedt? Jeg synes, det er fedt, men jeg synes ikke, det blev brugt til noget. Er der pistoler på dækken? Hun kunne lave breakdance. Og hvorfor mm, er der ikke pistoler på dækken i Need ja, speed. Jamen, Nej, men du har våben i din bil jo, stadigvæk. ikke pistoler. Det er også godt. Jamen, du har freder, I stedet for sådan at fyre en lad IMP i bilen, meget fedt kunne du så ikke være Køp. bare at køre op med sådan af Skyde den anden. Don. er bilen nøgge, når man der <laughs> Der kommer sikkert en når de hører det her. Hvis vi synes, det hvide til Peter, så yes. <laughs> luk uh, ned. Ja, krok ja. Bagnetta. Nå, min, så, min nummer tre, det var vist nok uh, Mars Effect 2, som... Yeah. Muligvis kunne jeg have været højere på listen, det ved jeg ikke, fordi inden jeg nåede at spille særlig meget af det to Johannesste, og har det stadig, <laughs> og har ikke gennemført det nu heller ikke. Din Sådan er marf. Johannes. Næsten igen. Ja, men svært, den smule, jeg har spillet af det, var fantastisk i hvert fald, og det er, en, altså, det er på listen, fordi at jeg elskede fucking meget Effect lidt. og elsker også to den smule, jeg har spillet af det. Det, det, det formår at holde fast i de gode ting ja. ved det. Det er godt spil. Dialogen, altså. Og at få det på det. Ved. Og, ja, det er det meget. Og at ja, ja, ja. Og det mange af de ja. mere nedadvendte ting fra. Og så kan så også lige tilføje det absolut værste nogensinde i noget spil, som hedder fucking mining. Og vi det? <laughs> som de heldigvis har gjort sjovere nu, eller nemmere i hvert fald, øh, mere udholdeligt. Men hold kæft, var det er ja. det det værste, jeg nogensinde har blevet spillet. Nej, det var, jeg var synes, ikke det. Du, du mener heller ikke, men at du scanner planeter sådan. for ressourcer. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jeg bare for planeter. I starten der, der, der, var, var det bare sådan en planet, der kørte rundt. Jeg ved ikke engang, hvad de har ændret sig nu, for jeg har ikke kunnet spille det siden. <laughs> um, sådan en planet, der lige drejer rundt, og så kører du bare sådan en eller anden cursor, sådan hen over den planet. Nu, det er bare, at du får bare flere ressourcer. <laughs> What? <laughs> ja, det er ikke det. er Du så bare og kører sådan en time per og så en Nu skal vi ikke overd det tager ikke for lang, det tager lang tid, og man behøver jeg ikke gøre det, det, meget. det. Nej, men det er det. Det, det, det, det, sådan, det var så og det er så essentielt for at få den gode slutning i spillet, hører jeg, hvis du skal. Det tager så to sekunder at få den gode. Der, der er, er ikke nogen slutning der er dårlig i hvert fald. Men, og, men øh, det, det, det var mest Jeg elsker at køre bilerne. Helt lys var det væsentligt nemmere at ja, køre bilerne. Jeg elsker at køre bilerne. Jeg skulle bare så den Gåer en bad, hvad? Eller sile eller scanne i Nej, ikk det. Hvad Hvad siger, det er helt vildt. Det skal man også gøre. Nej, no, ja. <laughs> ikke rigtigt. <laughs> er det på din uh, toppliste Kristine. Ja, hvornår fandt den fra? Det kan jeg ikke <laughs> huske. Jeg tror det var i 2008. Yeah. Kæft, var men tror. men det til, det til trods i hvert fald Mass Effect 2 fantastisk rollespil. Afslutningen ja, var lidt lame, Og men det, det at man kan afbryde en en samtale ved at slå folk i ansigtet er altid mega. Det især det vil sige, det er, for jeg synes også det er et godt nej, det kan man ikke. Det er kun virkelig. Shepard er den største douche game. i verdenshistorien. Han er lam uanset, hvordan man spiller ham. Hun. Hun. Ja, hun ja, eller han. Jeg er biggen. I <laughs> hvert fald som ofte er han... Der er så noget galt med folk, det. der spiller Shepard som en kvinde. Ja, der er det også. Nej, nej. nej ja. det ikke har du ikke drejde. set plakaterne? <laughs> jo. Det er hans bror. Det er kanon! <laughs> <laughs> Shepard er, er bedre trailer, bedre. Men traileren til mig så fik tre. Ja. Shepard er bare bedre som en kvinde. Ja. ja. Men det er i hvert fald... Jeg har faktisk også hørt, at Shepard skulle være bedre som en kvinde. Og det er sådan lidt et problem at ens hovedperson er det dårligste vi spiller. Jeg synes faktisk, at han er fantastisk. Altså, sjældent har jeg slået så mange folk i ansigtet, bare for sjov. Så spil kvinden. Der er Det måske også altså, en at slå folk i ansigtet som kvinde. Mm. Hmm. Altså, problemet er at skal med house, right? at have sådan en, en, en skal, som spilleren øh, skal udfylde. Det er, når, altså så, at rollen ikke... Øh, når rollen træder for meget i kraft i forhold til, hvad man selv ville have gjort. Jo jo, men det han, var, altså, han, han er bare så smug hele tiden. Altså, det, det er bare sådan noget virkelig sådan, smart han, er sådan, sådan en, han er en douche, altså virkelig. Det var fordi, han er the hero of the universe, ja, ikke? Han skal jo være lidt og jeg har, og det sådan, de, de ting, der står på skærmen, tænker jeg sådan, det er sgu meget... Det altså, er helt siger, andet siger, Fuck dig og din familie. <laughs> okay, fint nok, eller hvad altså, sviner kvinder til, eller, eller andet ja, ja. og sådan noget. Nogle af de ting, jeg siger, synes jeg bare er nederen. Og det er sådan lidt det, det er et problem, vi har med det spil. Synes, så det er problem med spillet er, at du er for, for flink til det? Jamen, jamen det jeg. jeg, altså, jeg spiller jo, for jeg, jeg, jeg, jeg, jeg til nej, jeg, jeg spiller jo <laughs> som... Jeg spiller som Paragon. Og, Lame. Ja, det er meget muligt. Paragon. Det passer sikkert også meget flink. bedre til, at han skulle spille... Øh, okay. hvis, hvis man spiller med ham som ondt. Fordi i hvert fald, når jeg siger det, <clears throat> så er det bare sådan... Så han en idiot, mm. som jeg synes er rømskyldt. Altså, jeg, jeg, altså jeg, han, han, han, han mindte mig rigtig meget om sådan en... Øh Amerikansk jakke, der spiller. Så det tror trupper. jeg til gengæld faktisk også har lidt mening. Sikkert men det. Ja. Men altså, nu har ja. jeg, jeg kun spillet helt igennem halvdelen af vejen med uh, uh, manden og kun right. en lille smule af tårn, Så det er svært for at sige. Men jeg ja, ved jeg ikke, at du fik den fornemmelse med kvinden. Jeg tror også, Æh, det er noget helt andet med kvinden. Det men, var nemmest okay. det, du Jeg tror måske også, at vi har prøvet lidt mindre og hele tiden med være yeah. god. Uh, jeg vil gerne øh, snakke om øh, seks igen. Ja, jeg, jeg, jeg, vil bare, jeg vil bare gerne lige have lov at sige, at, at, at, at nu sviner vi fik det rimelig meget lige nu. Nej, det er et superspil. Men det er et fantastisk spil. Ja, det er altså, og, der er seks og det tror jeg også, vi alle sammen med det. det er her rigtig om. underholdende romance. Altså, Selve det der med at man skal se sexen, det er selvfølgelig måske det, jeg synes, jeg synes det er ligegyldigt. Nej. Jeg så det var faktisk man kan i sæt 2'eren hvor man kan begynde at have, have sex med med i kamp rummestere. <laughs> <laughs> ja på Talie, ja. Der, ja, øh, det øh, er podcast is over. Terras, Terras, han fandt han. Garage. Du var du selvfølgelig. Jeg kvinde nemlig. Og man går ind til man går ind til den der lemen han bor på skibe, der giver nogle... der giver så klam der giver nogle råd til, nice. at uh, man nok skal være med at indtage kropsvæsker på grund af hans aminobalance er uoverenstemtet med den menneskelige. <laughs> igen, det er en joke, der... <laughs> igen. Er, det, det, det er lidt, det det det lidt det det det sjovt, sjov, men der er rigtig mange de andre jokes, er det... som er sådan lidt for teenage yeah, Jeg kunne godt lide Marsel Fik, lidt at hende, den blå, hvad fanden hun møder, man kunne have sex med. At hvis du læser et jarkotik og snakker nok med hende, så er det sådan lidt sådan, hun er både kvinde og mand. Det var sådan Så det er sådan lidt... Okay. Jeg, kan, jeg, kan godt, jeg kan godt lide toren, at hvis man, hvis man havde en ny romance, så, så fuckede man op med sin ja, det etter. Synes. Men man kunne godt have en affære. Jeg har <laughs> rigtig godt lidt at knalde ja. hende, der kommer man... Kelly? Ja, præcis. Ja, ja, ja, ja. Så, så følger hun din fisk bag, så det ja, er mega Det nice. er fantastisk godt. What? Beat my fisk, <laughs> jeg ja, fejlede heldigvis, Og <laughs> det er derfor, Brugle det er fantastisk. Ja. Ja. Og det var faktisk det var også en af mine runner-ups, Marsvæk 2. Så Marsvæk er godt bruge en sex. Det er nu, og, fisk. Alt, alt er og fisk. Af sex. Altså, sex i rummet er bare bedre <laughs> end sex, der ikke er i rummet. Åh <laughs> oh, nej, det minder <laughs> om et gammelt podcast, er det oh. <laughs> <laughs> det er det, der er blevet kommet. Ja, det ved Ej. jeg godt. Jeg ved godt, hvad vi videre. Nej, nej. Til videre. Jeg synes, det var ærgerligt, fordi at nu spillede jeg kvinden. Og så gik jeg udelukkende efter at have et lesbisk forhold fra starten. Men det næste det man kan have et forhold med... Hendes, As you do in life. Det var hende... Ja, <laughs> hende det er der med fisken, ikke? Mm. Og hende sagde jeg bare, at hun skulle fuck af til at starte med fisken. Du kan godt med Jack. <laughs> med hvem? Jack, det lyder ikke som pige. Hende, den uh, skalede. Kan man egentlig have sex med jamen? ham? hun en klam. <laughs> Stor Hvad de nu hedder? Jo, ham der med øjnene, der hele tiden er... De der dæler. gigantiske fyre. Nå... Øh, øh, øh, ja. ja, det kan du faktisk godt. Nej, du, jeg, jeg spiller kvinden, så jeg spiller spillet meget. Nej, nej, det skal ikke. tror, at du kan. Han er assassin, yeah, yeah, um, han er en fisker og gæner det. han kan du kanale. Han er det er, han er det. Er han bare really raped. Jeg tænker på, hvad du var nede her i Rex, Itton. Det ja, Rex, ja. og oh, så bliver oh, han til. Ja, det ved du godt, men Rex er fucking awesome. Ja, han er han altså, er assassin, fiskeren, men han laver også ind på min karakter, men ham gad altså ikke, han er en fisk. Og så prøver jeg til sidst med at score sex med du kan ikke have sex med kan man have, have homoseksuel sex? Kan man sex. Have, nej, kan man ikke. nej, det kan man ikke. What? Det var faktisk meget små. Det, det, det er faktisk et stødende. <laughs> en mand man man i med Miranda, som er pisset ned Metalli, er en af en som er i en drak, man ved ikke, hvor ser ud. Og så Jack, som uh. er den crazy person. Og så, hvis man er kvinde, så kan man have sex med Jacob, Gareth eller Fane. Og Fane, ja. der er med emofyrene. Emo, Emo, fisken. Rapistfisken, det lyder nejst. Men hvis man er mand eller kvinde, så kan man udover det også både have sex med Kelly, Samara og Morith, som er Samaras datter. Ja. Kan data. Kommer super Samara? Kommer ja. Hana frem i sin data? Først efter dader? først efter. Ja, det Mens kan du være sammen med hinne. Nej, fordi at... spoiler warning eller hvad? Nej, ah. okay. Jamen jeg ved ikke noget. Jeg ja. ah, ja. ja. ja. Man kan kun vælge den ene eller den. Ja. Okay. okay. <laughs> det det. Og det hvis det. du vælger Morith, så eksment så dør du. Så. Ja. Nice. Thank you. you. There Thank you dude, ja. Men det vil jeg gerne prøve. Det er en god advarsel muligvis var en meget god advarsel. Ja, nej, <laughs> er det ligesom i Space Er det ligesom i Larry, hvor man kære sex, man, ja. ja, man, man dør efter. Ja, det efter? <laughs> ligesom lidt det lidt ligesom. Men der er noget en sexy massfix? Nej, nej, det er der egentlig ikke. Der var det. det rimelig også Det var ja, det, der dør mig i historien. Din træer? Det er Fable 3. Jeg havde virkelig store kvaler med at vælge Fable 3, sige. Fordi der er rimelig mange problemer i Fable 3. <laughs> som der har alle Fable 3-spillede, yeah. derfor ligesom er ah, Og jeg har, øhm, jeg har en rigtig god liste med, med runner-ups til den her tredje plads, som jeg virkelig, virkelig overvejer den. den der kom på, som vi kan snakke om til, og det er Alan Wake. Og når jeg tænker tilbage på at spille Alan Wake, så kan jeg måske godt tænke, at det var sådan egentlig en bedre oplevelse, og sådan men sådan var det slet ikke, da jeg spillede Alan Wake, og da jeg spillede Fable 3. For da jeg spillede Fable 3, var jeg fuldstændig opslugt af det, og elskede det. Højre. Nogle af de andre spil jeg har spillet i år, det var virkelig underholdende. Så derfor så var jeg ligesom bare nødt til at sige at det var sku øh... det var en umiddelbar underholdning der solgte mig der. Så kan jeg se på, så kan jeg se fejlene bagefter. Med, altså Alan Wake, hvad havde det problemer Fordi det er så meget sådan fimmisk. Alan problemet. Wake er ikke noget særligt godt spil, og det er nok det største problem. Så, sådan er der rigtig mange af de spil jeg spiller der er, ikke? Altså de har en god historie <laughs> og de er, de er spændende og sådan nogle ting. Jeg og, aldrig troet, man aldrig troet <laughs> Når man kigger tilbage på dem bagefter, så kan man sige at det her det var det var en kæmpe stor oplevelse, men oplevelsen er ikke altid alt. Det er jo også underholdningsværdien, mm. som ligesom tæller, og der kan man bare sige, at Fable 3 var muligvis... Altså det var nok... Altså, af dem jeg har på listen, var Fable 3 det mest underholdende spil. Og det spil, jeg glædede mig mest til at komme hjem og spille hver aften og komme videre i. Men det har sine problemer, det er ikke lige så godt som Fable 2, men jeg synes stadig at... Altså, man kan bare ikke underkende den umiddelbare glæde, jeg har ved at spille et Fable-spil. Nu var nu det meget langt med det, jeg prøvede, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg var virkelig, jeg havde svært ved at give den karakter, jeg endte med at give det 5 5, men jeg føler så også nødt til ligesom, at sige, at det havde fanden med nogle store fejl, det havde ja, det, er, det, klar, det og det klar. var virkelig fucking frustrerende fejl rigtig tit. Men som du også siger, lige meget hvor, hvor, hvor dårligt spillet nu var, gang, men hvor meget der var galt med det dengang, så glædede jeg mig stadig hele tiden til at spille det. Og jeg var stadig lidt trist, da det var slut. Ja. Forskellen for mig var bare, at det kan godt være, at der er mange fejl i spillet, men det var overhovedet ikke noget, jeg lærte mærke mærke, mens jeg spillede spillet. Der var ikke nogen tidspunkt, hvor jeg blev frustreret, der var ikke nogen tidspunkter, hvor, tidspunkt, hvor jeg blev irriteret. Altså, der, var Ej, ting, der Jeg havde min øjeblikke, men, havde men, øjeblikke. Men, men, men det var bare sådan, det var, og det var stadig super underholdende. Så du har lige oplevet det med, at den fjende forsvinder i gulvet? Ja, jo, jo, men så var det og og så, sådan, den. Altså. den men ikke kan dræbe den. Men det kunne man jo så godt. Og så det er det, og så... svært. Ja. Der er sådan ja, nogle småting, som man lige skal komme igennem. Nå, nu, men, men, er... den, men, men når det er en fejl, som, hvad kan man sige, altså, for mig at se, en fejl bliver rigtig frustrerende, når den, når den bliver, bliver sådan, trukket ud i langdrag. Når du, når du simpelthen er nødt til at investere lang tid på at komme over den. Hvis det bare var sket, at der var en fjern, i gulvet, og det, var det ja, så er det, så ja, finder. Ja, det er helt men fordi det jeg skal sidde... Dig, har timer, okay? Jeg har ikke siddet i flere timer, men jeg har siddet i sådan... Altså, 5 minutter måske og prøve at komme over et punkt hvor der var noget der gik galt i spillet som jeg ændrede skulle forbi. Og 5 minutter at bruge på at komme over en fejl er frustrerende nok fordi ja, ja. du når at blive bange for at du aldrig kommer over det. Bestemt, stemp. Det var sådan noget jeg oplevede jeg i fable, så altså, det var mere sådan en mindre fejl. Jeg ved godt der er nogle små ting, men altså ja okay. Det var sgu ikke altså det var bare underholdende. Det var bare sjovt. Det er det mest underholdende spil jeg har på min liste. Det er nok det jeg kan sige. Jeg var også meget tæt på at tage det på min liste. Big fun, time. Big fun time. Yippee-yay There'll be no wedding bells for today I got spurs That jingle-jangle-jingle Jingle-jangle As I go riding merrily along Jingle-jangle And they sing Oh, ain't you glad you're single Jingle-jangle And that song ain't so very far from wrong why I never fell. Cause I got sprues, jingle, jingle, jingle. Og vi er tilbage efter en ærlig pause. Ja. Yeah. I pausen fandt vi en æderkop. Yeah, når så så Den hed Lars. Okay. Det er den. <laughs> den overhovedet ikke. bare <laughs> en skæg, der lignede mit <laughs> altså, <laughs> altså, føler, føler du også med skæglede, Lars? <laughs> ja, ja, det er den eneste måde, der er kende på. <laughs> det er lidt, det eneste du kan føle noget overhovedet. Hvor, hvor endt der, der kom inden. Du den nej, det er kommet du den Så på det, sikker på, at du kan Okay. Okay, hvor kom vi til? Vi er nummer to. to. Lars og Tuller. Christian. Tog du den udenfor? Altså den fryser, skulle der, ihjel, der pisse koldt. Æderkop, det nej, gør. nej. Men til, hvad, hvis den overlever, så kan den blive til fællest. Det er en super edderkop, der kan klare alt. Den bare... Jeg håber virkelig, at edderkommende udvikler vinger på et eller andet tidspunkt. Men... Wow, det er jo sindssygt. Det bliver jo okay. det, er, det er mest nogen nogensinde. Ja, netop. Det de så også fik en brød, så <laughs> er det fucking edderne. Jeg tror, de kan spinde en brød. Det er det, det er væv? Nej. Mm, Anyway, um, de er nummer, to. nummer to. Nummer to, det var Fallout New Vegas. Uh, yeah. endnu et broken uh. spil. Uh. Endnu et broken spil, meget ødelagt. Uh, yeah. Men altså igen, de frustrationer, man oplever igennem spillet, uh, de bliver opvejet af... Ja, i... <laughs> I New Vegas tilfælde er en genialt grønne spil. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det var fantastisk, så meget, der var lavet i verden. Og ja, uh, yeah. mange af de valg, man skulle tage sig. Der, der følte man, at det var et valg, man selv tog i stedet for. At det var et eller andet, der bare lå i verden. Uh, ja, så. Jeg har bare besluttet mig for ikke at spille det. Jeg, jeg synes, det er at... rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er meget, meget, meget bedre end uh, Fallout 3. For ja, sige. ja. Altså, det, at, altså, jeg, jeg vil sige, at Jeg var sgu lidt skeptisk, fordi de gik væk fra det der med at starte bold. Altså, jeg gjorde, at jeg i en vault. Uh, det gjorde de Men i toeren. Og det er sådan det bedste Fallout-spil. Ja, <laughs> så det, det er rigtigt. Oh. Men altså, jeg, jeg, jeg, jeg kunne virkelig godt lide træerne. Uh, man synes det var for linært, og det, mm. det var det sgu ikke, New Vegas. Altså, jeg kunne rigtig, rigtig godt lide træer, men jeg synes det var for kedeligt, tror jeg faktisk nogle gange. Det var sådan lidt... Jeg tror meget Lars, vi har haft noget at snak på et tidspunkt, det der med at... Øh, nu siger jeg det der før med, at, mm. at uh, Fable 3, det var sådan noget, jeg, kom hjem, jeg glædede mig til at komme hjem hver aften og spille det. Mm. Og sådan noget det var overhovedet ikke med, med 4 3 Det var sådan noget med, nej, så skal jeg bare du jeg ikke gjort, Og så når men... jeg spiller det, så synes jeg, det var vildt fedt. Mm. Mm. Men det var ikke noget med at det. Så var det heller ikke med nuværende. Det var også bare. Meget... Nej, det awesome. Jeg blev mig til at prøve at finde ud af hvem fanden de der forskellige folk egentlig var, ja, hvor jeg skulle hen. Præcis. Jeg synes det var skide irriterende tænkte jeg blev skudt i ansigtet før jeg fik lov at gøre noget. <laughs> det, det, det kastede mig virkelig af mit game, jeg brugte den første halvdel af det for bare at være sur. Jeg oh, synes jeg, ikke, det, beskud jeg, beskud jeg synes at starten var virkelig uh, rød. Jeg synes at starten var virkelig rød. Ja, ja, det synes jeg var fed. Sådan, sådan, så ser man en masse ting og sådan en helt i Ørkenen. Guess what? That dude is you. Ja. <laughs> jeg, jeg synes også, det var en rigtig god start. Jeg synes, at det en til den der by, man starter i, er faktisk rigtig fed. Mm. Øhm, men New det er tid at, at vente det detalje tid at komme ind under, øh, ind under huden på den. Men at der så er så meget kød på øh, ja. universet, karakteren, i karakteren, historien, det, det <coughs> synes jeg. Og det viser er bare igen, sendt. at Obsidian måske ikke helt så god til at lave computerspil, mm. men rigtig god til at skrive sjov historier. Ja. <laughs> yeah. At der er i hvert fald mange, som box i deres spil. Ja, for helvede. Men, øh, men der, der er homoseksuel sex med i Vegas, ikke? Det er det og, sku... og hvis man vil. Altså ja, det er, men... Selvfølgelig, det er ikke. sådan. man altid. Du bliver skudt i hovedet der på bolden. Sådan er det bare Men man, man vil jo altid altså. <laughs> ah, det ikke. Ellers er det et helt andet spil vi snakker om. Ja, det, gør det Det gør <laughs> Nå, en af de største øjeblikke jeg oplevede, det var også øhm, man møder på et tidspunkt sådan en dame der hedder et eller anden Cass, Rose Cassidy eller fanden er mm. hun øhm, og man altså jeg mødte hende fordi jeg havde en mission om at finde hende og så bringe hende hen til nogle, nogle gutter der savnede hende. Så på turen tilbage øh, til, til byen der, jeg tænkte bare, at de skulle bare, de skulle bare lige øh, snakke med hende eller, eller Så blev jeg rigtig gode venner med hende, og hun havde en stor historie, plus hun havde sådan en perk, øh, hvor man får ekstra bonus, når man drikker whisky, og man får ikke nogen øh, negative konsekvenser. At, Det var fedt, og hun, altså, og hun havde patter. Og hun i løbet af den første samtale, jeg havde med hende, der, der, der snakkede hun om sex hele tiden. Det er fint. Rigtigt. Det er hun snakket om sex. Ja, hun brugte i hvert fald ret meget sådan, uh, sex akronymer uh, og ting og sådan. Det var fint. Det var rigtig dejligt. <laughs> Netop det. Jeg kunne lide det. Jeg kunne virkelig godt lide det. Nuværende godt spændende. Og da jeg så kommer frem, ja, frem til for elskede hende Christian? Ja. Nu jeg ikke det. Det er så kom frem til de der gutter der som som, som bare ville snakke med hende tror jeg. Så viser de fan at de vil slå hende i Nej, det vil jeg ikke. Kan jeg ikke ja. slå din kæreste i hjel? Hvorfor vil hun så gerne tilbage til dem? Det vil hun heller ikke. Hun følger med mig, fordi hun stolede på mig. Jeg har gjort noget for hende, så okay. gør hun noget for mig. Nå, jeg tror det myser den eller noget. Det gør mig. Sådan, det er du ikke godt det små han til min. Ikke mere bundet mellem mennesker <laughs> og maskiner. <her. laughs> præcis, præcis. Og det var det var besværligt. Det snød jeg skulle gøre alt muligt med nogle andre fraktioner for at få hende til at okay, fint nok, jeg kan godt følge med dig, og Du er flink og herned viser. Så du siger gør alt muligt, med du er så homoseksuel sex. <laughs> <laughs> det er ikke det, er ikke den lille på den situation der, hvor du valgte, at du synes hun var dejlig. Jeg har ikke blevet sexy for Fallout i væggest, så sådan altså jeg jeg ved det er der, men men man ser det aldrig. Det er hun frit, de op i. Nej. Nej. Øhm, da jeg så kom frem til dem, der de ville slå en ihjel, så blev jeg nødt til lige at snakke med hende, og så prøve at finde ud af, hvad fanden det var hun ville. Det er sådan en lille pause, mens de ville slå hende i hvor så stod og skød og ja, så... Ja, ja, jeg vidste, altså, det var også det. Altså, øh, man kan det der med at sige til sin så at man ja, bare ja, ja. vent her. Og jeg, jeg har sagt, vent her, fordi jeg lige finde ud af, hvad fanden der var, de ville. Øh, så gik jeg ind og snakkede med dem, og så ville de slå hende ihjel. Så gik jeg tilbage til hende, og så sagde jeg ikke, hey, eller det gjorde jeg ikke, det kunne man ikke, man kunne sige ja til <laughs> <laughs> Men så snakkede jeg lidt med hende, og fandt ud af, at, at hun havde en mission, som pegede hen på at slå dem ihjel, mm. til gengæld. Og det er selvfølgelig lidt spoiler, men det var, en, det var en, et skidig godt twist på den. Og slå dem ihjel. Ligner ret. Ja, selvfølgelig. Okay. Ja, kompanions stadig bare sådan nogle folk, der stalker en. I, ligesom bare i Jeg tror, nogle. du misforstået det, nej, det er <laughs> Altså, kampagnes, de har De har ikke noget at sige, de er sådan bare sådan der følger efter ja. jeg havde ikke rigtig, med før Til allersidspunkt for ham, der er Årh, oh, det Nej været Han havde været en stor ved. gun, altså jeg var vel ja, med ham han, Men han var altid ned ting <laughs> <laughs> det første, jeg gjorde det jeg gjorde det, fik jeg med, var at ud i sådan område, hvor der var sådan nogle tårne Fyldte med fjender og sådan noget Der var udmærket udmærende der går ind så kommer så op på toppen og sådan, Æh, hey, der er så meget fedt, og han bare udover. <laughs> ja. Ej, det er ikke, det er ikke på samme, altså man får en perk, for eksempel det der med at kunne drikke mere whisky der er også en, der der har gjort ens hold længere. Um, Den perk vil du vist født med. <laughs> yeah! Er ja, ens våbenholdet længere? <laughs> ja, jeg drikker viske. Oh. <laughs> anyway, men derudover så har de også nogle missioner, man kan snakke sig frem til at komme igennem og finde ud af ekstra baggrundshistorie. Der er en milliard side missioner, og de er, altså, jeg, jeg er i gang med... Altså, jeg startede to anden gennem mine spilninger, så jeg, jeg, jeg kom så halvvejs den. igennem anden gang med en af dem, og en tredjedel med den, ja, var. Uh, jeg forstår dig. <laughs> Godt. Og ø, altså, jeg, jeg vil sige, at der er stadig yes. halvdelen af verden, jeg ikke har oplevet endnu. Det var også med. på min runners-up-liste, og altså, grund til, at det ikke kom med, det var bare fordi, jeg ikke har spillet den nok det mm. er uh, runners-up at det word of the day, <laughs> eller Runners-up. Up. Ja. Men det bedste spil øh, siden forløb 2 i hvert fald. Nej, men dem der. Men ja. Forløb New Vegas. Ja, det er et godt spil. Det, det kan du godt anbefale som det er broken. Ja. Absolut. Men det var et spillet spil på PC. Ja. Hvis du havde på konsol, så ville det være mere broken. Ja. ja. Og så ville det være rigtig dårligt. Hold op. Altså, konsollen brænder jo sammen. Når får du achievements, når du spiller på PC? Ja. ja det er, det er nogensinde. <laughs> får du Xbox Live Achievements? Ja. hvad er det? Okay. Jeg har intet mere at sige. Det ved jeg også godt. Bare. Min! <laughs> Nummer to. Du kan du faktisk få dobbelt op på achievements i New Vegas, hvis du spiller det både på PC og på Xbox. Er det de, de, de samme achievements? Nej, det tæller som. Det, det er, er to forskellige. Spil. Nej, i New Vegas, der er der ikke Xbox. Jeg tror, der er tre i hvert fald. Der kan du ja, få dobbelt op på 2.000, men det er de gået væk fra, fordi du er dumt. Okay. Og i forhold 3 kan du bare skrive i, uh, hvad hedder det? Uh, tror du, jeg kan være achievements for NBA uh, Elite 11? I så kan du bare Elbe. skrive, at du vil have alle achievements, så får du alle achievements. Mm. Mm. Nice. <laughs> Nej, nice, tror du, jeg kan være achievements for NBA Elite 11? Måske. måske? Min nummer to. Tommy. <laughs> min min nummer to er et spil, vi allerede har snakket om. Mads Fag 2. Mhm. Mm og jeg er jo nødt til at give den plads alle pladsen Fordi det hedder Mass Effect 2 Ligesom Lars og gav sin tredje plads til går over 3 mm -hmm. <coughs> øh, right. Og vi har lavet at snakke om den øh, Og det er fordi det er et godt spil Det er mega nice En øh, ting der bekymrer mig om Mass Effect øh, nu, nu er det Nu er jeg lige har annonceret 3'erne Hvor man skal Which kæmpe awesome. på jorden oh. Which ja. is awesome ja øh, Men det, altså, det er til, altså, Der er det der med at Alle ens karakterer kan dø Eller alle ens venner Tænk crew Dine venner Ja, my home, <laughs> homies, hombros Problemet er at, at Når de så Nu kan alle de karakterer man mødte i turen ikke være, nødvendigvis være med i træerne De kan i hvert fald ikke komme til at spille en stor rolle mm. Æ, ligesom det er på samme måde der med dem der Der er ikke ikke kan dø eller hvad? Jeg føler ikke helt den her Nej, alle kan dø, selv Shepard Rex Hvad? Ja, yeah, Rex I'm I'm Han eksisterer det. Rex kan jo dø i dag Nej, det er faktisk uundskyld Damn it! Ja. Men det betyder, at, altså, at der ikke er de her samme karakterer, der går igen, nødvendigvis, og det gør det måske, at, at det er lidt ligegyldigt, man laver sådan en bånd med dem. Ja, må, jeg, må jeg stille uh, bare lidt lille sådan... Ja, du må, godt, ned på du må godt lige bringe øh, noget på vejen. Øh, I to-åren valgte de jo sådan set stadig noget, der sådan bare kanon. Altså, hvis du startede en ny karakter, var der nogen ting, der var sket, noget ting, der ikke var sket. Mm. Så det betyder, og jeg er ikke engang sikker på, om det var den, hvor Rex var død eller ikke var død, men altså, det kunne de i princippet også godt gøre med 3'eren bare at sige sådan... Nå no, ja, men det er jo ikke at så meget kanon, det handler bare mere om, at det er bare en default character. Det som jeg tror, de har valgt at gøre, det er jo, at man i 2'eren ikke møder ret mange af dem, der er fra 1'eren. Det vil sige, ja. at det er det, du har lavet i 1'eren, der har vi helt set, har indfyldt på 3'eren. Og 2'eren er bare, at det er rundt at finde ud af en eller anden. Det kan også være, at det ikke har indfyldt ja, på en skid og 3'eren bare et nyt spil <laughs> <laughs> Fordi så stopper de nok også, de nok med at lave det næste, til den næste uh, koncert. Det ser nice ud. Uh. Den Genere der trailer tund. er mega flot og super Ja, men det er også sådan noget SIG-E. get here soon. Oh, There won't be much left to save. Uh, oh, jorden. That is awesome. Hvad så du for? Det. Number 7. <laughs> Lars, din nummer 2. Ja, min nummer 2 er selvfølgelig Starcraft 2, fordi... Det er en toer, ja. mm. øh, Og øh, mm. det synes jeg var et af, et af de bedste spil, jeg havde, øh, har spillet i år. Og vi har selvfølgelig ikke glædet os til det utrolig længe. Mm. Men da jeg tror, at der er nogen, der muligvis vil påstå, at det er det bedste spil i år, så synes jeg, at vi skal tage en diskussion om det på. Med det. vægt på påstå. På vægt på på. på. <laughs> okay. Videre til Peter. Wals. Ja. Min nummer to, det er Heavy Rain. Mm. Ja. Det er ikke en tommer. Nej. Nej. Jo. Det er Fahrenheit 2. Puh. Nej, okay. Typt. Var det Tumpleweed, der eksploderede? Ja, det Godt fanget, faktisk. Um, nej, Men det, ja, det er min nummer 2. Heavy Rain var fantastisk. Jeg kunne lige så godt have sat det på min nummer 1, faktisk. Gjorde du det så ikke? Fordi jeg havde et andet spil på min nummer 1, og det vil jeg ikke sige, hvad jeg er nu! Men det, var, det havde jeg en god grund til at tage på min nummer 1. Og vi tager også Heavy Ja, og jeg vil ikke sige så meget om det, fordi vi, som Johannes lige sagde, så har det senere. Det er et godt spil. Johannes. Johannes. På min anden plads er ikke et spil med en toår i titlen, men 13 i titlen. Oh no. Bare en fancy 13. Oh. Som er... Det kan godt være, at jeg har fået ry for at være den, som bare elsker japansk-rollespil. I virkeligheden så... Det jeg bedst kan lide er jo sådan en PC-rollespil, så det er jo ikke sådan helt rigtigt. Ja, de eksisterer bare ikke længere. Der er nogen japanske rollespil, jeg synes er rigtig gode, og så er de fleste af dem synes jeg er noget totalt bras. Lige præcis Final Fantasy XIII fokuserer på det, som rent faktisk kan være godt i japanske rollespil, nemlig øh, nogle dele af historien, eksempel karakterudvikling og mm. kampsystemet. Simpelthen. Og det øh, forkaster så alt med at være en stor sandkasseverden, som Final Fantasy XII prøvede at være til forhold til at bare være en lignende oplevelse, som er spændende det er meget godt. hele vejen, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Og jeg synes bare, at Final Fantasy 13 beviser, at spil ikke behøver at være sandkassespil. Altså, i dag så er Mafia 2, for eksempel, som også kom til sidste år det er et eksempel på et spil, der overhovedet ikke skulle være et sandkassespil, men som er det alligevel. Ja. Deadly Premonition, som vi kan tale om lidt senere, også oh, er et eksempel oh, oh, på et oh, oh, oh. spil, Hvor skulle man ellers få de gode ikke... monologer fra? Det er selvfølgelig rigtigt, men... Der er mange spil i dag som prøver at putte den sandkasse element på, og det værste er simpelthen når japanske rollespil prøver at gøre det, fordi så bliver de dræbende kedeligt. Jeg tror også alt til gengang gjort at det er mange år, altså det er ikke bare en Dille. Man kan ikke, altså... ikke sige at det er sådan sandkasse spil så mange at altså Nej, der, man men store, e resten, det er store åbne verdener, at der så, så intet er udover random encounters. Ja, der er, er også store er. åbne verdener i Final Fantasy XIII, det kommer lidt senere, men Men der er ikke så mange af dem, trods så. Det fokuserer på de ting, som japanske rollespil gør godt. Og hvis man kan lide det, så synes jeg at Final Fantasy er et af de bedre eksempler på, hvad den genre kan være. Og jeg synes det var rigtig rigtig, rigtig fedt Rigtig godt kampsystem, en god historie, hvis man er villig til at komme et stykke vej i den. Jeg kan godt forstå, hvis man bare gik det efter en time, at man så ikke øh, føler, man har fået et payoff, men jeg synes også generelt, at der er en tendens til, at man skal have den der pickle hvor man skal have et payoff hver anden sekund. Øh, er det her en, okay. meget... en fortsættelse af din diskussion med Peter i sin tid? <laughs> jeg tror <laughs> ja, ikke ja, Det gider meget sådan, som du bare udnytter at Peter ikke er her lige nu. Næh, altså, jeg synes bare, at der er mange spil, som, øh, som sælger sig selv lidt for nemt. Og man mm. skal måske lægge lidt mere energi i Final Fantasy XIII for at få det optimale ud af det. Men hvis man har lyst til det, så synes jeg, ja, er det, det bedste Nej. Uh. Altså, jeg kan forstå, at Final Fantasy XIII er sådan en meget øh, japansk rollespilshistorie som øhm, egentlig ikke afviger meget... Det er meget Fantasy-historie, og hvis man kan lide de historier, der er i Final Fantasy, det er det, så er det en, det, en af de pændere. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet det, ikke. Det, det var, altså, jeg har ikke rigtig spillet det. Jeg har set meget fra det, men jeg har aldrig spillet det. Um, jeg kunne godt finde på det, men lige netop det som jeg synes ser fedt ud af Final Fantasy XIII hvad det er så atypisk for JRPGs altså. Final Fantasy er sin egen øh, størrelse og der er historien altid på et helt andet niveau end i de andre i alle andre japanske rollespil er det bare sådan noget med at du er en eller anden ung fyr som har fået hukommelsestab og som bor i en eller anden by sammen med nogen der ikke er hans forældre og så skal du ud og redde verden og det er cirka alle japanske rollespil. og sådan er det sjovt nok aldrig i Final Fantasy øh, Final Fantasy har altid et eller andet interessant element mm. i sig det er jo fordi at square, de har så mange penge, og de kan bruge tid på at udvikle det. Og det har de gjort denne gang. Og hvis man giver det en chance, og ligesom... Hvorfor skal systemskuesbillet være så elendigt? Jeg synes, det, det, det er en smags det er, er, er så Det er Det er virkelig en smagsag. Det, altså, det er et JRPG. Der er jo ikke nogen mennesker, der taler sådan. Det er der er jo ikke nogen mennesker, der sælger som de engelsk, Det er jo, altså, Som, som ja. den, der lægger stemmen til Metro 2033, for eksempel. Altså, det er jo også fuldstændig idiotisk, men det fungerer fint nok ja. i stemningen. Ja, der er, stemning. er ikke så mange russere, der snakker med engelsk med russisk og Der, der, er, der er, er ikke så mange i, mennesker, der er ligesom eller... de mennesker, der er i Final Fantasy ja, ja. 13 øh, Men det passer jo til I den type spil, det er. Øh, og det kan godt være, det er et kontroversielt valg på nogen måde. Altså, der var nogen, der ikke sådan, synes at... Ja, det var sådan, det er de bedste fan spil, men er, for mig er det et af de bedste fan-fansspil, fordi det destillerer serien til det, som serien er god til. Okay. Jeg synes det er godt ud, og jeg synes det, det, det, Mega -flot spil, altså. det er en god måde at prøve at følge med publikum på faktisk. Altså lina lina med det, det selv, jeg, jeg, det jeg, jeg tror ikke, i. men jeg tror stadig ikke. Altså, der er ikke så mange folk længere, som har lyst til at hvad kan man sige, giv den tid til et spil, som mange af de ældre fanfans spil kræver. Det kræver fantasy faktisk også. Det er Ja, ja så, spil, men selvfølgelig, det kræver, men, er, men, men det formår siger. at få en lidt mere sådan rollercoaster-agtig form på det alligevel, hvor du sådan bliver kastet ud i ting og bliver ført lidt igennem noget af vejen, i hvert fald, hvad jeg har set af det. Jo, jo på, på, på nogle måder, men det er bare også et af de spil, som kræver mest af sine spillere, at man er nødt til at sætte sig ind i nogle ting. Og det er for eksempel, det jeg godt kan lide ved, der, ved historien for eksempel, er, at der er mange ting der ikke bliver forklaret. Man skal selv gå ind og finde ud af det. Det var du og rigtig god på i løbet af spillet, spillet, det. spillet. Ja ja. Og det var jeg rigtig ja, det var glad for. Jo. Og der er bare øh, virkelig mange øh, spil som bare serverer det hele sådan up front og som overhovedet mm. ikke øh, tror at øh, det publikum kan finde ud af noget som helst. Mm. Øh, og det gør fantasy. Det gør mm. det lidt. Det gør det ret. Jeg, synes, jeg vil det er gerne låne det i dag. <laughs> det må du gerne, det må du gerne. Jeg har to koncerne. <laughs> ja. Men jeg får en achievements på Xbox, så okay. det vil jeg forældre billede på. Yes. Og så tror jeg, at vi er ved at være kommet til Big øh, Klajuna, hvad siger. er det her? Mm, det, der, det var en, en havtaske, der er ved at grave sig ned, men uh, rammer en mine. Okay, hvad er det her? Det er... Øh, en mine, der er ved at grave sig ned, men rammer en, en havtaske. Ja! Yeah. Lars er blevet født helt rigtigt. Det var det. Ah, det det. en evisk besætning, men en anden dag. Men det er person, og Lars var ud. Vi er nu kommet, <laughs> hvis den her podcast ikke skal bare de 7 timer, vi har til rådighed til at optage. Så nu. tror jeg, at mm. vi er kommet til nummer et nu. Nummer et. Og det vi gør på den her, øh, i den her runde, det er, at vi, vi har, nogle har et par spil. Vi har tre spil, der vi gøre at Så hvis vi nu starter med de to der har to først og så tager det der har det sidst først og så til sidst beslutter vi os ligesom for hvad er det så der er vores spil. Ja. starter med stakkvæft. 3. Nej. Og nu tog du ligesom min ret til at få lov til at sige det fordi det var meget... Jeg sagde det ikke, jeg sagde det. Stakkvæft to. Ja. Det er både bare to. Alle der har hørt den podcast har jo nok også set vores nyhedsprogram. Undtagen dig der ser den lige nu eller hører. den. der er nok nogen der har hørt før og så hører den igen nu fortak. Forts. Vi er i, i, i dem. 2. Det er i hvert fald vores nummer 1. Øh, hvem er hvem, hvem's nummer 1 så måske? Min er Tommy's. Ja. også navn Tommy, og jeg er oh, Christian. Okay. Det, det, det, det, det er mig der er Tommy. Mm. Yeah. Tommy? <laughs> ja. Tommy? Okay. Um, og vi altså Stark 2, det uh, altså er det, det bygger jo på, på uh, Altså, legenden fra etteren, det er jo et af de store spil i PC-verdenen og i, i computerspillet. Legenden simpelthen. Ja, altså, for helvede. Altså, <laughs> det er, ikke når... bare historien. Det er en levende legende. Det er en levende legende. Det, altså, det at det er blevet nationalsport i Korea, det i sig selv siger noget om spillet og, og, og viser også computerspillets magt. Og koreaner. Øh, som, som underholdningsmiddel. Og det, det, Ja, koreaner, absolut. Koreaner og øhm, men, men øh, ud fra, fra det StarCraft 1 er, så har StarCraft 2 har forbedret på det og har, har virkelig ført det ind i, i, i den moderne computerspils tidsalder, altså det var med til StarCraft at, at forme computerspillet, øh, det er et klassisk Øh, strategispil. Et af de få klassiske strategispil, fordi alle andre prøver på at være gimmicky, prøver på et eller andet specielt grej. Ah, det er, men, om det om det er et klassisk strategispil, er oh, det svært definere, for der er mange, er mange, der mange er versioner. af her angreb. Der er, er et mange versioner. Fast -paced strategispil, det, det et som et strategispil som fokuserer på build. Som yeah. at bygge, mange nej, nej, det er Men der er bestemt mange andre typer Der er bestemt mange andre typer, ikke. Der er mange andre med Nej. Øh, hvad var det? To? Eller hvad fanden var det, der var det, det første? Ja, det er Dune 2, ja. ja. ja. Etteren, det var sådan et rollespil eller sådan noget, var det. Ja, og med, med Command and Conquer, Red Alert og, og uh, Warcraft, altså, de, de bygger alle sammen på det her med at bygge en base, samme ressourcer og lave en her. Det er det, men der er trods også Der er mange andre, og det er netop derfor, jeg vil mene, at det her det er, den, er den klassiske strategi. real time strategi spil Jeg kan jo selvfølgelig, hvad du mener, så og kan civilisation, vi diskutere det anden gang, hvad vi er det, det, altså, Ja, så det er så ikke et strategispil. <laughs> okay. Så det er ikke et strategispil, fordi det er turbaseret. Det kan, det kan Nej, det er jo et spørgsmål om, at der findes jo også for eksempel sådan noget som Ruse, som er meget mere makroorienteret. Ja. Ja. Det er jo selvfølgelig også et strategispil. Mm. Men det her, det er jo ligesom den her old school, som real-time strategi-genre startede med. Præcis. Med, det, ja. man og Starcraft 2 er et moderne eksempel på, at det stadig fungerer, og det kan det kan stadig være... Ja, man kan sige, altså, på den ene side, altså, multiplayeren har de ikke... Når man først lige ser den, har de ikke gjort så meget ved. Mm. Æh, det er meget sådan, æh, det er toen der er nye enheder og sådan noget. Og de har gjort meget for at, at samle forskellige enheder til en enhed. Øh, for at gøre det mere simpelt. Æh, så der er så få enheder, så er det så simpelt som muligt at gøre i gang med. Men især single plan har de jo, den er jo meget anderledes i forhold til et mm. Altså et anden, det var mere eller mindre, okay du startede med et par bygninger og nogle enheder. Så bygge en enheder og så udslet mm. fjenden så var det så historien til at gøre det uh, interessant. Men i 200 er de jo formået at, at gøre alle missionerne ekstremt varieret. Uh, <tryk> og, og selv de missioner, hvor man kun har en håndfuld enheder og er rent fast 8-hånden nok. Yeah. Det var de altså også yeah. Yeah. i 1 vil de sige. Ja, det er Jeg er jo heller ikke glad for dem. <tryk> yeah. no. Men altså, man kan sige, at de har formået at variere det rent meget, og til et punkt, hvor jeg måske tror, de får svært ved at gøre det næste, men der spiller man en del cirk, som man ikke gjorde i 1 eller, hey, har de ikke sagt, at, at, at formen på kampanjen så ikke har de ikke sagt, at den bliver væsentligt anderledes? Jo, ja, jo det bliver det, det også nødt de ja, til. Altså, man, altså, man, man, man kan jo ikke altså, rundt på et eller andet... Sig. Nej, det er også det. Altså, der de jo er jo nødt til at gøre noget drastisk for, for at ændre på det. Tror, det synes jeg sådan lidt. Altså, det, det, <laughs> det var Hannes, man. Den sidder og pumper der over i hjørnet. <laughs> i <sin flaske. laughs> Men det er det, det, der gør, at jeg synes, kampagnen, eller det lyder lovende sådan lidt, at de trods alt ved, at de skal gøre noget meget anderledes nu. Og bare det, at de gør det, jeg synes er fedt, fordi altså, så er det tre meget forskellige kampagner, som garanteret bliver underholdt værd. Altså, ja. Ja. hvornår har Blizzard lavet et spil, der var dårligt? Så er uh, World World right. Som det er blevet udgivet i Racing. Det er den Det de hedde ja. de Silicon and Synapse. Fuck, det, det lyder nej, sejt. faktisk Warcraft Det er sjovt. jeg havde den diskussion med Peter Grønfeldt på et tidspunkt. Nej, det ved jeg godt, men... Dota! Jeg spillede <laughs> kun Dota i Warcraft 3. Warcraft 3 er også udmærket. Blackthorn, eller hvad? Ja, både ikke om. Men øh, Dota! Nej, men altså, det, det er, det er spændende også, hvad, hvad der kommer til. Altså, nu er der mange, der kan boxe over, at øh, de delte Starcraft 2 op i 3. Ja, det gør jeg. Det brokker jeg mig over og det, uh, uh, det havde jeg slet ikke mærke til. <laughs> det jeg ikke Ej, hvad fanden for? Jeg var ikke lov til spille kampagne med, St med uh, Og det kan jeg på sin godt forstå, både fra, at jeg synes, kampagnen er en stor, god pakke. Uh, historien kunne jeg godt kræve noget mere fra. I, altså i mit eneste problem med kampagnen, det var det, at, at de af en eller anden grund havde tænkt sig, at det var en god idé, at man kunne vælge, uh, hvorfor en mission man ville tage først. Ja, det sejt, uh, jeg, findes, jeg forstår det ikke. Altså, ja, mission, altså, så kan man springe nogle missioner over, hvis det man gerne vil det. hurtigt igennem det, men det ved jeg ikke heller ikke. Men altså, problemet er, at de fik ind I starten af spillet er historien ikke specielt sammenhængende. Den bevæger sig ikke så meget fremad. Det er sådan lidt mere, okay, uh, Jimmy Rayner, han er sådan lidt træt og fuld. Ja. Og så går han rundt og er lidt træt og fuld, indtil han finder ud af, at han ikke at være træt og fuld længere. Story of my eye. Story of my eye. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Men... Det er faktisk hen mod slutningen, der virkelig tager fart på, og så er den næsten over ja. Ja. En, en... Men er det ikke øh, også men, næsten men... mening fordi altså, så vidt jeg forstår det, så lader den her historie lidt op til de næste ja. to bliver rimelig meget mere crazy. Men, ja, er problemet. Men, jo, men mit, hvis man nu skal være lidt kritisk... Lader den især der... ikke op til Protoss-historien? Men er det ikke også problemet, så? Oh. Fordi i det er også fordi de også de første StarCraft-bølg ja, altså. fik man så ikke sådan cirka det, man havde brug for, for Terran-kampagnen, og så gik man op på det næste, og så fik man sådan en dejlig afrunding på det hele. No, nej. No, det, nej, nej, nej, nej, nej, skal... Terran-kampagnen var virkelig afrundet, øh, altså, og så faktisk alle tre kampagner var ret afrundet. Ja, i, i et ja, ja, ja, det er også det, jeg mener. Altså, øh, der fik man ligesom den komplette pakke. Den... Hvorfor er det så, man skal have? Nej, no, problemet og... er ikke, at... Kan Andet end rent monetære årsager. Hvorfor er det så? Er, så er er, ikke, fordi der altså, der det. er meget mere indhold. Jo jo, men er det nødvendigt? Øh, jeg er glad for mere indhold, absolut. Altså, selv den her altså. ene turn kampagne den, den øh, fylder lige så meget, som alle tre kampagner. Jeg ja, ja det er, med på, det er med på. Så at man får tre kampagner, der er så enormt men store. Men vil du hellere have det, end du bare vil have et lidt mere komprimeret spil, der siger, at vi tager det bedste af det bedste, og laver tre Egentlig, kampagner i et spil? Egentlig ja. Altså, fordi altså, øh, jeg, har, jeg har spillet StarCraft 1 flere gange, siden det kom ud. Mm. Flere gange igennem. Øh, fordi det er super fedt. Øh, ja, er at jeg så kan holde fast i StarCraft-universet med nyt indhold. Og det så sikkert kommer til at være resten af mit liv, at jeg spiller dem igennem, igen og igen. Ja, det, det kommer jeg nok til, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare på, at altså, det var på det første det første. Nu har jeg jo ikke spillet så meget aton, men jeg spilte det første jo. Mm. Og, altså, det var jo netop, at man, man fik den der komplette fortælling ja. i et mm. spil. Og det synes jeg, altså... Alt det, jeg hører om Starcraft 2, det er også, at det er rigtig, rigtig godt, det er især rigtig, rigtig godt, at er fin nok, den er ikke sådan fantastisk, mm. men der ligger også altid sådan et eller andet, et hint af, at man måske godt kunne have skåret sådan en masse væk fra kampagnen, og så måske på nogle andre kampagner. Yeah. Ja, altså, jeg er enig med Tommy, at den kunne være linær i stedet for. At, yeah. at, at, at man kunne holde sig til... Og måske færre missioner, og så få... Vil forklar, forklar, ja, hvor, hvor Jim Rayner, hvad, hvad fanden, hvorfor han øh, pludselig er i den her situation, yeah. hvorfor øh, bam, bam, bam, sirk, og og opbygge ham lidt mere, fordi det, altså, der var sgu noget, jeg, jeg kunne ønske, øh, nu er jeg jo en af dem her, som for nylig, kun for nylig er begyndt at spille StarCraft 2. Øh, jeg kunne forresten super godt lide, at i løbet af installationsprocessen, mm. er der den der dejlige stemme, der lige sådan det her er, hvad der skete ja, før ja. det her. Ja. Det, var, det var virkelig historielt, for det er 100 år siden, jeg rørte StarCraft det, det er det. Ja. Jeg kunne ikke huske sådan skid af det. Det er at den intro, der er i installationen, der at de ikke genfortæller uh, StarCraft proof historien ja, og det er sjovt. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, fik, jeg fik jo min spil med den der strategy guide, og der var sådan, den første side var meget sådan, ordret det, det de siger den introduktion mm. i installationsprocessen, men så var bare sådan, tilføjet sådan, en side mere, og de det var en meget bedre introduktion, men den ville også have været for lang næsten. På den, eller, eller okay, det ved jeg egentlig Det ved jeg ikke min, det var slut halvvejs det var også, det var ja. min, var slut, da min installation var sådan 20% igennem. Jeg <laughs> var sådan, okay, nu kan jeg se på et billede af en pistol. <laughs> det er ikke sjovt, jeg vil høre den igen ja. Ej, men så der er jo godt at være forbedringen til start af men det er stadigvæk en god historie, selvom og den, den, den er tager altid omgang. Alt. Yeah. Og med en måske ikke er helt så skarp, som man kunne ønske sig, så er den stadigvæk fængslet, på trods af, at man efterfølgende måske indser, at man ikke har fået helt så meget øh, rigeligt ja. historien. Ja, der, altså, der er side ting rigtig gode. Altså alt det der er protest missioner som er mm. rigtig fede. Det er næsten nogle af de fedeste jeg i, i, i, uh, i Men så er der ja. alt det hvor med Mobius eller andet hvor man skal runde sammen nogle ting som ja, ikke det virker, det virker som hovedhistorien. Og, og ja. Det det også. Det er det jo også. Ja, og det, det er jo, jo hovedhistorien. Man, man får ikke de der fucking artifacts, Det er bare random altså. ja, men, men det er jo hovedhistorien Mobius ja. uh, missioner. Ja, men der er ikke i nogen sådan. Man vil kalde altså, ret meget hånd Det kan jo handels godt ligge. <laughs> jeg kan godt lide, at man ikke bliver holdt i hånden Ja, men jeg tænker bare og nu, nu sidder jeg bare og spiller djævlig advokat på det Fordi jeg har ikke spillet så meget to. 2 Men jeg kunne rigtig godt lide historien til Star Wars 2 Og jeg tror, jeg vil elske historien til Jeg tænker bare Alle de her sidemissioner, og alle de her ting, de har prøvet ind For mig, set udefra, virker det bare som en lille smule fyld Fordi de gerne vil have det til at være tre spil. Nej, men altså, altså, altså Og, og, og jeg, det lyder jeg... også lidt som om Når I sidder og diskuterer hvad er hovedhistorien? Og der var også noget, jeg ikke forstod og sådan noget. Hvorfor har så bare skåret det fra, der var irrelevant? Fordi det gode, vi stakker til er nemlig, at det er mega stringent fortalt. Der er ingenting i den historie, som er ligegyldigt. Ja. Men altså mit eneste problem, det er at de her missioner i forhold til historien. Fordi missioner i sig selv er rigtig fede. Mm. Og hvis du godt kunne lide, at i ja, ja. Fable 3 er ja. gameplayet var sjovt, så er det jo også sjovt. Jo mere gamle, der det er jo bedre er på en ja. eller anden måde. Ja. Selvfølgelig at man så ikke har gjort den indsats for ligesom at integrere det gamle i historien, er selvfølgelig ja, et kritikpunkt. Jeg tror noget af det de har set, det er hvor langtidsholdbare der StarCraft ja. 1 har det været. Ja. Og de har sagt, at vores to år vil, højst sandsynligt fordi vi gør et godt stykke ja. arbejde, på den samme langtidsholdbarhed. Præcis. Så hvis hele historien bliver kørt af på 1, og vi skal igen vente 12 år, før vi får mm. 3 er det så ikke sjovt at rent faktisk bruger en, en 4-6 år på at ja. ja. give folk det de gerne vil have jo, præcis. mere ja, sådan de, de de de øh, ja. øh, ja, der? De kommer til at forbedre. De kommer til at forbedre multiplayeren med Hardtved Swarm og med Jeg forstår ikke hvordan de kommer til at forbedre multiplayeren. Smag nogle, nogle flere enheder af ja, ja, det. De deres filosofi det er, det er jo spæsigt, at, at det, det er de ja, og de har ja. gjort det så simple at så få units med ja. som muligt. Der er dobbelt så mange enheder i i single player kampanjen, som der er i multiplayer. Mm -hmm. Så jeg kan ikke typ... End altså. yeah. De ender vel så med Men at have det samme antal, vi måtte udføre. Nej, nej, nej. Et på de, de gør ligesom i 2-boer, hvor der, der kommer en eller måske to. Øh, nye ting ind Det ja, ja, Jeg tror, at, altså, at twist der, der er ting fra single player-kampagnen, som de ikke kan integrere i multiplayer, Det ikke vil passe. Jeg tror altså. altså, ikke, bliver noget, det bliver integreret. Jeg tror, det bliver nye unit vi andet. Men det er det det har været været overflod af idéer til, hvad, hvad, hvad kunne man ja, ja. ellers med ja. i spillet. Det er jo fedt. Og det, det men, men at balancere det, og få det ind i multiplayer'en, det er sindssygt svært. Og hvordan det? En af de ting, der gør, at jeg synes, at StarCraft 2 er en fantastisk præstation, faktisk nok det, der primært gør, jeg synes det, er, at de har formået at tage et spil, som altså har en, nok den største loyale fanskare i verden. Mm. Altså Korea, basically. <laughs> Aarhus. Øhm. <laughs> Men altså, de sidder et spil, som, som folk går fucking meget op i. Mm. Og så har de formået både at fornye det, men heller ikke pisse de der fans af, for det må have været en, en næsten uoverskuelig opgave, hvordan laver vi et nyt spil, okay. som ikke får koreanere til bare fuldstændig afvist fordi det ikke er det samme længere. Altså. Ja. Det er både det samme og nyt, og det synes jeg er ja. fantastisk. Og jeg synes, det gode ved kampagnen er, at man kan se de her ting, som de måske ikke har inkludere i multiplayer, fordi de ikke vil pisse folk af, ja. men så sjov sjove det ideer, dig. og som de så kan få ligesom, ud der i kampagnen. Sådan. Det har kunne være meget sjovt spillet, men vi vil heller ikke gøre det, fordi vi vil ikke får jeres spil op. Men man kan sige, at på en eller anden måde, øh, de enheder, som, der kom med i Brute War, for eksempel, der, altså, der kom Medic fra Tarion, der yeah. kom med i Brute War, og nu er der så, nu de kombineret Dropshippet og Medic'en til at lave en Medivac, som er dropshippet. Dropship, der er også ja. Så jeg kan ikke se, hvordan de på nogen måde skal kunne ligge flere enheder ind. Fordi jeg ja, synes ja, allerede, ja, per, der er for mange person, enheder. Personligt synes jeg heller ikke, der skal flere enheder til, men jeg glæder mig til at se, hvordan de vil gøre det. Ja. Altså, om, altså lige nu, det kan jo være, at det bliver velfungerende. Hvis man kigger på menneskerne i Tarion, så har de Reapers, og så har de de der, øh, nu, nu er jeg lidt blank, de der ildmålcyklerne. Uh, Helions. Ja, ja, ja. Som <laughs> udfører det samme arbejde så Det er to fuldkommen forskellige enheder Altså ja. Reapers de kan hoppe rundt i små pistoler Bang bang Og så haliens de kører rundt og skyder ild mm. Men de har præcis samme måde øh, Arbejde i, i multiplayer Som er at gå ind og harass Og gå ind og dræbe nogle warriors ja, ja. Så allerede der, der har du Men er haliens ikke bare hurtigere? Jo, jo har, men Rebus Rebus kan hoppe kan op tage den direkte men vej. Men ja, de udfører præcis samme arbejde, når det kommer til det, fordi der er ikke nogen af dem, der bliver brugt hende slutningen af spillet. Så på et eller andet punkt, så er der allerede en enhed der, der godt kunne blive taget ud. Mm. Øhm, så jeg kan ikke se, hvordan de skulle poppe flere af dem. Men er, det altså ikke, er der forskel på, om Halyon måske er bedre til Zerg og Reapus ja, ja. til Protoss? Ja, præcis. Givet, ja, jeg vil så tænke noget at sige, at altså, ja, der måske er nogle enheder i forvejen, som kunne betragtes som overflødige. Men jeg synes ikke, derfor vi kan antage, at de enheder, de jeg synes, er tilføjet, kommer til at fylde de samme roller, som enheder, der er. det er. Det tror jeg ikke, de vil... Altså, så tror jeg, de er smarte nok til at sige, vi, vi kan lave den af enhed, den er ret fed. Hov, der er en enhed, der er sådan her i forvejen. Måske ja. skulle vi ikke lave den. Jeg synes, jeg synes at... at start... Nu har de trods alt et eller andet at kigge på. Sådan, nu er spillet der sådan lidt, så hvis de laver en ny enhed, må de trods alt kunne, kunne indse, at sådan, den er der måske i forvejen. Måske skulle vi ikke lave den. Ja, ja men... Ja, ja. Det, altså, det er godt, at jeg bare ikke kan se, hvor der kan... Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at StarCraft ikke bliver til sådan et sags papir strategi spil øh, Og om du så, det er så, der må du være god nok til at vide, om denne her bane eller denne her situation eller det andet, om Hellion lige er en bedre end Reapers, selvom det er samme opgave. Og så synes jeg, det er fint nok, at, at du aldrig vil bygge begge dele. så går du ikke fra det der princip med minimalisme. Øh, og altså i, i, starten, i starten der blev Reapers de blev brugt rigtig meget, fordi du får dem hurtigt ud, og du får hurtigt angreb og harass. Guys. Men hvor oh, er han skulle til at skud. Oh. I hate that guy, fucken. <laughs> videre med Starken. Reapers blev brugt meget i i sæt <laughs> men efter så er Haljens altså overtager pladsen. Ja. Og der Reapers så ikke bliver brugt, og Haljens blev brugt, så er det jo tydeligtvis at Reapers står nogle Men endnu. men men jeg vil sige, at øh, der hvor Blizzard nok kan gå ind og så arbejde med det, det er det er i at og, og, og, og se på, hvordan spillet bliver spillet i forskellige øh, leagues, i forskellige øh, altså, erfaringsgrupper. Øh, altså, dem, der, dem, der lige er begyndt at spille StarCraft, altså, de, de laver crap og prøver bare whatever og laver måske et enkelt... Øh, jeg laver aldrig crap. Du, du er navn, sig, du du har en, du har en god coach. coach. Du god coach. Du laver ikke bare crap. Men altså, Og, og, og jo, jo højere op du kommer i, øh, i liga, jo, jo mere specialiseret ser man enhederne som. Men, øh, men indtil da, altså, så, så er der mange eksperimenter. Så er der, også, så er der også brug for, at der er nogle, øh, nogle enheder, som er... Som man prøver ad. Som, som man prøver ad, som er gode generelle enheder, men som kan blive tævet, hvis man øh, snakker professionelt spil. Mm, men som måske har en rolle, hvis der kommer... Et, for, altså, der er stadigvæk nogle enheder, som, som er... Meget specialiseret, men som er sejr for ind generelt. Altså der, der tænker jeg sådan noget som, uh, hvis man får et enkelt ball cruiser ind i os som uh, medium-player, så er det fedt. Så kan du tage en, en del, hvis, den, hvis du sætter den rigtigt eller et eller andet. Men den bliver ikke brugt på professionel plan sådan nogle enheder så noget og give nogle muligheder for at bare at lege med strategien. Men det er faktisk det er faktisk nok. Altså på en eller anden måde at der også er nogle forkerte valg at træffe, hvis det giver mm -hmm. mening. Altså der er direkte enheder at bygge, men der skal næsten også være nogle forkerte enheder at bygge, så du kan begå en fejl udover selvfølgelig sådan noget som timing og build order og alt muligt ja. shit, Men altså at du kan vælge at bare bygge en enhed, fordi du tror at den er fed, ja. men det gør det ikke. er det, ja, det er bare svært at lære. Det er, er måske et underlig argument at komme med. Sådan der skal være nogle enheder, der ikke fungerer, men altså. godt ja, altså, der, er er der er det. Enheder, ja. altså, altså. Jeg, jeg sad jo også bare sådan, altså hvis ikke Tommy havde været der, ville jeg sådan, fuck yeah, jeg bygger flere af dem der, skulle skulle fedt da meget fedt ud. Ja. Det, det, det. det gør jo bare at leve, Det gør jeg stadig, altså. <laughs> det <er ikke> det. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg tror der, er, der er plads til at, at, at udvide muligheden for strategi. Altså, øhm, sådan noget som, at Zerg ikke har enheder, der kan gå over væk, men det har de andre raser. Øh... Jamen, sådan enhed, der ikke bliver, altså Reapers bliver ikke brugt. Nej, nej, men men at at det at det ikke er der. Altså, Nå ja, men så begynder man lige pludselig, så for man bliver, bliver det meget. Kan blive ikke brugt på et men men man ser det sjælden gang. Ja, imellem. Så får du der der hul bare hul. meget entrasser i stedet for at det er meget skilte. Ja, det er måske, måske rent nok. Det ved jeg skal ikke. Men uh, ja. Fuck så godt to. Det er sådan et spændende. Ja, nu har vi også e, snakket sådan ja. en uge med. Godt langsomt tid så godt 2. Det kan man sige. Er det, gennem, ja. sig. det er det godt spil. Det var hvad jeg mm. skal have videt til Peter først. Ja, jeg tænker jo så Peter først. Ja, det er nummer er nummer med den som den eneste hvor han kun har ja, hvor der ikke er nogen der er der er ikke nogen der er enig med mig. Ja, det er rigtigt. Der er ikke nogen der har. The Redemption. Ja, det er faktisk ret Jeg ser der. det lige igen, fordi vi snakkede ind over. Red ja, ja, ja. Dead Redemption. Jeg hedder det også, Red Dead Redemption, siger du. Ja. Red Dead Redemption. Jo, det, det er et fucking godt spil. Det er det der er virkelig. Hvorfor er der ikke nogen af os, der er enige? Ja, også der enig? Ja, det er fordi du spiller PC, du spiller PC. Jeg kan også godt lide det. Du har overskægget. Nej, Lars forresten. Du har Final Fantasy, du kan lide Final <laughs> Fantasy, selvfølgelig kan du ikke lide Red Dead Redemption. Men ja, altså... Westerns er altså lidt gay. Og det, og det er lige nok derfor, du ikke kan lide det. Og det er lige nærmest derfor, der er nogen, der bare sådan... At, øh, jeg kan ikke lide Westerns, jeg kommer til at have det spil. Jeg vil gerne vide noget om, jeg elsker Westerns, det har jeg så sagt mange gange, det det men... Men jeg elsker Westerns, um, Men det er egentlig ikke derfor, jeg elsker Red Dead Redemption. Jeg elsker Red Dead Redemption, fordi det tager alle de ting, jeg elskede vegetarier 4... og fører dem videre. Biler? Og, Nej, for det Nej, men altså... det heste. det der da, da Red Dead dem sin første annonceret, var vi jo mange, mig selv inklusiv, som, som frygtede, at det bare ville være GTA 4 med, med heste. Men, okay. men det er det ikke. De tager gameplay-elementer fra GTA 4 som fungerer godt og gør dem endnu bedre, og gameplay-elementer, som ikke fungerer, og fjerner dem helt. Altså... Mm. Men fuck, gider gud at fucking bowle. Åh, oh, det, det bedste. Oh, jeg kan er godt lige at bowle. <laughs> jeg fik en achievement for at bowle, fordi jeg fik en turkey eller hvad han hedder. But <skrænger> that's it. Altså Guitar 4, det spillede jeg halvvejs igennem, og så gav ja. ikke mere. Jeg synes at også, Guitar 4 er ret dårligt eksempel, fordi det er relativt dårligt. <går> der er gode gameplayer inde i Guitar det kan du ikke ignorere. Men San Andreas bedre end Guitar 4. Ja, det vil jeg også sige. Ja. Yeah. Uh, yeah. Jeg synes også, at Red Dead Redemption er blevet mere om San Andreas på den måde, i forhold til, at det har den der værten, som ikke kun består af byer. Ja, For mig er det bare et spørgsmål om, at Red Redemption er det ultimative sandkassespil. Og oh, jeg ved ikke lige hvor du Du kan ikke lide Det er så fint nok. Men det er et sandkassespil, der er fucking well done. Og det er fandme få sandkassespil, der er det. Noget endelig en dag måske kommer ud på PC. Det går bare lidt langsomt. langsomt. Og har Red Dead Redemption har fantastisk stemmeskuespil. En god, rigtig velskrevet historie med en af de fedeste slutninger i noget spil i 2010. Nu er jeg nok den eneste her, der er gennemført, Red Dead Redemption. Det det. Så I har ingen forståelse af, hvad slutningen er, eller hvor fed den er. Jeg har lige kommet til Mexico. Er fucking awesome. Jeg har lige kommet til Mexico. Nice. Lige. Ja, så vil jeg heller ikke afslutte noget om slutningen. Godt, um, men det har en fantastisk slutning, og... Du bliver spist af bjørn. Jeg kan ikke... Jeg kan... <laughs> oh! <laughs> <laughs> en rigtig lang jeg kvitterer. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke pege, jeg, en bjørn, pege ikke. på noget i Red Dead Redemption, som jeg ikke... Altså, ved historien, som jeg ikke kan lide. Den er godt fortalt, og i modsætning til KS4, som havde en historie, som havde et sådan 20 timers mellemrum, hvor der intet skete, så holder Red Dead Redemption sin historie kørende rimelig konstant. Der er hele tiden en grund til, hey, nu tager du lige til Mexico og er der et, sådan for a good 10 hours. Mm. Altså, der er en grund til, at du så der til, i stedet for bare at i KS4 sådan lidt, nu har jeg ikke hørt ham her længe, nu går jeg lige herover og leger lidt. Mm. Altså, det er en fucking velfortalt historie og godt gameplay, og første gang i de spil, at der har været en velfungerende multiplayer -del. Det det bedste... Og poker! Det bedste preview, vi har lavet. <laughs> ah, skate 3, som tænkte. Men det var også skate, der så fuld, Og så lanes op af folk. Ja, det var faktisk meget sjovt. <laughs> altså, Hvis bare man kunne, det ikke skete 3, så det er perfekt det, altså, <laughs> det, det jeg har med... Fordi jeg tror selvfølgelig til, er et rigtig godt spil. Det eneste, jeg har med det, det er, ligesom vi snakker om lidt mange gange før, at... Altså, jeg har bare ikke rigtig spillet så meget, fordi jeg ikke rigtig havde lyst til at spille Jeg ved ikke, hvad det var, men det var et godt spil. Du havde lyst til at spille du kan se, 4. Jo, det spillede jeg godt nok noget mere Men end... du kunne ikke lide det? Jo, kan... svinede det. svinede ikke... det hele vejen igennem. Ja, altså det er jo et godt spil, men det har sine problemer. <laughs> Ligeså vel som Red Dead Redemption er et rigtig godt spil, som bare ikke specielt interessant. Det er jo sådan. en smagssag. Ja, ja, du synes, ikke Red Dead Redemption godt, er interessant. Og det er også derfor, jeg er den eneste, der har Red Dead Redemption på min nummer Fordi at det er ja, ikke det er alle, der synes... Det... Ja, okay, fint nok. det er ikke alle, der synes, Red Dead Redemption er interessant, Ej, har... men dem, der ja. gør, synes, det er fedt. Altså, jeg har... Jeg Ikke hørt nogen interessere sig for, hvad det, det er, okay, sådan. er sådan, at det er okay. Alle er sådan, det er mega fedt, okay. eller jeg gider bare ikke spille det. Jeg synes, altså, jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er rigtig godt. Men det er bare ikke på min top 3. Nej, det er også okay. Du kan bare sidde der med din japanske rollespil. <laughs> er det en af dine runners-up? Run det var i senere, oh. <laughs> det faktisk en gang, der er det. Så er det er jo ens Jeg har en meget lang liste af runners-up, kan man sige. Det har du. Jeg, jeg ikke hørt. <laughs> By the way, all the sucks. Det er på min liste. <laughs> det ved jeg. Noget sidst du vil om ind. Red Dead. Noget med bjørne måske. Heste. Hvad? Hvad er der med bjørne i Red Dead? Der er masser af bjørne i Red Dead. Ja. Masser af bæres. Du er meget definitiv. Hvad er det med bjørne? Der er masser af bjørne. Hvad er det du lægger op til med bare oh, bare bjørne og heste? Chubby Bears. Jeg kan bare godt lide bjørne. Pedro Bear. Åh, oh, uh, jeg ja. jeg også nævnte det var. Ja, Pedro har også en Cameo, ever. i The Red Redemption. Oh. Redemption. Oh. Bedste fejl ever. Åh, ja ja, ja, jeg ved godt for du i sikker, der er så mange, der er så mange, og de er alle sammen går med Donkey Lady, uh, The The Gunslinging Dog Fernando eller hvad fanden der ned. Ja. Bird People. Ja, præcis. Det spil det er underligt, men det er noget af det, der er charme ved det for mig også. Fejlene det. har det. Nogle, nogle glitches, som i alle andre spil ville være katastrofale, men som i det her spil forbedrer oplevelsen. Når du ser en, en eller anden mand flyve rundt og baske med, med armene op i ja. luften og skyder ham, og du så går hen og at ham, og du får sådan en, en crow feather ud af det. <laughs> det er en fantastisk oplevelse. Når en hest sidder fast i jorden og sådan rykker rundt, og der kommer mega bare støv op, og den så flyver 100 meter op i luften, er også en fantastisk oplevelse. Ja. Det er Minecraft. Save it. Yeah. <laughs> We're not about Men Red Dead. Det er fantastisk. Come on. Mm. Det bliver yeah. nok ikke nummer 1, kan vi så konstatere. Så har vi <laughs> I hate you guys. Så <laughs> so, Lars og uh, uh, Johannes, I mm -hmm. er blevet enige om det. Et andet spil. Eller, eller det er ikke et spil jo, kan man sige. Det er det jo. Lars Lars er lige indrømme. Det er det, det er det ikke. Og det er også derfor, at Lars løb, bestemmer blive, ikke om det spiller. Computerspil det, er også, det, det er for børn. Altså det, her, det er det for mænd. For da man lægger en lærken bliver på i år. Yes. Jeg elsker jeg kan det, kan jeg det, det, det. Jeg kan godt afslutte for fra jer til The Room, vi har valgt som årets spil. Det giver ja. vi også til senere. Nej. Heavy Rain. Øh, måske lige præcis fordi det sådan ligesom presser grænserne for hvad et computerspil er. Jeg er dog ikke. Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at der ikke er spillelementer, fordi altså det er ikke en figur, hvis rundt der ikke inden, er ikke. i Heavy Rain, så er der ikke spillelementer i stort set alle andre spil i denne mm. verden. Øhm, jeg vil gå så langt som at sige, at det er jo ikke et spil, det er jo ikke et sandkasse-spil lige præcis. Det er jo heller ikke et multiplayer ikke Call of Duty Black Ops. Men det er jo ikke Tetris, <laughs> det eneste spil man kan Det er ikke andre spil efter. Jo, hvis jeg skal sige, siger, der er, er ting, der skal ligge sidelæns det rigtige steder. Ja, det er det så så. så <laughs> måske, måske minder det i virkeligheden mere om Tetris end alle andre spil. Måske er det derfor det, er vores uh, gametestes bedste spil i år. Lige meget ja, ja, hvad du spiller, ja. for, eller, eller tænker du på det som om det er Tetris. Ja, ja det er bedre. Når du bygger din base i Starcraft, så lægger du baserne sådan over, Så de fylder så lidt til. Der er ikke nogen lange baser, baserbygninger. Man kan lægge nogen steder. Ikke mere start af to nuder fra den. Er det det? Nej, det er det heller ikke. Okay. Heavy Rain. Heavy Rain. Det, som jeg synes... Hvis jeg skal give et argument for, hvorfor jeg synes, det er det bedste spil af i år, så er det, at jeg har aldrig nogensinde været så fysisk involveret i et computerspil, som jeg var i Heavy Rain. Han græd. Jeg græd ikke på noget tidspunkt. Og jeg synes heller ikke, at historien så er særlig god i Heavy Rain. Den er rimelig god. Hvad, det er en hvad, god. Hvad, god krimi. Det til at græde? Jeg er ikke grædt. I Kø <laughs> ja. Åh. Og... Ja, altså, jeg vil sige det på en måde, at der er... Det er ikke verdens bedste historie. Det er en, øh, og der er mange, der snakker om, Heavy Rain vil være sådan, det, er det, der ligesom gør, at computerspil kommer op på niveau med film og bøger. Og, og overhovedet ikke, det er højst en sådan halvdårlig tv-serie. Men... Faktisk, nu, nu ved jeg godt, at vi ikke snakker om det nu, men historien i Heavy Rain minder på. På nogen måde lidt om The Room, synes jeg. Den, den, den er på nogle punkter rimelig akavet fortalt. Det tager vi senere. Men det der er med Heavy Rain, det er... Det er også, der, der er ikke særlig mange særlig gode historier <laughs> i computerspil. Det der er godt ved computerspil, det er, at de kan fortælle historier på en måde, som gør dem involverende, og så gør dem dragende. Og så kan det godt være, at er dårligere, end de er på film eller i bøger. eller noget Men de er dragende. Heavy Rain presser grænsen for, hvad en historie i et computerspil kan være. Ja og den gør det på en måde som involverer spilleren præcis, fysisk. Der det, er en scene i Heavy Rain hvor man kører, lige præcis. Der er en scene i Heavy Rain hvor man kører en bil øh, og skal styre den. På det tidspunkt hvor jeg sad og det er sådan en scene hvor man ikke har det kontrol over bilen og man kører mega hurtigt henad noget ja. vej. Og man skal sidde sådan og dreje, men ikke hurtigt. Udviklet. På det tidspunkt der sad jeg sådan og svingede min krop fra side til side, fordi jeg var fuldstændig sådan en af ja. og på det måde så tabte jeg controlleren. <laughs> Hvor efter jeg, uden at tænke over det, kaster mig ud af min stol, lander nede på gulvet, ligger på siden og prøver sådan fibrilt at dreje, mm. og klare scenen. Mm. Ja. Og det øjeblik står som et af de største spiløjeblikke for mig. Det vil jeg også sige. Altså ja, samme scene, der sluttede jeg med, at jeg kørte, kørte ja. af, at vejen. Jeg og, og, ja, gør vejen. Jeg spillede den 20 gange, og endte med at gøre alt perfekt. It always happens. Færd Jeg lå der nede i bilen, og den lå på hovedet, og jeg lå et eller andet sted. Og så jeg spillede den med Move-controlleren, ja, ja, ja. og så skulle jeg have min, uh, min sikkerhed. Hvordan var det egentlig? Det var fantastisk, netop grund af nice. den her situation. Uh, jeg, jeg, jeg skulle have min sikkerhedssele uh, op, og det man skal gøre, det er, at man skal trykke på to knapper på den her Move-controller. Det kan man ikke gøre med en hånd på den måde, knapperne er sat, så man bliver nødt til at gribe fat i den her controller ja. med begge hænder. Og helt naturligt, så tager jeg den ned ja. til min venstre side der, hvor sikkert så, så sidder, så sidder jeg og ryster med den der, for det er det, man skal. <går> og da jeg så får den op, så bliver jeg glad og tænker, hey, nu kan jeg komme ud af bilen. Ja. nej nej. Så Move, så... det 3.000 kroner <går> værd. Okay, det er også ikke I hvert ja, fald, altså, <går> ah, så, så, så det du siger er i hvert fald, Heavy Rain færdigt gør Move mere end, end andre spil måske gør. Eller? Jeg ved ikke, The Fight er også Det er lidt irrelevant, at du sige, men det der er med Heavy Rain, det er bare, at det gør nogle ting, som der ikke er andre computerspil, der gør. Det er og det gør det rigtig, rigtig godt. Man kan selvfølgelig altid kritisere Heavy Rain, og det kan man primært gøre faktisk på grund af det, som det er behyldet for på grund af historien. Fordi den er sådan lidt so-and-so, altså er de europæer, der prøver at være totalt amerikanske, og det er meget ligesom Seven og bla bla, bla. Ja. Det er sådan set ligegøligt, for det gør bare nogle ting med historien. Og det virker, det når man sidder det i der. gameplayet, som fungerer ufattelig godt. Og grunden til, at jeg sidder og siger, at jeg ikke vil klassificere Heavy uh, Rain som et spil, det er fordi, jeg vil være sådan lidt plat og sige, jamen det er mere end et spil. Det, det ja. er en oplevelse, der, der går et skridt dybere. En interaktiv mm. oplevelse. Øh, og det lyder sgu også at og jeg kan ikke anlige, at jeg selv har sagt Nye, det. Men det er bare det sgu, og det er også derfor, jeg har det på første plads, fordi det var den største oplevelse. Jeg fik det ja. hjem og sad i, tror, 18 timer, kun med, med, og en, med en enkelt spisebause <laughs> og, og, og lidt urination, og spillede det igennem fra ende til anden. Ja. efter jeg blev så premieret over mit slutningen på spillet, fordi ja. det kunne bare ikke være den måde den historie ind på. Så det var også en mega underligt slutningen gjorde, det, ikke? Og oh, virkelig. Så vi vendte så lige til tage de sidste to timer, lige før at ja. kunne gå i seng, jeg, jeg var jeg mig selv, jeg kunne fandme ikke gå i seng efter det jeg lige havde oplevet, fordi ja. det hele faldt bare sammen om ørerne på mig de sidste to timer. <laughs> og det der skulle ikke andet at spille, hvor ikke, hvor man ikke bare kunne sige, nej. Og og det ligebevis det lige har, øh, for nu, nu kommer vi jo snart til en diskussion af StarCraft 2 og Heavy Rain, men hvis der skal være et argument. <laughs> hvis der skal være et argument, som jeg vil komme med her, så vi kan diskutere lige om lidt, så er det jo det her med, at. Og det er jo ikke fordi, jeg skal sidde kritisere Stark 2, for det er sindssygt godt. Og jeg vil overhovedet ikke sige noget dårligt om det. Jeg vil bare sige, at det som Heavy Rain gør, er noget, som ingen andre spil har gjort før. Det som Stark 2 gør, er noget, som Stark 1 har gjort. Og det gør det meget bedre end Stark 1, det er selvfølgelig klart. Fahrenheit, var ikke... Det er overhovedet ikke det samme. overhovedet ikke det samme. Okay. Ah. Uh, Heavy Rain er noget helt unikt. Og jeg håber, at der kommer mere af det. Jeg håber, at de bliver ved med at videreudvikle mm. de her ideer, de har skabt her. Fordi der er ikke noget spil, ligesom Heavy Rain. Og det er også derfor, jeg kan sidde og sige, at der er nogle ting ved Heavy Rain, som for eksempel historien, som ikke er fantastisk gode. Men helheden af oplevelsen er, for mig at se, klart det bedste, der har været i år. Og klart det vigtigste, der har været i år. Mm, præcis. Og der, der er nemlig, at du siger, er det det bedste spil, der har været i år, eller er det, det vigtigste spil, der har været i år? Fordi hvis fordi StarCraft var kommet lige efter jul, ja. Jamen, det har stadig været et, et super godt spil, men, men Heavy Rain, vigtigt. Det kom bare på det rigtige tidspunkt også, hvor at spil midt i bare freder altså, overhovedet Igen, for, for, for, for, for, for, for, for, for ligesom at vende tilbage til noget, jeg har sagt gennemt gange gang her, og altså, det her med sandkasseverdenen ikke? Heavy Rain kommer på et tidspunkt, hvor at spilmarkedet er domineret af utallige shooters, som man skal gå i covers, og, eller, cover, og utallige, awesome. utallige, utallige, utallige spil, hvor der er en eller anden kunstig, åben verden klistret på, mm. hvor Heavy Rain er noget fuldstændig andet. Og det det synes, bare er bare en række scener, du bliver ført igennem jo. Jeg kan sige, men man det er nok om på, på en god ej, måde du har man også valg, Men men selve det, en det en der med, med sådan altså du kan kun gå her ja, okay. men, men du men du bliver som du har følelsen af at det rent faktisk er dine Du der, har følelsen der, ja. af det. Ja, ja, men, er, det og, og, og, og det nej men det det er, det er derfor jeg siger du bliver ført fordi det er lige lineup illusionen af valg og indflydelse som det spil formår at gøre langt bedre end alle andre spil. Ja. Altså, der er ingen spil hvor jeg har ja. følt at det betød så meget det jeg gjorde. Præcis. Men når jeg så går ud og jeg spillede det har jeg indtid, ja, det er... der var intet jeg besluttede så. Og det er den livsyste ligesom, der med det quick time det... Events har jeg altid hadet det. Ja. Altså. Og det er fantastisk og, men, men, i det, det spil fordi det, man ja. kan fejle det men historien føres ja. videre og så selv... får du et blot øje Ja. Selv og man har, man, altså, selvom historien ikke ændrer sig, så har du stadigvæk stadig blå øje, og altså, det er din skyld. Altså, altså selv sådan noget som <laughs> det der crime scene, du første gang kom ud til med ham der han med solbrillerne, mm. hvor man sådan kommer yeah. op af en bakke, og man kigger lidt ud i en vej, når man så skal ned igen, så glider han. Yeah. Og det var sådan, selv den ene lille fucking uh, quicktime-sekvens, det var fantastisk for mig, fordi det eneste er jeg, jeg skal fandme ikke have beskidt tøj. Jeg er nødt til at klare det er perfekt, så jeg ikke får mudret tøj. Men, altså. men det er lige præcis det og Det, det, det betød jo ikke en skid, men det føles, som om det alligevel var vigtigt. Det er jo ikke altså. derfor, altså, ja. det, og, det, og det er jo ikke meningen, at man skal gå ind og sådan, sige, om nogen spiller et spil rigtigt og forkert og sådan men, men for mig var det helt vigtigt, det der med som Lars, at man spiller de i en øh, stræk, og så, mm. så, må, så må man acceptere de valg, man foretager. Ja, ja. Og, og da vi snakkede om det, øh, Peter, der, det var det her med, at du sådan gik tilbage og spillede nogle ting igen og sådan noget. Ikke? Jo, det, det, det, var, lidt... det var meget få ting. Ja, ja. det, det, det var ikke ting, der påvirkede historien, det var bare sådan, Og det er lige præcis hvor jeg tænker, at et... Heavy Rain lige præcis det samme, ikke skal gøre det. Fordi hvis man går tilbage, så finder man nemlig ud af det der med, at alt ja. er en illusion. Der er ingen valg i Heavy Rain. Nå, når, det er lidt ærgerligt, fordi altså... når Når det nu har sagt, jeg synes, den primære grund til at ikke spille noget igen, ja, ja. var fordi jeg skulle anmelde det. Præcis. Jeg, jeg, jeg ville ligesom vide, hvad mekanismen bag det var. Og hvis man ligesom trækker, øh, trækker scenetæppet væk ja, ja. og ser ind i maskinrummet så kan man også sige, at Heavy Rain... Altså, du det er en, en lige linje, du kan set. Det er lige slutningen. Slutning. Slutning. Slutning. Men det er lidt ligesom slutningen slutning ja. tre, med, at Det er bare sådan en montage-sequence, hvor der er en der fyr, der siger ja, ja. noget indover. Ja, ja. Det er men, lidt sammensiddel Men, men sigt, altså. det betyder ja. bare ikke noget, fordi at det der er vigtigt, det er oplevelsen. Og oplevelsen og, er 100% unik. Og lige meget, for, ja, det lige, nemt det, altså lige meget om slutningerne er lidt varierende eller noget. Alle, det, det bedste, jeg ved eller synes om Heavy Rain, er, at alle de folk, jeg har snakket med, der har spillet det. Deres opfattelse af spillet. Altså alle mener, de har haft en unik oplevelse med det. Og, og, alle, altså, altså, Men, altså, og, og det synes jeg er vildt næsten lidt smukt, næsten, <laughs> altså, at alle har bare sådan det der, det er mit spil, det er min oplevelse. jeg vil jeg gerne lige spørge, fordi nu bliver spørgsmålet stillet, det, spørgsmål stille, det vigtigste stille eller det bedste spil. Mm. Hvis, hvis Heavy Rain skulle være vigtigt, så ville jeg også sige, at det her, den her form for spil, form for historiefortælling, øh, ville kunne føres videre. Ja. Mm -hmm. Men ville man ikke, når man har prøvet det her, når man har prøvet Heavy Rain, ville man så ikke med... Hvad 2 en to, eller med Fahrenheit 7 milliarder eller hvad fanden der nu kommer som, som bruger samme ja. øh, samme skema ja. vil man så ikke blive træt af det vil man så ikke kunne, kunne regne ud okay jamen, altså det er jo blive jo på, på, på en enormt ligesom alt andet altså. lige præcis, og så sidder man så bare og tænker, tænke det handler om at jeg for, øh, jeg vil bare ikke Nej. men men men det er er det fordi ja. men, er det vigtigt eller er det bare det, det, det, er det en gimmick som dør om et år men det, det vigtige ved det er bare at sige og vise til folk altså du behøver ikke gøre det ligesom alle de andre gør det du kan gøre det på andre måder Pointen er, altså. pointen er, at det ikke, jeg synes ikke, der så kom et Heavy Rain 2, der har de samme spillelementer. Mm. Da Fahrenheit kom, mm. nu er der nogen, der sammenligner det med Fahrenheit, det er noget helt andet. Men da Fahrenheit kom, var der heller ikke noget, der var ligesom det. det var og det Og Og ligesom da, The Nomad Soul, som er deres foregående mm. før Fahrenheit kom, var der heller ikke noget, der var ligesom det. Der har ikke været noget siden, der var ligesom Fahrenheit, der har heller ikke været noget, der var ligesom Nomad's mm. Soul. Så det, som jeg gerne vil have, det er, at de gør noget... Helt ja. nyt. Og det, det er nemlig det. Det er ikke fordi, det skal gentages i den så er jeg også enig med dig, så bliver det jo selvfølgelig nej. ikke unikt. Det, det, det, det skal, skal det være vise med. nogle nye veje. Og det gjorde har også ved at øh, gøre det her med, at der var nogle scener, hvor du kunne påvirke nogle ting. Og det har man selvfølgelig taget videre. Det skal de selvfølgelig viderevikle, og så lave noget helt nyt over det. Mm. Jeg, jeg synes, at, at man gerne må, må se Heavy Rain i, i samme forstand, som øh, på sidste af de der svenske krimibøger. Det er så krimi -bøger. det alle ja, de svenske krimibøger. Det er det nye. Nej, jeg gør ikke. det gør jeg heller ikke. Nej, det gør heller ikke. Men jeg ville ja. <laughs> <laughs> Men jeg vil, jeg vil virkelig nyde hvis der, hvis der var et, et spil, jeg ja, man ja. egentlig bare gad at sætte sig ned og skrive nogle historier, ja. filme det i, i, i, ja. i heavy rain, ja. øh, det er stilen, mm. sådan jeg hver år kunne sidde og lige få en, en Ja, læs en blot. bog, Fordi det skulle være hvad jeg har med. Det Heldig var næsten også det, der var ideen med Heavy at det skulle fortsættes, og det valgte de så at droppe til fordel for Mubu. Ja, men lad os håbe så nu, han, at de har fået Mubu på titlen, ja, ja. at de, de, de, de har sagt, at de, de no. ikke gør Nej. det. Men så kan der komme et nyt spil, som måske ikke gør det. Ja. Det kunne også være rigtig fedt, men det, det men, det, men, det, men det gør jo ikke, at man ikke kunne gøre noget helt nyt og sådan nogle ting. Men det er derfor, jeg siger, det er en grund for menneskelig spilinteraktion. Har taget et skridt frem med Heavy Rain. Altså for, for mig er Heavy Rain mega vigtigt. På samme måde som jeg synes Fahrenheit og The Normal Soul var mega vigtige i spillet. Ikke fordi at de gjorde, at, at det sådan var fantastiske fantastisk spil. Men fordi at de minder folk om, hver end de laver et spil, minde de minder folk om. Altså, gør noget nyt. Prøv at gøre noget nyt. Minde. Hvis spiludviklere bliver dovne og bare laver spil der ligesom alle de andre, så er det rimelig kedeligt. Det er meget mere interessant så snart. altså Alle skal bare prøve at være nysgerrige og prøve at finde på noget selv, ellers er det ikke spændende. Det er ikke fordi andre spil skal være som Heavy Rain i fremtiden, andre spil skal bare prøve at gøre det som Heavy Rain. Jo, sige, og prøve i det mindste at, at, at, at redefinere den. Lad os prøve sig. at holde ja. den her, fordi at nu vi begynder også meget at komme ind på det her diskussion imellem for eksempel Starcraft 2 og ja. Heavy Rain. Og der er jo en helt klar distinktion, vi kan opstille. Vi nytter lige... lige den pause først. Ja. Og man kan sige, at den distinktion, der former sig, er jo det her med det vigtigste spil kontra det bedste spil. Ja. Så kan vi argumentere lidt frem og tilbage. Men, ja. ja. men det tror jeg, vi prøver at kigge på efter en lille pause. Næste op og ned. Og vi er nu tilbage i podcasten. Hvad? Hvad? Ja. Vi har lige haft en lille pause, hvor vi kan give på skins til Minecraft. Og oh, digestive kiks. Ja, uh, måske digestive oh. kiks på bordet. Har det lavt? Jo. Tag en, for Ja, du får en. Et spændende indblik behind the scenes. Jeg beklager til dem i redigering 10, hvis de hører vores podcast. Oh, fuck. Ja. Jeg hedder jeg dem i ja, det. det gængs i. Jeg hedder dem i det gængs i. må gerne kontakte os på vores e-mail. Nej, det måske ikke. Okay. Hvad er vores e-mail? Det kan jeg ikke huske. GameToastPodcast at jo man, man vil lige skulle ind og kigge efter mails. Det, er, fede, ja, jeg. det kan jeg lige gøre. Snak mere om et eller andet. Ja, øh, altså det vi ligesom er kommet frem til det er, at Starcraft 2 er årets spil. Ja. Nej, 2010. det vi kommer frem til det er, at vi er ved at diskutere en spændende diskussion. Ja, jeg ved at sige, den er, den er faktisk spændende. Altså, øh, vi, har, vi har arbejdet lidt med det her med det bedste mm. spil kontra det øh, vigtigste. Ja. vigtigste spil. Og, altså, er det det, vi kan sige? Er StarCraft 2 det bedste spil og er... Det der andet Rain noget rain. det vigtigste spil. <laughs> altså jeg synes jo, at StarCraft 2 udmærker sig ved at være præcis ligesom det var for 12 år siden. Mm -hmm. Jeg synes, at det udmærker sig ved ikke at være præcis det. Jamen, jamen, det er udmærker sig ved at være præcis det, det samme synes, det godt. og godt. Fordi hvis det bare havde været det samme her, så havde det været en skidt ting. Hvis sk sk siger, på så kamp kampagnen er noget helt ja. anderledes. Ja. Også multiplayer og også multiplayer. Altså, StarCraft er et genialt spil, øhm, men der, der, altså, der er sket så meget. Altså, der er meget, der snakker om fra 1'eren til 2'eren, også i Mars' effect, altså, der er nogle små øh, forbedringer, der er sket mm. i inventory ting, og så jeg ja, bla bla bla. I, I Starcraft 2, i forhold til 1'eren, der er sket så meget, ja, som føle... gør det nemmere men, at spille, det som gør det... Men anderledes, og det er jo det, der er det fantastiske. Det det ja, det føles så anderledes. Altså, bare, bare små ting, som at du kan have flere i command groups, end, end bare, hvad er det, man kunne have? 12. 12 eller sådan noget i det 12. første. Øh, og, og sådan noget, at, at, at det er nemmere at styre øh, dit micro øh, sammen med dit makrospil. Hmm. Det, det, det gør, at det er mere tilgængeligt at, at se sig selv som potentielt en af de største spillere. <laughs> det, at der også er turneringer, og, og, og, og at man kan følge med i det, og så det. Ja, ja. Og, men, øh, men at, at man i dag kan se sig selv som... Det kan jeg sgu godt overskue lidt, fordi jeg kan også trykke på en masse taster. Jeg kan hamre i tastaturet, der sker et eller andet, Jeg forstår, hvad der foregår. I stedet for at man skal være koreaner og være født med tastatur i munden, altså... Du skal ikke spille det med munden, jeg synes, at det, er godt, det er helt forkert. Det gør korean, jeg ved det, jeg ved det. Jeg har lige lidt joker, om synes, for lige at øh, måske, øh, løse den her gårdske knude op. Mortens nummer 1-spil jo. Ja. Veld og funder. Nej. Ja. Nej. Hvor, mange, hvor mange har spillet det? Det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Men jeg synes stadig, Så... det var rigtig, rigtig dårligt. Okay. der var fem ud af fem. Altså hvis Morten var ja, her, og du ja. ikke var 6. Nej, Nå, ja, ja. Du var så, så, så ville det være 5 5, der spillet. Så ville det faktisk være årets spil. Okay, hvis, det. hvis ingen af jer var her, var der, var der 100 procent, der havde spillet. Jeg har også spillet. Hvis vi havde jeg, jeg har også spillet. Det er en mega dårlig analogi. <laughs> Shut up. <laughs> jeg har et spørgsmål her for vores mail, som måske lige kan hjælpe med, Nej. så lidt op på Stefanie. Det er slet det er. ikke det eneste, vi laver nu. Jo, vi kommer jo, jo, ja. gerne ja. Ikke hjælpe, ikke? Vi elsker og Peter, det oh. øh, kan jeg ikke udtale mig om, det er ikke nogen, nogen vi kender, det er ikke nogen vi kender, det er mig Hej Game Toast, jeg vil bare høre hvad hey, I synes om Rick Rolls, og oh, hvis der kom et nyt Wee Sing, hvorfor en Rick Astley-sang skulle så være med? Har okay, Han altså, lavede med en en, vi det, snart, er det, det jeg tror jeg Laster skal. altså never gonna give you up er den eneste Rick Astley-sang, der, ja, der findes så jeg forstår ikke spørgsmålet. Nej, han var, han, han var genetisk programmeret til ikke at lave andre sange end men, det. men hvad vi mener om Rick Rolls? Jeg, jeg elsker har... dem. Jeg elsker dem. Du elsker dem? Det var yep. meget fedt i 2006. <laughs> men jeg synes også, det var meget fedt i 2007. Jeg synes også, de var okay i 2008. Jeg synes, jeg toppet min Rick. <skræls> yeah, det er den nye single med Rick Astley. Du skal jo ikke modbevise vores facts. <skræls> Hvordan stopper man stoppen, det? Det <skræls> kan It can never be stopped. Okay, okay stop. Ikke, uh... det var en uh, mail, der måske er kommet sådan lige to år for sent eller ja, sådan noget. jeg, tror ja. måske... Ej, jeg, jeg, jeg synes, Rickroll Roll kører stadigvæk, og jeg synes, at jeg, jeg toppede min Roll karriere da jeg tog en Rick Astley med ny plade og så i coveret på en, en fed plade og sagde til min at man ikke beder at sætte den på. Jeg synes den analoge Rickrolling. Det... Ej, så er det det. lidt rigrollen dig selv. Altså, jeg synes mere, du skulle putte den i, og så skulle han være at gå hen og tage den, og så sætte den på. Så er ah. lidt bedre at være Roll. Du ah, skal du opfordre ham til at tage den jo. Det var det, det var du var det på jeg en, eller en eller anden måde kæmpede han ikke med at gøre det. den plade og så sagde han jo det skal jeg sådan den på og så kom han. en. Jeg, jeg, jeg, jeg synes jeg ikke man ikke ser det på pladen. Nej jeg var fuld gå. <laughs> jeg tror ikke man kan rickroll fulde mennesker. Tilbage til heavy rain. Tilbage til rickroll. Hvad med pizza rolling? Kan man pizza roll folk? <laughs> er, det den, er det den nye? Den nye. Giv ja. gi gi dem noget mad, så tror de, det er sprængt hare, men, men så er det Pizza roll. Tilbage til Heavy Rain. <laughs> lige det, <vi> lige, <laughs> <That's not. laughs> lad os lige tage en lille opgiv ja. Lad os se, hvor vi står. Christian og Tommy, hvor står I? Starcraft 2. Heavy Rain. Starcraft 2. <laughs> okay, uh, Lars og Johannes, hvor står vi? <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at gå ind i en ordklue om om det bedste og det vigtigste stadigvæk. Fordi at... Hvad, hvad skal vi finde ud af? Årets spil. Så så du det bare er heavy mere rain. årets spil. Ja, så kan jeg jo ikke ordklue. Så ved jeg det ikke. <laughs> <laughs> jeg, siger, jeg siger heavy rain. Du formåede jo alligevel Lars. at lave en top 3. Det du også, Lars. Og det det, det, det som det fører os til, Ja, det er mig. Peter! Og så ved Lars, Lars har jo rent faktisk StarCraft og Heavy Rain yeah. i top 3, så han er stadigvæk også, shut op en shut af dem. Lars skal lige vælge først, så må vi ligesom så. se. Men det kan jeg simpelthen ikke. Men hvad siger du, Peter? Jamen, det er jo så det. Um, den korteste, jeg har spillet StarCraft 2, synes jeg, det har været et fantastisk fucking spil. Og jeg elsker det. Og det bliver nok ved med længe. Og det, du har set og GSL. selv. Men. Ja, jeg også det. Men. Oh, der jeg er én ting ved StarCraft 2. Så for mig at, gøre, at det aldrig nogensinde bliver det samme som StarCraft 1. Det, det kommer aldrig op på det Der er ikke noget sex. Der er ingen Pandaberg-guy. <laughs> jeg skal aldrig have introduceret dig til Pandaberg-guy. <laughs> det skulle du ikke, nej. Ja, altså, men jeg, der er Jeg er kan sagtens matche en Pandaberg-guy, hvis du har brug for det. Gør det, det siger, så kan jeg i 2011 sige, at yeah, det var det, det, det bedste ikke spil, som vi skulle sige. Vi anmeldte ikke much. Men som det er nu, <laughs> det har det er, nu er der ingen Pandaberg-guy i StarCraft 2. Mm -hmm. Jeg har godt lavet en Pandaberg-guy. Jeg prøver lige at skinne Pandaberg-guy. Red Dead Redemption. You guys. Okay. Jeg, vil, jeg, jeg vil sige på den måde, at der er ikke nogen tvivl om, at de 12, 14, 16 bedste timer, jeg har tilbrug, tilbragt med et spil mm -hmm. i 2000 hvad var vi endnu? 10? Ja. <laughs> Red Dead Redemption! Det var, da, du tvang mig til at se Red Dead Redemption previews. Ja. Nej, det, det, det, <laughs> det, det har godt. været i Heavy Rain som den oplevelse, det var. Mm. det er bare det er svært at lukke øjnene for de 100 fantastiske timer jeg har haft i StarCraft 2. Og selvom at hver eneste time, time for time, måske jeg bedre i Heavy Rain, så er StarCraft 2 bare for monumentalt til at lukke øjnene for. Jeg har også til at sige, um, jeg kan, godt, jeg kan godt lide StarCraft 2. Men... Altså, Heavy Rain ramt noget i mig, rørte noget i mig på en eller anden måde, som, som, som få spillere gør. Nej, dog ikke. Inden, det er da ikke altså. over Heavy Rain. <laughs> Nej, men, men He Heavy Rain rørte ned i mig, som, som, som det ikke, som jeg ikke husker mange andre spillere har gjort, og det gjorde StarCraft 2 ikke. Men du og af den fjern. simple grund er jeg simpelthen bare nødt til at sige og det, at jeg ikke har spillet nok StarCraft 2, til, som du, du siger, altså, Jeg har ikke spillet Kampen <laughs> igennem, men det er sådan set underordnet, jeg. Men så altså. skal du bare høre på, hvad jeg siger, Men du ikke spillet Heavy Rain. Min stemme falder på Heavy Rain. Det er men det ligger på Lars. Men det her med men det er kun fordi ingen andre vil have at jeg siger Red Dead Redemption. Det her med Heavy Rain som, som det vigtigste spil, altså det er også et spil. Det er vi nødt til at definere. Ja, ja men, men altså, hvis vi skal diskutere de kvaliteter som Heavy Rain har, som kan nominere det som mm -hmm. årets bedste spil, hvis vi skal snakke om det som det vigtigste. Så, så er det nytænkning, nyskabning, og, og, og det, at det... Men det indlevelse, indlevelsen, det er... som jeg synes er centralt. Ja. De, de der ting er noget andet, ikke? De der ting er noget, som vi kan sige sådan noget med, men uanset hvor godt spillet er, så har det da trods alt noget nytænkning og sådan noget. Det er fint nok. Det, det er én kvalitet. Men, ja. det kan, men det kan man jo ikke vinde årets spil på. Nej, nej. Det, man kan vinde årets spil på, er, at det er den mest indlevende oplevelse, jeg har haft i år overhovedet. Og jeg vil tro så meget, som at alle, der har spillet Heavy Rain, nok vil være enige til at give dem ret her. Og sige, hmm. at der er ikke... Der, der er ikke en scene i det andet spil, som er mere intens end en scene i Hämby. Mm. Det er jo det. Og aldrig har der været et spil, ja, hvor, sige, det, er... hvor det har været så vigtigt at lægge en tallerken pen på et bord. Altså, eller eller... helt, helt ja. alvorligt. <laughs> Selv det. De der alle de bitte små, små, det bitter, små ting i Heavy Rain. Ja. alt føles virkelig vigtigt. Og som det ikke er det. Det føles så vigtigt. Det Føles mere vigtigt end noget andet. Nogle spiller. det er alt vigtigt. Selvom det ikke føles vigtigt. Det er også faktisk spørgsmål ikke, om det god. <laughs> det man måske kan tænke på, det der med, hvad, hvad er det, vi vurderer fra? Vurderer vi for kvantitet eller kvalitet? Ja, okay. Og det, jeg altid vil vurdere, det er jeg altid vil vurdere ting efter. Men, så, du kan ikke definere Stark 2 som er, kvantitet. Nej, du kan ikke, du kan ikke sætte kvalitet og kvalitet op på hinanden jamen, og så sige, Heavy er men, men det gør jeg bare med alle de andre spiller, jeg har ikke 2. Jeg siger bare, kvantitetsmæssigt kan det kvantitetsmæ godt være, at jeg har brugt længere tid på henholdsvis Mars Effect 2 3, Assassin's Creed de timer, jeg har brugt med Heavy Rain, er så gode, at de overgår alt andet Jo, år ja. for mig. De fem minutter, jeg har brugt på StarCraft 2, første gang jeg spillede det, var bedre end Heavy Rain hele gennem en Hvad med de resterende 200 spillet. timer? Lige så gode. No, okay. Det er også set. fair, men, men altså, altså, det, det, det, bedre. det jeg kan sige bare, at det spil har noget, som ingen andre spil har, og det synes jeg er det, der gør det til overspil. Men, men altså, jamen, altså, kvalitet, kvalitet, altså det... Det er jo ikke fordi, jeg bruger meget tid på Starcraft 2, at jeg mener, det er et godt spil. Mm. Altså det, det er virkelig fordi, at, at alt, hvad du gør, alt, hver eneste enhed, du bygger, den tid, du bruger på at, at vælge bygninger, og sætte noget i gang, sætte noget i gang med at bevæge sig et sted hen, sætte uh, den rigtige build order i gang, finde ud af, hvad fjenden gør, reagere på det, bam, bam, bam. Alt det der, det, det kræver virkelig, at du, uh, du har styr på, hvad du laver, og hvad fjenden laver, og hvordan spillet fungerer. Kvalitativt er der så meget at tage af og give af, at det er, det er mind-blowing, så komplekst og så tilgængeligt, det spil er. Og, og det er det, der gør StarCraft 2 til, til for mig at se årets spil, absolut. Også selvom det, det måske bygger på en, på en formel fra StarCraft 1. Øh, fordi StarCraft 2 har simpelthen gjort det til, til noget, man kan arbejde med. Øh, til noget... Det er meget svært for mig. Altså, og, og... Altså... Jeg, jeg er jo i den situation, jeg kan ikke rigtig sige... Jeg kan ikke komme med et definitivt argument, der siger, at det en er bedre end andet, for jeg har ikke spillet ret meget meget Starcraft 2. Nej. Min umiddelbare handling er bare, at jeg har svært ved at se, hvordan at en efterfølger i et år, hvor der kommer et spil som Happy Rain, kan være det, der bliver overspillet. Det som jeg ser, det er, at Starcraft 2 er muligvis det bedste spil de næste fem år, de næste 6 år, hvor at det hver eneste dag vil være sjov og spille et multiplayer-game. Ja. Og der kommer har of the Swarm og the Flaming groter, Skagguy, øh, tredje uddelser. Igen vil vi jo være med at være, være, være et vigtigt eller godt spil i mange år frem. Men nu fra beslutningen om, eller ud for, for tanken om, hvad var det, der var i år, der sådan virkelig skinnede, øh, skinnede igennem? Så er Heavy Rain jo det der, det er det er det var i år, det var. Hvor StarCraft 2 har været på, på, på vej de sidste fire år og kommer over de næste fire år. Så det, det bliver lidt svært egentlig bare at, lige, at sige, at det var 2010, at StarCraft 2 var godt. Fordi StarCraft 2 må til at være godt. Fra vi hørte, at det kom, til vi hører, at StarCraft 3 kommer. Og det er jo sjovt, nu ligger den jo på Lars som sådan som sådan den afgørende stemme. Hvis det havde været demokrati vi kørt her på Gamecast. Vidste det <laughs> og bare ud fra Og, og, men, og, og det sjove ved det er jo at du har, <laughs> du har jo siddet og vurderet at StarCraft 2 var nummer 2 og Harry Reach var nummer 1 sådan set. Yeah. Ja. Ja, yeah. synes men det er det, det. det ved Every Rainows Det kan du selvfølgelig lave om, mm. men det er jo interessant at du har gjort til den tanke. Jeg vil sige at udover at, at, at jeg har gjort med den tanke som rent uh, mæssigt, så har jeg også tænkt lidt på at jeg er på GameTest spiller Playstation, så det, at jeg har taget et ikke Playstation-spil ind, har sådan ligesom... Mm. Jeg har overvejet faktisk kraftig, at jeg skulle lade være med at sætte det med, bare for at sige, at, at... en af mine runner-up, Enslaved, også et fantastisk spil fra i mm. år. Men nej, jeg holder fast på, at StarCraft 2 kan ikke vurderes på en etårig skala, men det kan Heavy Rain. Og og det er Så du siger, at Starcraft 2 er dit livs bedste spil, <laughs> men Heavy Rain er det her års. Altså, jeg vil sige, sige at Star, Starcraft 2 er tids bedste spil. Og jeg ved, at år er år 10 nu, så begynder vi at diskutere, fordi folk er ikke enige om, om 2010 hører med i, <laughs> Vi har det halvandet første en halvandet minut år tilbage, før vi skifter bånd, så vi skal lige... Uh... Præcis, om det er med det første år 10 eller det andet år 10. Jeg vil sige, at Starcraft 2 er årtidets bedste spil. Det er svært, Heavy Rain, Heavy, Heavy, Rain er år 2010s bedste spil. Så det vil sige, at det vi konkluderer ud fra den her lange diskussion er... Heavy Rain er årets spil. Nej. Og, nej, og spil det, til du dør. Jeg forstår ikke Lars' argument. Nej, vi fortsætter på næste bund. Hvorfor? Vi har, at der er mod 2? Nej, nej, det er der ikke tre mod to. Lad os da indskutere videre på næste bund, det synes jeg da. Det er meget vigtigt, det er. Jo. En umiddelbare status er i hvert fald, at Heavy Rain er årets spil. Man kan ikke definere årets spil ud fra, hvilket spil betyder... And noget the, the i det år lukkede i det år, nej, det er det Lars siger det, det han siger det, det betyder We're noget af det år airs. alene yeah. i det år, yeah. men, men Starcraft 2 kommer ud i det her år i 2010 yeah. og vil betyde noget for altid. lille <laughs> på til forbund, Og Heavy rain done. Og det, og det er rigtigt. For ja. vi kommer til at få meget mere ud af StarCraft 2. Vi kommer til at sidde og se og råbe af koreanerne mens de sidder og spiller og vi kommer til at spille mod hinanden og det kommer til at blive fantastisk det næste men, mange men, år. Men det kommer an på om du sætter men, men, men, men jeg så rigtig godt men jeg kommer ikke til at huske. jeg smagte op en gang og det var rimelig også. Jeg kommer ikke til at huske. Jeg kommer <laughs> ikke til at huske at StarCraft 2 kom ud i 2010. Det kommer bare til at være et et monument i sig selv, et evigt monument. Velkommen tilbage til uh, Game Toast. Game Toast, episode 6. Yeah. Woo! New har, Year. Vi havde vi en vi lidt ufrivillig uh, pause, fordi at vi løb tør for få... Har vi taget en, en, en lille syv syv timer? Nej. Jo. <laughs> Jeg har læst forkert på uh, <laughs> diktafonen, der stod, så der, to der stod timer. halvanden time. Okay. Så. Halvanden, syv... Halvanden time er vi nu. Sanded. Og vi er på det sted, hvor at vi... Ikke rigtig er i stand til at sige, hvad der er årets bedste. Altså StarCraft er et godt spil, og det der Reign noget er, er stadig et vigtigt spil. Et dårligt spil. spil. Et dår, dårligt, <laughs> men vigtigt, fordi det kan noget, som vi ikke ved. Så men, vi er blevet enige om, nummer 1. Okay, det er et, et element, som jeg lige vil bringe op, spørg. før vi går over til noget andet. I StarCraft 2, ja. der er ikke noget sex. I og Heavy Rain, det er der. Der, der er 9 er, er, er kvinde i StarCraft 2. Der er nogen. Det, det er 6, 6 nok. Er. Er var, jeg, jeg var, var så undskyld, en, men der er en nøgen no, Heavy Rain. Det er nul i StarCraft no, 2. Når no, et no, hatchery. hatchery. <laughs> laver et hatchery. æg. Så er der jo så er reelt det seks med sig selv eller noget mener det? Ikke seks grej, altså, men der er jo vel nok. Søger hovedet betragtet som flere end Der er forklædning. Drones. Der er Hver eneste gang de løber tilbage med nogle mineraler, så afleverer de lidt mineraler ja, og det lidt de... sad. <laughs> <laughs> den, den her podcast, den er ved at blive til den uh, hemmelige podcast. This podcast nu. <laughs> is over. Det er fantastisk. Så sex. vi kan ikke blive det der bagefter? <laughs> Nej, jeg bliver ikke til. Uh... Okay, men det som vi ligesom øh, kom frem til i løbet af øh, vores øh, ufrivillige pause, hvor vi øh, diskuterede verdenssituationen og forskellige ting, hmm. det er, at Heavy Rain er måske nok det vigtigste spil. For yeah. nogle af StarCraft 2 måske det bedste spil er, at er vi ikke rigtig i stand til at lave en vurdering. Ja. Det vi dog kan lave en vurdering på, da, da, da, da. som vi egentlig har valgt, eller vi øh, egentlig havde valgt, at vi vil sige, ikke kunne tælle med, fordi det ikke er udgivet i år, ja. men som overall bliver. Årets spil, Game Test, det er... verdenshistoriens bedste spil. Ja, måske. Det er The Premonish. <laughs> <laughs> altså, det er jeg med på, men okay. Det er så udkommet, men det er ja. fantastisk. Men uh, det er Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft. Minecraft! Minecraft! Minecraft! Vi skal bare spille noget Minecraft her bag. så ja. så meget, ja, yeah, no, okay, okay. okay, bliver fandt. Grunden til, grunden til, at vi har valgt Minecraft, yeah. uh, det, det er fordi, det er det, vi har spillet mest. Nå, Mest involveret i. Altså mulighederne i det, uh, jeg ved det ikke, altså det, det, det, med, kan altså, bare så det meget... er I, i bund grund af det spørgsmål om, at det vi har og snakket om indtil videre, det har været det vigtigste spil over for det bedste spil. Mm. Det kan vi ikke rigtig komme frem til en konklusion på, men det kan vi sådan set Minecraft. Minecraft er både det bedste og det vigtigste spil. Ja. Fordi det som Minecraft kan, det er, at det nemlig ikke tager spilleren i hånden. Det der spilleren oplever sin egen historie gør sin egen ting og træffe sin egen valg, samtidig med, at det er noget helt unikt, som ikke rigtig har set før. Præcis. Og er selvfølgelig også det mest skræmmende spil, vi har set. 100 procent. Ja. De creepers, de er fucking uhyggelige. Ja. Uh. <laughs> ja. Og der, der kan man måske lige lave en lille reklame for mig og Larses nye Minecraft-verden. <laughs> hvor vi undersøger forskellige samfund. I skal lige samfund, vide hvad serveren altså. hedder før jeg kan Ej, nej, nej. Men før jeg ved hvad serveren hedder se skal I lige vide hvad Minecraft her. er. Øh, Minecraft er et, et dejligt lille spil hvor det lille. kæmpe spil. Et dejligt, lille, bit, kæmpe. lille spil hvor det går ud på at du går rundt og, og oplever den største verden du overhovedet kan forestille dig. 16 gange større end jorden. Potentielt. Altså det hele bliver generelt. Hvis du vil, kan du gøre hvad du vil. Men du det du vil, så kan så du kan ikke du gøre noget, gøre, hvad du vil. Du løber rundt. Gøre du løber rundt i den her verden som bliver genereret øh, med ørkner, skove, store bjerge, dybe huler, grøfter. Øh, for. For. får og creepers. Og jamen altså det grundlæg, okay, grundlæggende, Minecraft er en verden der bygger ved kløsser. Så kan man også ja, få en creeper. Nej. Nej. kun grundplis. Kan man um, putte en sadel på krisen? Yeah, du vil <laughs> ja, du kan ride på den! Det er sindssyg. Jeg har set Lars gøre det! Okay, okay, nej! Oh nu, nu, nu, nu. my! Du kan ride ja. på den! Og oh my! Hvordan lå man en sadel? Den, sad? den finder man. Det var det, jeg troede var en stake i starten. Men <laughs> det viser var en i dungeons. Den Der, der ligner en gummibod, der skal trækkes i. Du kan kun finde op. dem i Dungeons. Oh, men det er altid. altid mm. Minecraft is blowing my mind every day, man. Oh, I hvert fald. I hvert fald. skal It's, it's, it's blowing my mind. Ja. <laughs> oh. hele, hele verden er bygget jeg op jeg af klodser meget. der er 1 x 1 meter, og dem kan du så fjerne eller mine, som det er det du gør, og bygge om til huse, peniser og få. Yeah. Alt efter hvad du har lyst til at bruge ja. for. Ja. Du kan du få. Man kan ja. bygge for hvis man vil. Og det er fantastisk. Alt, er hvad du ser i verden, kan du interagere med, og, og du og kan i, skabe nyt, som igen kan interagere I sidste interagere er der en ting her. i Minecraft, som, som gør det meget mere skræmmende og episk end noget som helst andet, og det er minerne. Ja. I sidste ja. er du nødt til at mine dybere og dybere for at få de gode ressourcer, ja. de, som egentlig kun er gode, fordi det, man synes, de er fede. Men, Hvis du fjerner en Når du graver i jorden... Og du lige nær bare slår igennem en enkelt blok sten, og der bare er et kæmpe hul inden bag den. Og du ved ikke hvad det er, men der er mørkt, og der er garanteret farligt, og du kan høre en zombie et eller andet wow. sted. Nå, den siger. <laughs> Tak Lars. Øhm, den følelse man får, først så er at man støder på et gigantisk grottesystem, og ikke ved hvad det er. Ja. Der er intet andet, der nærmer sig den Ej, jeg, jeg, havde, jeg, jeg, havde, jeg havde en rigtig fed oplevelse hvor fordi jeg byggede øh, det der Minds of Moria, sådan kæmpe, kæmpe øh, <laughs> halvd med søjler. Øh, og så øh, jeg havde bygget den på Peaceful øh, og det var sådan en rigtig fed mine, og så var der ingen finere end Peaceful nej, så, så fik jeg to venner til at komme midt ind tilbage og så altså, er det var ikke Peaceful længere og så er det blevet overtaget af skeletter. Og, så, og den ene han siger bare, this is not a mine, it's a tomb. <laughs> det er fantastisk, ringes her moment. Episk. <laughs> <laughs> Men sker, altså, det er ikke så langt, siden jeg begyndte at spille uh, Minecraft. Jeg genererede sådan en, en, en verden, hvor jeg bare tænkte, jeg vil bygge et lille stille og roligt hus. Uh, Gå lidt rundt, så finder jeg sådan en stor hule rimelig langt væk fra mit hus, hvor efter jeg tænker, at jeg vil bare bygge en... Og Nu er det gang hele vejen hen til hulstimmet, hvor jeg så støder på hulstimmet, hvor det er meget, meget, meget større, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Og jeg er ikke engang færdig med at udforske her hulstimmet nu. Og det er det der er så fantastisk, at man bare støder på ting undervejs. Ja. Og så tænker jeg bare, det skal jeg gøre. Og det, det er ikke fordi, alle de ting, som... Altså før jeg ligesom begyndte at spille Minecraft, så hørte jeg om sådan nogle vanvittige ting, Lars lavede, med at gennem for en, en indejning og have en mark og sådan nogle ting. Sådan nogle ting, der nød til at tage sindssygt lang tid. Det, det, det fantastiske ikke? Minecraft er bare, det tager faktisk ikke ret lang tid. Nej. Og man kan så spille det i fem jo, minutter og stadig Lars' La La glas- og, og lavatorn har taget ret lang tid, jo, jo Men, men, <laughs> men du, det der er så utroligt, det er, at du kan spille Minecraft i 20 timer i træk og stadig finde nye fascinerende ja. ting. Ja. Du kan spille Minecraft i 5 minutter og stadig have den hele, bedste oplevelse. At det hele bliver genereret. Det er det der med, at, at du lige pludselig finder et hul ind til ja. et helt nyt hulesystem, eller en hel, et helt nyt ja. område, og står på tjersken til... Jamen, dit eget lille digitale univers. Præcis. Og du kan gøre med det, hvad du vil. Du kan og også, over, du kan også det er faktisk monster, noget, jeg synes er også er væsentligt på, at vi ved alle sammen godt, altså, det her er, hvad der er i Minecraft. These are the kinds of blocks, there ja. are. Altså, ja. og, og der kan ske et af det. Men stadig, lige meget hvor meget, man ved om det, når du så oplever det, når ja. du kommer ind i en grotte ja. og du ikke ved, hvad det er, så du godt ved, hvad der potentielt er, så er det stadig lige så episk, hver evig eneste gang, du finder et system. Det ja. bliver aldrig kedeligt. Det dit... Et af de mest episke oplevelser, jeg har haft i Minecraft, det var, hvor jeg blev væk fra mit hus. Og det var virkelig kritisk. Så jeg, jeg, jeg gik rundt i to-tre dage. Der var jo døgnrytmer i, i, i Minecraft. 14 minutter. Ja. ja. Og det var nok faktisk ja. nærmere ja. ja, fire timer. Ja, jeg, jeg, var jeg var simpelthen bare blevet væk på den onde måde. Så fandt jeg ud af på nettet, at man kunne bygge et kompas, der altid viser tilbage mod det sted, man startede spillet. Og jeg vidste jo, at mit hus var en ad af det. Så har jeg bygget et lille midlertidigt hus, satte et motiverende skilt op, der sagde I will find my way back home Og gravede dybt for at, finde nye, den her eller? for at finde den her eksotiske ressource, som man skal bruge for at lave et kompas Red, Red Dust Red Dust Finder det, laver et kompas Og starter min episke syv dage rejse Tilbage over have, kontinenter Og hver nat, når, når, når solen begynder at gå ned Skynde sig og bygge et midlertidigt ja, ja, hus Hvor man må gemme sig når det bliver mørkt i Minecraft, kommer der monstre, hvis ikke vi har fået sagt det. det ja. hun, hvor jeg kunne gemme mig, ja, og så rejse jeg hjem endelig. Det var en fantastisk oplevelse, der jeg på horisonten lige pludselig så mit hjem Firecrown tårne fra et bjergtop. Og jeg bare tænkt ja, jeg har gennemlevet den mest episke rejse i noget computerspil nogensinde. Ja. Men i samme øjeblik. <coughs> Altså Men, det... Og, og det der det er så fascinerende ved det, fordi min, den første verden, jeg lavede i Minecraft, der startede på sådan en lille ø, og jeg kunne se sådan en kontinenter lige ude i horisonten osv. Så mm -hmm. Men sådan en lille bitte ø, hvor jeg tænkte sådan, her bygger jeg mit hus, her er sikkerhed for monstre osv. Det vidste sig så, det var jeg ikke, fordi de spawner bare sådan mm -hmm. lidt rundt omkring. Så jeg brugte en hel masse tid på sådan at finde noget træ til at bygge et hus af. Jeg havde ikke fundet noget kuld, så jeg kunne ikke bygge nogle fakler. Så <laughs> hver gang det blev nat, så gik jeg bare ind i mit hus og lukkede alting og grædde til, og så gik er det der endnu? Nogle gange kigget jeg sådan noget smadret af det lille hul, at vi kiggede op. Og så var det, at det var ikke dag nu Så, så skal jeg, jeg blive sådan en blog igen og sådan noget. Det mest fascinerende var, at jeg vågede mig aldrig nogensinde væk fra den ene lille bitte ø, jeg startede på uh -huh. i den her verden. Fordi det var så pissepanisk for at komme væk. Uh -huh. <laughs> og jeg havde stadigvæk en fantastisk oplevelse. Ja, altså det argument, man glæder om Minecraft, det er, det er mere et computerspil end noget andet. Ja. Man kan sige, Heavy Rain det er meget filmisk. Mm. Uh, Starcraft, det er sådan noget, det ligger så meget op af sådan, sådan board games og sådan noget, ja. Ja, så, men altså et spil som Minecraft, du kan ikke finde noget Nej. andet, som Overligere. det ligesom ligger no. op af, det er simpelthen, det er bare det er computerspil ligesom. i den renste form. Ja. Mm. Det er leg, og det er Lego-klodser, men det er bare Lego-klodser med det formål, du selv vælger at give det, og det er selv oh, ja. Lego selvfølgelig også i virkeligheden, men, men det er jo bare det, altså det... Det fører tilbage til tider, hvor man sad og prøvede at bygge det ja. flotteste tårn i LEGO. Jeg kan den kage, jeg byggede på en af de første serverer, vi lavede. Derfor, Martha, du byggede op i luften. Ja, jeg, jeg, jeg byggede højt op i luften og begyndte at lave en kage deroppe. <laughs> og så hang den bare op i luften til sidst, og det var smukt. Det var dejligt at se. Oh, Minecraft, Langs, åh, Minecraft. Det, okay, det er fascinerende spil. Skal vi bare stoppe der her podcast oh, og spille Minecraft? <laughs> det, det er måske værd at nævne, at så snart vi er færdige med at optage den her podcast, skal vi faktisk spille Minecraft. Og det er måske, og det er måske også derfor, det er årets spil. Ja, det, er det, altså, altså, ja. det er jo ikke, fordi vi går hjem og, og tænker, så, nu skal jeg spille Heavy Rain igen, eller, nu Nej. skal jeg hjem og spille Starcraft 2, eller nu skal jeg lave en turnering, eller et eller andet. Nej, vi skal bare vi skal lege. Så vi skal, noget skal, grave. Grave. skal lege, vi skal grave. Præstens, ja. Men... Men... det, det der med, hvad der er det er sådan, smukke eller episke Minecraft, nu så vi om det der med, at at enhver ting, man finder, er ens eget. Det, jeg lige har synes er fantastisk ved at finde et og sådan noget, er, at du ved, at ingen andre har nogensinde set det her. Precise. Alt er randomly generated. Selv hvis du spiller Precise. online med andre folk, så er der en god chance for, at det, du står på et hul sted, mens du graver, at der ingen, der nogensinde har været der før. Det er mørkt. Og der, der er et noget virkelig vigtigt næsten, føler man, selvom det kan være fuldstændig ligegyldigt, så føler man, at det er så vigtigt, at du har fundet det her, ja. som ingen andre mennesker ja. nogensinde har kigget på. Ja det også det må være det man har tænkt da man sådan fandt USA og alle indianerne i hjel fulgte bare men det er, men det er altså, jo det er jo det det er jo det som ikke eksisterer i vores verden længere ja, at noget du kan nyt. opdage noget nyt som ingen har set før det der er det smukke af Minecraft for mig. Og det er også meget fascinerende, at Minecraft på en og samme tid kan være både det bedste singleplayer-spil i år, og det bedste online-rollespil ja. nogentinde. Okay. Altså, det, det siger jeg ligevel lidt om... World of Warcraft, go home. Ja. Det siger jeg lidt om... Så altså Minecraft har det, så meget plads til, at man selv regler. Ja. Selv opfinder, hver, For eksempel Minecraft dk serveren som jeg jo hans lige fløttede med for nylig. Ja, hvor du endte i et hul, hvor du ja, kan komme op men, fra. Men, ja, men det, det var ikke så meget selv. det. Det ja. var mere det, at den korte tid, vi tilbragte derinde, sådan, mens folk sådan sad og skrev til hinanden, var det sådan noget med sådan I've been robbed. Og sådan. de ja. snakkede om sådan nogle røverier der man havde foregået i deres lille samfund ja. i deres verden, ikke? Kan folk kan gå ind og fanden er det nogensinde og... sket i World of Warcraft at man har skabt et helt samfund? Ja. Der er det alt ja. i Eve, tænker jeg. Og der skaber ja, ja. man, der skaber jamen, og selv i Ultimate. Eve er der begrænsninger. I Minecraft ja, er, er der det. selvfølgelig også nogle begrænsninger man putter på, men i bund og grund så er det bare sådan at spillerne opfinder reglerne du er i fald med til at definere alle de regler der eksisterer. Selve spillet ligger i ens egne tanker, du vi Fra første sekund kigger ud over et nyt landskab. Det er ikke helt det, sandt. Jo, det er det ja, vi har, vi har, det er forvirrende første øjeblikation. Det, det synes jeg slet ikke var. fascinerende for øjeblikation. bedste er altid første dag i det en ny verden. Første ja. dag i ny det det verden er, så smukt. er ja. stadig forvirrende. Man kan også godt blive fanget i at blive ved med at starte en den nye verden. det er jo det, fordi det er jo skældet mellem, at det første... Når man starter en ny verden, når man er meget ikke... forvirret i starten, det er man 100%. Men det er stadigvæk rigtig spændende. Og så til, at man som Lars bygger sådan nogle gigantiske mineoperationer, hvor der kører tog hjem til ens by med sådan nye ressourcer osv. Man kan jo utrolig meget, mange De Alle stadier er bare interessante. Ja. Ja. Det, er også det, altså, det, det handler ikke kun om at bygge klodser oven på hinanden. Der er, der er elektronik, der er tog, der er, der er alle de her monstre, der, der ja. hele tiden rundt. Der er så mange facetter ja, det af det sidst. her, det, det hele det er... Det er tilfældigt, så det, det handler om din oplevelse af det, okay. og der er ikke nogen, der kan kopiere det, du oplever i det. Precise. Og det er fantastisk. Ganske enkelt. Minecraft er lige gået i beta. Hvis ikke du har spillet det endnu, så er du gået klippet noget meget sort, og skal virkelig skynde dig hjem og hente det lige nu. Må yeah. ja. jeg ikke også lige sige, altså... Det skal svært at betale flere penge. Ja, så er det svært på 20 Sucks to be you, vi spiller det allerede. Må, Må jeg lige har. Lige sige, altså, det, det, det det kom i Alfa i 2009, eller sådan noget. Ja, der, ja. Der. Så, der, der, hvor, hvor man begyndte at kunne købe det, og så den her, den her måde at sælge det på, det er genialt også. Fuldtændig altså, genialt. Ja, men øh, nu er det så lige kommet i beta i december. Uh, hvornår det udkommer det er fuldstændig lige meget fordi det, det, er, ja, det er skide sjovt det, det er sjovt det, det har sjovt. været et komplet spil siden det, det kom ud. Det er også fascinerende at ud og, og se et ja, spil blive udviklet mens man spiller det. Altså det er jo det er for spil ja. man får den der indsigt i fordi World of Warcraft jo altså det er jo et færdigt produkt du får serveret selv hvis du er med i beta så det er en meget meget meget færdig beta gave ikke. Og så er der sådan nogle små rettelser, også i StarCraft når du sidder og så er der sådan nogle små øh, rettelser i forhold til balance. hvordan øh, ja balance spørgsmål. jeg sætter lige, jeg så ikke lige spørgsmålet for altså nu har, nu har vi alle spillet Minecraft og vi ved det i beta og det betyder sådan set at alt hvad der skal være i det færdige produkt, det er kommet med men nu. Nu skal sin, det bare være, skal det blive pusset. Nej, fordi det vil stadig udvikle sig. Han, han, han, han, han, han har snakket. Han, han har, har lavet det. Han har snakket længe om. Notch, at, ja, at det kan jeg faktisk huske. Men at han øhm, for eksempel har tænkt ting så inkludere forskellige andre spil, gameplay typer. Mm. Adventure Mode, hvor du ikke kan ødelægge eller skabe blogge hvor du har et vis sådan et set inventory og er i en prægenereret verden, og skal finde fra et ja. spil eller sådan noget, for eksempel. Han har også hintet til, eller sagt meget direkte, at der kommer til at være et narrativt forløb i singleplayer på en eller anden ja. måde. Der kommer også en wave-baseret online form hvor du bare bekæmper waves af monstre sammen. Mm. Altså, mm. Minecraft er slet ikke færdigt. Så, så det, det er ikke gået i sådan en traditionel beta, hvor det bare er bugfixing. fixing Nej, er altså, han, er, han er først er lige netop. gået i gang med at forme. det. er også det, altså det. Det er en palette til at mm. skabe... Ja. Så mange unikke oplevelser, ja. at det er mind-blowing. Det federe er også, også, at alt det, han gør med ligesom at lave de der gameplay-modes, det kan vi jo også bare gøre lige nu. Det kan alle jo gøre lige nu. Ja, vi kan bare lade det, som om. Vi har, vi, alle, vi har jo alle sammen redskaberne til det. Mm -hmm. Det er det bedste. Altså, Måske ikke lige så godt, som, at Fakler begynder at brænde ud, men det er også en dum update. Ja. <laughs> Jamen det er det. fordi selvom det kun lige er gået i beta. Aspiblet PC's så godt at jeg er bange for at det færdige produkt bliver dårligere. Det er det der. Jeg er lige præcis. Det er også genialt. Det kan man selvfølgelig sige, men tænker man altid gå tilbage. Der vil så altid være altid Der er stadig ikke muligheden for at gå tilbage til Alpha og se. Der er faktisk også muligheden for at gå tilbage til Classic, som er pre-Alpha. Og der er mange der spiller Classic stadig. Men den bliver så udfaset på lang sigt. Det som jeg har der den er der lige nu. Det vigtigste for mig, det er at hvis vi tænker tilbage på, hvad er essensen? Essensen er det er fantasi, interaktion. Mm. fantasi og interaktion. Ikke? Altså, det er det her med, at vi forestiller os et eller andet, og vi lever i en verden, eller et eller andet mm. ting, vi ikke kan udleve mm. i vores matematiske rammer. Det er eskapisme til en vis grad i hvert fald, øh, til en meget høj grad. Yeah. Og man kan sige, at vi som spil bliver mere og mere realistisk, og prøver at efterligne virkeligheden, når vi kommer tættere, og tættere på Uncanny Valley og så, videre. så det medfører også sit sæt af problemer, hvor vi siger, det her det er sgu bare sådan lidt halvkædeligt. Men Minecraft er noget, der tiltaler... Alle der bare har fantaseret den mindste om at gå på eventyr, mm. så det er jo det er en sandkasse og det er det der er fedt ved det. Du har kritiseret sandkasse hele dagen, men så kommer en rigtig sandkasse, med sand, så man kan bygge op i en kæmpestort tårn. Og man kan brænde og lave glas. Man kan og lave glas. Oh, det er fedt. Glas, altså, Hvis man skal lave sandkasse, så skal man kræftede måske en ja, Og lave glas. Min største ønske, Mit største ønske, Mit største ønske det er, at han dropper det der med, at der, den der admin uh, bottom, og man bare kan grave igennem <laughs> ja. og komme ud på den anden side. Ja, det kan du, <laughs> kan du jo godt. Du skal, du skal bare finde noget Kan man komme ud eller altid? Ja, jeg har lavet admin Kan man komme ud på den anden side? Al min feller. Hvor hvis du graver igennem? Man kan komme under Kan man komme ud på den andens? Der er ikke nogen. Der er himmel. Du falder bare ned i det store blå, hvor og det er et skræmmende, skræmmende sted. Kan jeg dig derfor? Men, men, men hvis man spiller på survival, så dør det man på et tidspunkt, men ikke. Det skal bare bøje i den fjerde dimension, så, <coughs> så, så gør det. Ej, nu, så, så det bliver skudt ud af en kanon. Du forlænger rimelig meget Minecraft. Ja, det gør jeg. Så som du siger, at Minecraft skal være scolaris, at du skal bare rejse i tid. Ja. Okay. Men, så, så nej, en par, skal nej bare ikke, ikke i tid. Så... Altså, fjerde dimension, det er sådan, det er... så det er bøjning. Hvorfor kan man ikke? Hey, hvis der sidder nogen programmerer og hører det her, så prøv lige at lave et eller andet, hvor man kan simulere den fjerde dimension i rum. Fordi det ville være fedt. Det ville være så fucking godt. Du stumbler for meget. Nej, nej, det, det du du, du mener, vil, vil, vil, vil, du have, vil du have en 4 dimension manifold udtrykt tredimensionelt eller vil du Nej, nej, jeg vil jeg vil, jeg vil have jeg vil have en, øh, en algoritme der kan der kan øh, bøje tredimensionelt rum i 4. dimension. Ja. Okay. Hey, men, øh, men vi havde jo også tænkt at snakke lidt om 2011, men det går godt være, at vi gemmer det til... <laughs> skal, det var, det var en skal vi tage det under vores runner-ups, var bare lige hurtigt og... Yeah, vi, altså, det vi ja, lad os gøre det i stedet for, og så snakker vi om 2011 <laughs> Ja, så tager vi 2011 i næste podcast. I men skal, skal vi lige nævne, vi... hvad der kommer? Næh. Der er lige Portal 2, vil jeg gerne lige nævne. <laughs> <laughs> Fint, God. Det vi gør nu, det... At... Mass Effect 3! Vi kigger. Kommer oh, den? Oh, altså der er kun et spil i næste år. Altså La Noire, altså for, for, Godt yeah, ja, 100% Elder Scrolls 5 slut, skyrim, slut, best slut, skyrim best game ever. already det er uh, det det fucking Elder Scrolls 5, det er ikke et MMO. Nej, nej, det er ikke, <skrælless> <hælless> det er ikke. Altså, I er bare bløde, Francis på jer. I I siger jo at næste Elder Scroll, det er så skulle være Ja, det går vel. Hvis jeg må hvis må lige Okay, det går vel. Jeg skal ikke tale så meget i munden på den. Okay, hvis jeg game apropos Skyrim, som det kommer til at hæde. Noget, der gjorde mig lidt trist, det var, at de snakkede om, at det kommer til at køre på en ny engine. Endelig. Men, det gør det, ja. men de sagde så også bagefter, at det er en modificeret version af den oprindelige engine. Så det er med, så det samme ja, engine. Så that kind of Men man kan sige, at Huffler Red kørt også på, på, på Quake-motoren, men det lignede overhovedet ikke Quake. Nej, nej, men blot. stadig. Altså, nu har der været så meget, som alle har sagt. Vi er rimelig trætte den der engine nu. Jeg håber bare, at I kan finde ud af at lave ansigte denne gang. Ja. Yeah. Men yeah. yeah. <laughs> yeah. i bund og sådan er det bare pis ligegyldigt. Det er stadigvæk... Det var jo ikke grafikken, der gjorde... Det var Okay, det var lidt grafikken, men, men det var ikke kun grafikken, der gjorde Morrowind fantastisk. Det var jo historien. Jeg håber, jeg håber, det går i retning af Morrowind. Nu har vi også snakket nok om... Neste podcast. In front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching just to the side. It's so far, so far. Away. It's so far, so far Det vi gør nu, det er lige, at vi, øh, vi hurtigt lige nævner, hvad for nogle spil, som vi ikke har talt om indtil videre, som øh, ikke er kommet med på vores liste. Det er hurtigt. Altså, yeah. vi er virkelig dårlige til at gøre det. er Permanition. Vi tager det så. Yeah. Deadly Permanition. Det er jo en slange podcast. <laughs> yeah. Deadly oh, Permanition. To Dead, timer til videre. Deadly Permanition. Jeg giver bare... Det kommer til. Ja. Christian, hvis vi nu starter med Christian. Fuck. Ja, oh, vi, vi har en af de samme i hvert fald. Der er det. Men skal vi... Ja, jeg gemmer en... Nej, okay. I hvert fald. Bad Company 2. Uh, mm, især med, med Vietnam med uh, udvidelsen. Det er rigtig godt. Oh my fucking god. god, det er nice. Uh, det, altså, de, uh, altså, Battlefield har altid været... Et af de bedste spil ever, Fordi det er sjovt at løbe rundt og skyde folk med guns. Jeg kan også godt lide og det. Og det er fedt at gøre det i sådan en, Med guns? Jamen altså, i gør noget, som, som mange andre ikke gør ved, ved, at, ved at føre det her holdbaserede spil ind. Uh, på en måde, der fungerer. Med at, med at have klasser og uh, alt det her shit, der bare fungerer. Det er fedt. Uh, Balls kommer Det er fedt at kunne springe bygninger i luften. Yeah. Uh, det er fedt i Vietnam at kunne bruge flammekaster i Mok. Uh, mm -hmm. køre rundt i en en, ja, det meget en GD og ja, skulle med flammekaster ud af en helikopter. Det var ikke særlig effektivt, men det var fedt. <laughs> <ud>. <laughs> ja. Også, uh, vi vi sad i uh, en GD, at én styrede, den anden sad på uh, passagersædet, <laughs> når man kørte, så skulle flammekasteren køre, og man kunne ikke se noget, når man kørte bilen. Det var <laughs> fucking Så flamme, flammekasteren kørte foran bilen. Uh, så man bare kørte der, der, var, der. var bare ild foran bilen altid. Og det var det var fucking awesome. Øhm, udover det Vietnam, øh, god musik, dejligt, og øh, ja, jeg kan godt lide, at jeg ja, men så man kan sige, det med Vietnam-udvidelsen, det er, nogle folk kan håbe, det var lidt mere som Battlefield-Vietnam. Øh, lidt mere episk, ligesom gamle Battlefields. Mere Al, øh, selvbestemt musikken, ville jeg egentlig gerne. Ja, men vil <laughs> gerne selv... Du bare hører Creedence Clearwater over dig. Altid. Jeg vil gerne høre uh, Flight of the Valkyries. Ja, ja Battlefield-Vietnam var kun fantastisk brugende af det. Men det er jo også, altså... Ej, som, som en person, det var en helikopter i Valkyrie i Vietnam, og hører Flight Valkyries. Valkyries. Ride of the Valkyries. No. Ride of the Valkyries. Ja, Ride of på Flight. der Valkyrien. Men... Richard Wagner. Som, som, tak, Tysker. Som en person, som ikke er, egentlig ikke er specielt vild med shooters, medmindre de har en god historie som Bioshock og sådan noget, så vil jeg også sige, at jeg synes, at Flight 2 er en af de bedste shooters, jeg har spillet i de sidste... In det militære, mange, der, mange, er ved at meditere, Mange, mange, mange år. Altså, det er et virkelig godt spil. Sådan. Ja, mm. vi skal altså tage en uh, netcafé. Ja, det, kunne godt, oh, ja. det kunne lige lige godt have været min træer, men jeg, øh, jeg, jeg havde det bare sådan lidt... Jeg budt Altså, fordi... Der, alle folk kender Batman i to. de fleste gør i hvert fald. Øh, men det er måske ikke alle, der lige fik fat i Metro 2033, så derfor så mm. smed jeg det lige med. Den var også mere øh, at nævne, synes jeg. Mm. Ja, det var et lækkert spil. Men ja. Men derudover så vil jeg også gerne jeg vil meget gerne lige nævne uh, Apache Airsault, som var, var en af mine, uh, mine sidste anmeldelser. Ja, yeah, hvad yeah. uh, Jeg har nødt det spil så fucking meget, uh, og det er, det er dels, fordi jeg har spillet uh, Battlefield og flået mm. helikopter der. Yeah. Jeg, jeg, jeg synes det at flyve rundt i en helikopter og plaffe ting ned, det er sjovt. Yeah. Men uh, Apache Airsault har virkelig bare taget styringen, for den op på et nyt plan, og... Uh, og jeg, kunne, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at bruge nogle flere timer på at sidde og spille kor, hvor man sidder som gøner og som ja. pilot og skal lære at arbejde sammen. For den lille time, vi spillede, var et rollercoaster-ride, men underholdende. Jeg tager det med hjem til dig på et ja, tidspunkt, okay. så, så kører vi, fordi jeg, jeg, jeg, jeg sad og spillet det hele juleferien. Og bare for at gennemføre det på Veteran, hvor, mm. hvor man har ét liv hver eneste bane. Hvis du bliver skudt ned, hvis, hvis, og det er sådan noget, lige så, så får du at vide, oh, din rotor den er gået i stykker, så kan du ikke flyve rigtigt, så skal du finde et sted at lande så hurtigt som muligt. Så skal du øh, finde rundt i den her, det her fucking landskab og finde den her ene landingsplads eller en ud af to, eller whatever. lande der, og så lige reparere og så flyve ud igen. Og det er så fucking fantastisk. Super. Awesome fucking spil. Øh, uh, uh, derovre. Der er uh, jeg også gerne lige nævne. Marionetta <laughs> som et dårligt spil. Det <laughs> er, ah! er vi ikke kommet til endnu. Jo. Nej, vi er ikke kommet til dårligt spil nu. Okay. Vi kommer aldrig til dårligt spil, det gider vi ikke. Det Tommy. jeg har to jeg gerne vil nævne, som jeg ikke vil nævne. Det uh, er dårligt. Civilization 5. Uh, en... Mm. En rigtig spændende... nuke. Ja, yeah. <laughs> bare nuke. Uh, en rigtig spændende <laughs> opdatering af uh, Civilization, som interesseret rigtig mange nye spillere til genren øh, af turbaseret øh, strategi, men måske samtidig også gjort nogle af de gamle spillere, ja, fordi at ja, det var blevet gjort ekstremt simpelt. Og, altså, jeg kunne også jeg kunne godt rigtig lide det, men som en spiller som mig selv, som godt kan lide spil som Europa Nussali, så blev det meget hurtigt simpelt. Og efter, men altså, jeg spillede alligevel 10-15 timer eller sådan noget, men efter det punkt, så jeg følte måske ikke, der så meget indhold, øhm, mm. så derfor så kom det ikke på min top 3. Men altså, hvis man måske er lidt interesseret i den genre, så er det et rigtig godt sted at begynde. Øhm, det, det er også bare et generelt godt sted at blive. Det er et godt spil. Mm. Ja, ja, ja, men altså... Ja, altså så hvis siger man, først... man, starter med Civilization 5, og så går man over til Europa Universalis. Ja, men altså sådan en fysion... oh. Kan man kukke i Civilization 5? Øh, det ved jeg ikke. Kan man bygge grise i, i Europa selv? Ja, ja. Nice! Det ved jeg ikke, det er mit års spil. Øh, men ja, uh, Suicide 5 er et rigtig godt spil. Et, rigtig, et sådan rigtig færdigt spil, hvis man kan sige det. Et rigtig gennemført. Uh, som jeg godt kan anbefale til mange folk, hvis uh, man er sådan en rigtig hardcore strategi. Uh, og det andet spil, jeg vil nævne, det er Victoria 2. For Paradox. <laughs> Som, uh, you have the lamest taste in games. <laughs> nej, jeg har den bedste taste in games. Jeg har ikke uh, Final Fantasy 13 på min liste. Uh, Point taken. Victoria 2 er et rigtig godt spil. Uh, det er også det mest gennemførte spil. Uh, Paradox fordi de. har lavet sådan, de har lavet Europa Universalis og Hearts of Iron og sådan, noget, sådan nogle hardcore strategi ting. Det var skat endnu. Men Victoria 2 det er bare ikke lige så godt som europa Nostalis eller Hartswein. Det har ikke den samme dybde, øh, og derfor ikke helt lige så godt. Men det er stadig et godt spil. Men øh, desværre ikke nok til at nå på min top 3 liste. Der blev fandme delt mange øl ud i hele. det. Er fordi, det, er jo, det er fordi, Christian ikke får så meget at sige. Ja, du prøver at sige. Men det kan jeg ikke sige nu. Jeg vil se det nu. Jeg vil bare se, hvad du viste til Lars. <laughs> det er hans penis Okay, så vi ikke se det længere <laughs> Det er gødt fuldstændig ude Men ja, Victoria tog et rigtig godt spil awesome. uh, Som desværre ikke kom med uh, Lars? Ja, jeg vil nemlig også sige to spil, fordi at det er jo meget populært nu Jeg spillede nemlig også ligesom Tommy SIF uh, 5 En gang Træner Så jeg til Tommy og sagde, hvorfor er det så dårligt? Er der ikke noget, der er bedre? Og så sagde Tommy, jo, er ude Og han havde ret, det var jo det er fantastisk det større, kedeligste spil, jeg nogensinde har spillet. Og jeg elsker hver eneste sekund, jeg spiller på det. Uh, og gik derefter videre til Victoria 2. Og derfor har Tommy nemlig ret i, at Victoria 2 burde muligvis have været på, på en liste over de tre bedste spil. Mm. Men alligevel, så, så taber jeg ret tit spillet. Og det er et kriterie, der gør, at det ikke kan komme på min top 3. Man kan sige, man kan ikke tabe et periode man, man, man, man kan komme igennem man... spillet så pinligt, at man, man ikke har lyst til at tale om man det. Man har følelsen af at være tabe taber, men... Der er ikke noget vindermål og ikke noget tabermål. Præcis. Så. Men nogle gange kan man godt være pinlig, meget pinlig, når spillet så. slutter. Ja. Det er øh... det helvede. <laughs> ja, Johansen skriger på sin øh, bærbare og viser til kasse. Det var ikke bare startede. <laughs> det er blevet, øh... det andet spil jeg meget gerne vil sige, også helt sikkert er en kandidat til at være et af de tre bedste spil fra i år. Det er Assassin's Creed Brotherhood. Yeah. Ud fra den betragtning, at jeg er så heldig at have fødselsdag og jul i december. Har du spillet hjemme? Jeg har sikkert ikke i december. <laughs> øh, så kan jeg ikke rigtig tillade mig at købe spil sådan i november og det december måned, fordi at, ellers kan folk ikke give mig noget, jeg ønsker mig. Jeg ikke, så, jeg lige, så jeg har lige. så jeg okay. har lige her den 13. december fået, altså en sweet brotherhood. Har du spillet igen og er ikke kommet igennem det, for der er eddermame mange sidemissioner. Oh side man, oh that ending. Og, og jeg er, oh. det er også ligegyldigt, det handler om multiplayer. Det handler, det handler om, om multiplayer, og det handler om sidemissioner. Lad mig bare sige, Lars, den Og jeg beslutning. synes, at det er oh. et fantastisk spil indtil videre. Dog med en masse ting, jeg har har gjort anderledes, men så på den anden side... Den gør sgu det, jeg har brug for. Det er sjovt. Jeg stikker folk i nakken med knive. Og så kan man altså bare ikke være i dårlig humør ret lang tid ad gange. Det er så længe altså, det, uh, Brotherhood gør sådan lidt det, som The Ship og sådan noget prøvede på, men gør det på en platform, hvor det er populært. Ja, mm. yeah, i multiplayer. Yeah. Præcis. Mm. Og, ja, det uh, er, uh, er ja. en fantastisk multiplayer, så Det er yeah. jeg ret i. Og jeg tævede alle. <laughs> <For> <laughs> Den E3, jeg, var, jeg var gang, the champ. Jeg prøvede det. Jeg var The Champ! Ja, men de har jo ældret lidt siden der, tror jeg faktisk, fordi de har vist nok minimeret dig med den score, du får ved bare at dræbe folk random. Rimelig meget. Man vil det alle i random. Det, det, det var det, du gjorde. Du dræbte bare alle. Du havde aldrig mig som target. Det du indrømmet, men du dræbte mig fem gange. <laughs> hvad fik i orden? Godt nok. Hvad, hvad er dine to? Er jeg oh, oh, oh. Nej, Nej. Jeg har ja. så inditeret hende, ikke? Jo, jeg jo. har sagt to. Jeg har okay. okay. okay. sagt har fire. Ja. Yeah. Øh, som det første. Deadly Premonition. Hmm. det er det. Og det er et spil, som bare er dejligt. Hvis du har set Twin Peaks, har du set så Twin... kender du lidt Deadly Premonition, men alligevel overhovedet. Okay, og det er noget med GTA også. Så det er GTA. Ja. Nej, med nej. Med nej, med nej. Kaffe. De De Deadly Premonition er en mærkelig kriminalhistorie. En svensk krimi. En crazy fyr, der hedder Francis York Morgan, som kører rundt og ryger smøg og drikker kaffe. Og mm. elsker sandwiches. Ja, um, og, og ikke med men pie. ja Og han vendt det? Jeg elsker sandwiches elsker, og kalkun. Han kan lige mange ting. Og Kort Kort. Ja, ja. Men, I'm, altså, at forklare Deadly Premonition her er næsten umuligt. Men jeg vil sige det på den måde. Jeg, jeg er... har jeg jeg vil gerne jeg, jeg har kendt det længe, og jeg har set meget fra det. Men jeg har først for nylig jeg har først for nylig begyndt at spille det. Men den korte tid, at jeg tilbrykte med det sådan på egen hånd, har været fantastisk indtil nu. Hold kæft, det er et nice spil. Nej. Er det til Playstation? Og Nej, til, det er til er det ikke? Er det kun til Xbox? Ja, det findes til PlayStation i Japan, der hedder den noget andet. Så købte det i Japan? Hvad hedder det i Japan? Red, uh, Red, Red, Dead, Red Dead Redemption. Red Seed hedder det. den. Um, Red Siege? Red Seed. Seed. Seed. Red Seed? Det, det starter ud med at minde rigtig Rundt. meget om Twin Peaks, men det ender Rundt. med ikke at minde ret meget om Twin Peaks. Det <laughs> er ret ulikert. Sherry. Hvis vi skal tale om det der med, hvad der er den største spiloplevelse i år, så vil jeg også sige, at Dead Remunition næsten klart af i det bedste spil, jeg har spillet. Uh, I'm Francis York Virkelig, Det er virkelig fascinerende og virkelig, virkelig, virkelig virkelig sjovt. Det lyder og også virkelig også Men det er ikke noget, jeg ja. ikke, har gjort spil, men det gør heller ja. ikke noget. Nej. Det lyder virkelig som noget, jeg gerne vil spille. Det tror jeg også, du, du vil synes, det var sjovt. My companion cube. Gider du <laughs> godt lige. Det, det, det vil jeg faktisk også indom. Jeg tror indrømme. Christian ville faktisk nyde det ja. rigtig meget, tror jeg. Lige nærmest Christian ville. Lars ja. måske også. Højt sandsynligt ikke. Tommy? Nej. Æ, nu har jeg set hele spillet blive gennemført, men jeg har ikke spillet det selv. Æ, men jeg er Hvordan enig i observationerne. Hvordan, Æ, Hvordan Kan du ikke bare slukke den? Det ved jeg ikke. Hvordan kan Men okay. øh, nej, en del er, missen, at meget interessant spil, det, har, det, det fungerer rigtig meget øh, historiemæssigt. Øh, ikke så meget gameplaymæssigt. Men det er stadig et meget underholdende spil at spille, faktisk. Det, fun det er ikke det bedste spil overhovedet, men det er heller ikke... Nice. Det er sgu meget sjovt at spille Er det uhyggeligt? Mega. mega! Det er mega uhyggeligt! Okay, der er folk, der går baglæns hen imod en Og så det lige pludselig det er, er det er de lige freaky. foran og så er ikke var det før Det er ret freaky Så vil jeg ikke spille det oh, Og ikke. selvom din pistol har evig ammunition Så er det stadig nederen, for der er mega mange af dem, og de bliver ved med at komme ja, Og de går kni. baglæns Hovedpersonen er en mand, som taler med en usynlig person Samtidig med, at han citerer øh, popkulturelle referencer konstant, mens han kører sin meget irriterende bil og, og snakker generelt bare meget om Er der en, der hedder Bob med? Hmm, nej. Nej. Nej. Der er mange der græder. Det er Det også. Det Little Blue Premonition er et spil der ikke koster så mange penge. Og faktisk næsten næsten. Altså det bidrager virkelig også til hvor fedt det er. Altså det det er, et, på, det er nogen en måder, på, på nogen måde er på nogen måde et virkelig ambitiøst spil som faktisk har okay. et enormt meget med øhm, på en måde et rigtig virkelig low budget spil som du også siger men det er billigt. For mit vedkommende kunne det spille, faktisk godt have kostet fuld pris, og jeg ville ja, stadig jeg kunne lide det. Det er fantastisk, at det, det er så var billigt. det spil, på Playstation 2, så havde det været en fuldstændig klassiker. Ja. Og så havde det været det bedste spil ja. øh, på det givende ord, ja. der Men det udkommer et par år for sent, men det gør sgu ikke så meget. Nej, for det, det er stadig fantastisk. Ja. Og, og det, at det er billigt, er kun et gigantisk plus ja. til det i forvejen godt spil. Det er sjældent, at det, det er billigt er et minus. <laughs> Nå ja, men men det er også meget Shelland konsolspil generelt, billigt. det sidste jo, er eksempel jeg kan huske. Det det, ja, ja men det sidste eksempel jeg kan huske på et godt spil der var billigt var banjo Kazooie Nuts and Bolts. Oh, det, det var et godt spil, og det var uden nogen, spil. men men det var jo indgang et budgetspil, altså, på, okay, på nogle måder var det måske men altså, det var trods alt var, var bare billigt, det behøvede ikke være det. Det var det bare, mm. det var nice at gøre det billigt, for så var de lidt flinke ved os. Det var for det en følelse man fik ja. som, som spiller. Og det er lidt det samme, jeg får med Deadly Premonition. Det, det er fedt, at de gider give os det for færdigt. Det der er med Deadly Premonition, det, det er jo lavet af meget, meget få personer. og det ses også. Det ser man aldrig i dag, at et spil kan blive udgivet og kan få succes, som Deadly Premonition har fået. Øh, når det er lavet af sådan meget, meget, meget få personer ja. i, Ligesom i Minecraft. Dag. <laughs> selvfølgelig Minecraft, og det er det er jo selvfølgelig lidt noget andet, men på konsol i hvert fald så er det jo sådan mm. at stort set alle spil har kæmpestore budgetter, og ja, ja. vanvittigt mange ansætter, og, og det præger jo også spillet, for det bliver så lidt mere mainstream, det bliver lidt mere normalt. Ja. Alle de her vanvittige idéer bliver skudt ned, fordi der er en eller anden beholde, der ikke lige. Og for de vanvittige idéer kommer på PC i stedet. Lige præcis. Og i det her tilfælde der er de vanvittige idéer bare de gennemsyrer et konsolspil. Det synes ja. jeg er fedt. Det er det vigtigt, altså. Men det er også sådan lidt, altså hvad kan man sige? Det er jo meget Twin Peaks, det er, det er en nem reference at lave. men Twin Peaks var også en virkelig fucking underlig tv-serie. Men den blev stadig mega populær nok, dels fordi den var virkelig fucking underlig. Det er også det samme med Peel, som Deadly Premonition har langt hen ad vejen i hvert fald. Og men Deadly mange. Premonition er, der er meget mange, lige der, underlig. Ja, men der er mange, der er at spille Deadly Premonition. Altså lige nu, det. Sådan, det er ligesom Twin Peaks, det er lidt underligt og sådan noget. Så sådan, yeah, det vil jeg da gerne købe. Ja, ja. Derfor, derfor er der mange, der har købt det. Altså lige nu, det er kilder lidt. Uh, Jamen, du skal lige se noget for jer efter. Er det her? Er yeah. det her? Nå, jeg spiller Oh, oh. <laughs> er den, This podcast is over! <laughs> er det et sandkassespil? Ja. Yeah. Yeah. No. Det er et sandkassespil, yeah. men ikke, yeah. ikke på den dårlige. Yeah, okay, det. okay. Når, når de der folk går baglæns, så, det det, så er det, no, så, så, like. så, så, så, så det bare... Det Silent Hill. Det, er fordi, det kommer sådan ja, i sekvenser. I sekvenser er du ude i byen, hvor du stadigvæk er, er, stadig ja, interagerer. Der er ting, som, er, som bliver beskrevet som sådan det, der virkelig sker i byen. Ja. Og så er der sådan nogle sekvenser, hvor man skal ud for udforske et andet miljø, mm. hvor der så kommer sådan nogle monster. Fra. Så det er, det, er, det er ikke bare sådan rent øh, hvad hedder sådan nogle, filmsekvenser? Nej, der er ikke så mange filmsekvenser. Okay. Okay. der er nogen, men de er film. Men det er mere sådan, hvor folk bare så og snakker. Men de vigtige ting spiller du selv. Også drikke kaffe. Det spiller du så. Altså ja. quick type events. Du skal faktisk lige snart for at spise ting. Du kan ja. spise noget tun og sådan noget for lige. At... Der er også nogle ekstremt program her. Jeg prøver lige i de der der. Box X'er der. Ja. ja. Det synes jeg faktisk. Det synes jeg ikke gassen. Du skulle have købe ja, Tommy's det. gamle før jeg gjorde det. Du kan også bare købe ja, en babysit. Det skulle jeg. Det, jeg det jeg. Også. Nå, ja. jeg jeg er også. Du skulle også. Jeg kan også købe jer så. Jeg kan også sætte babysit, eh, combat's Okay. Jeg har 벌en her og siger, at bitte har et spil. Ja, det passer lige. Jeg har et til, ja. Det er ret dark sides. Yeah. Fuck, det er et godt spil. De spil der nem kan blive overset, Zelda, klar, ja. Portal, Gears of War. Åh, men jeg kan er det være godt, godt nævne Zelda er dårligt. Hvordan kan det kan være dårligt, når... fuck. Ja, helt anderledes. Hvorfor kan det være dårligt, når Portal er så godt? Uh, tak for det. Så altså, I'm men virkelig dark det, det er sjovt, fordi de flirser spillet. <laughs> <laughs> Johan, Johans spild ud i bum. Det er en øl. Ja. Det det det er faktisk lidt. Det er faktisk så sjovt, fordi de fleste spil, der gør det, der gør, er ikke så veldige det, fordi de bliver kaldt sådan kopier. Altså, de, de plagierer bare ting, som andre spiller gør. Darksiders tager udelukkende ting, som andre spil har gjort før, men formår at kombinerer dem på en måde, som gør det originalt og nyt. Og det er bare rigtig god brug af spilkoncepter, der fungerer. Ja. Okay. Og det at tage elementer fra Portal og blande det sammen med elementer fra Zelda, og elementer fra Gears of War, eller hvad fanden det nu er, er bare tydeligvis en fantastisk god idé. Jeg forstår ikke. Altså, er, der, er der portal og selve elementer i samme? Ja. Det, er, det er celta, dybest set. Ja. Altså Selve måden du styrer på, og måden verden på er meget celta -agtig. Kan man men med sig med cover, du? ligesom Gears of War, mm, gennem Nej, nej. <laughs> men du har en gun, ligesom i Gears of War. Stilen er på mange måder ligesom i Gears of War, hvilket vil sige ja. Warhammer 40.000. Mm. Um, og du har portalerne senere ind i spillet fra portlet. Til sidste spillet, ja. ja. Det, det der med Dark Souls, Det er måske det af mest velfungerende spil i 2010 overhovedet. Det er et fuldstændig gennemført spil, som dog er en blanding af alle mulige andre spil, og derfor bliver måske bliver overset en smule, når man begynder at tale om sådan originalitet. Og sådan. Hmm. Det har Darksiders ikke særlig meget af, men det er et virkelig fremragende spil. Ja. Jeg vil sige, at jeg prøvede at spille det på PC, og det fungerede virkelig det godt. Jeg troede ikke, det ville være særligt på PC. det, det, var ikke. det, det er ikke nogen ja, det, er, det, er, det er helt, helt, helt klart. Og når det kommer billigt, de, så ja. skal jeg også have det. De, Fremål yder mere kan man også se for, at Darksiders, ud udover alt det her gameplaner, faktisk har en ret fed verden. 100 det, det, at det vælger fedt, at køre på hele Johannes åbenbaring med de fire rytter og der, er for mig at super fedt. Johannes åbenbaring er også den bedste åbenbaring, kan man sige. Larsen Superbarn var heller ikke helt skidt. Ej, det var den, ikke, det var den handlede meget om overskæg, men den var stadig meget ud. Jeg sad en masse hår. Der er ikke sådan noget rigtigt Nå, lad os komme videre. Jeg har også lige et par spil, jeg vil nævne dem, jeg nævnte Martin Martin Martin. Sådan 50. Jeg går ud og pisser. <laughs> Stilfuldt, Christian. Stilfuldt. Stilfuld. Først vil jeg lige nævne Alan Wake. Det var det spil, som kom til at, op at ramme min top 3. Og vi har snakket en lille smule om det. det her med, at der er lidt for mange irritationsmomenter på et eller andet ja. Selve historien og selve... Vi har diskuteret de det længe, mange gange. Mange, altså... Er ikke et spil, man kan sammenligne rigtig meget med Heavy Rain? Øh, fordi det er også et spil, der prøver at presse mediet i en lidt anden retning. Samtidig er også spillet, med utrolig meget Deadly Premonition. Øh, men det er bare... Det mangler lige det sidste, for det kan ikke helt beslutte sig for, om det er et spil eller en interaktiv oplevelse. Og det er der, hvor Happy Rain vinder, og hvor Alan Wake desværre taber en lille smule. Ja. Men et fremragende spil, øh, og jeg er lidt ked af, at det ikke solgte så meget, som det har fortjent. Derudover vil jeg gerne lige nævne Demon Souls, fordi vi overhovedet oh. ikke har snakket om det. Og det oh. er det bedst anvendte spil i år. og oh, Demon Souls. Fantastisk underholdende spil, og spil øh, ligesom at spille. Det sværeste spil nogensinde. ligesom på mange måder. Ja, Jamen, at man skaber sin egen historie, man skaber sin egen vej igennem spillet, det er meget åbent. Der er ikke rigtig nogen, altså, jeg tror meget af de her spil de bliver overtid, fordi de ikke har den her overordnede historie, ja. som, ligesom, som man kan huske bagefter. Og, og, og Demon's Souls var for svært til det er de er for fleste. Svært, det er for underligt, det er alt muligt. Men jeg kan er, ikke spille Demon's Souls fuld... uden en strategy guide. Jeg kan ikke klare det uden. Det er rimelig unikt, at et spil, hvor man skal sidde og en strategy guide hele vejen igennem, stadigvæk kan være det, det bedste spil. Fuldstændig. Altså, det er lidt uheldigt, at Demon's Soul tænker på en, en eller anden top 3, men altså, man bør gøre sig selv den tjeneste, der går ud og det. Ja. I hvert fald, hvis, hvis man har tålmodighed ja. til ja. altså, en, en god, gammel dungeon crawler ja. slash rollespil, men det er det jo egentlig ikke på den i så er Der er ikke nogen dialog, det, det, altså, det, det, der er ikke rigtig siger. nogen dialog, der er ikke nogen sådan jo, der er selvfølgelig character progression, men det er et meget underligt spil, men det er en dungeon crawler i sidste ende. Det, hvis man har tålmodighed til det, og, og kan, klare, kan klare at spille et spil, hvor du kommer til at blive tæsket hele ja, vejen igennem, ja, så er det virkelig en fantastisk fed oplevelse, ja. og, en ople og et spil, man hele tiden har lyst til at blive bedre til. Præcis. Og det sidste spil, jeg vil nævne, øh, det var et spil, jeg ikke gav den bedste anmeldelse i Game Testament, men som jeg havde meget ambivalent forhold til, det er for Protocol, som er udviklet af Obsidian, som også har udviklet Fortnite New Vegas et vanvittigt fejlfyldt spil, som man på den ene side burde give et fordi ligesom, det er. ikke det fungerer. Ah, det er meget ja. mit, mit billede af Alpha Protocol er typisk, jeg, jeg tog det, da ville lige fik det, spillede det 5 minutter og kastede det fra mig. Ja. Og det, der, ideen, der, der var, at, det, det er deres første som med komme til at Da jeg startede med at spille Alpha Protocol, der syntes jeg også det var ret Men som jeg kom dybere og dybere ind i det, fandt jeg ud af, at det faktisk er hvis man kigger på Mass Effect. Hvad er der godt ved Mass Effect 2 for eksempel? Alle de her dialogbaserede valg, ja. og man kan påvirke historien osv. Det er tusind gange bedre i Alpha Protocol 2. Eller Alpha Protocol. Altså, alle de her moralske valg, alle de her ting, øh, som man kan påvirke historien med, og historien generelt, er i Alpha Protocol langt foran alle de andre spil. Desværre er det spil, der ligesom omkranser de her øh, moralske handlinger osv. Det er desværre ikke specielt godt. Det spil har det dårligste stealth gameplay ja. nogensinde. Men det fungerer godt nok til, at jeg vil anbefale alle, der har en vis interesse i rollespil, øh, til lige at prøve det og se, om det ikke fænger. Fordi det fingerede mig fuldstændig. Og jeg elsker og hader det spil på samme tid. snakker vi? Primært elsker jeg det. Lad os oh, det jeg, ved ja. jeg hvad yeah. Yeah. Ja, alt for prøve det. Ja. Christian lige kødte tilbage fra toiletet. Hvordan var det? Mm. Mm. Mm. Der kommer hver tid, tid i en hver podcast, hvor Christian nogle gange bliver lidt beruset, og så er det tid til at stoppe podcasten, <laughs> før, nej, nej, nej. før, før så vi er den skal kasseres som er er forskellige andre ja, ja, ja. podcasts. Vi er ikke helt færdige endnu, ja, for nu har, vi, nu har vi talt om vi uh, vores topfister, vi har talt om uh, runner-ups, vi mangler stadigvæk kan tale en lille smule om årets skuffelser, og årets værste spil osv., så, så det synes jeg bare, vi skal tage sådan en god pærevalg. Så hvis Christian lige starter med at nævne nogle af de største skuffelser i år, og de værste spil, du har spillet. Ja. Christian er siger Bioneta. Nå, hold nu op! Hvorfor skulle du påvirke ham til at sige det? Ej, han har siddet og sagt det hele podcasten. Christian, Jeg tror ikke han, det, han mener han har ikke sagt det ikke. Noget. Der er ingen, der tror, at Christian er her, fordi han har ikke sagt noget. Jo, han sagde, mmm. det kunne lige så godt have været dig, Tommy. Okay, uh, Bioshock 2. Ja, faktisk. Ja, uh, yeah, yeah. uh, Altså, Bioshock 1 var jo et skidegodt spil. Yeah. Og det er nok primært derfor, Bioshock 2 er sådan. Altså. Storen skuffelse. Ja, fordi man, man forventede, altså, at, der, at der skete noget. At der var noget kød på den, men... men de, jamen, de, det er de, udmærket, men det er ikke mere end det. Nej, de, det er et de, godt spil. De, de, de prøvede bare at mere ud af det, ikke også? Altså, det, det kunne man bare mærke. Og der var nogle gode idéer. Jo, men... altså jo, Nogle af de her gameplay-elementer, som de havde tilføjet, var super gode. Men der var bare ikke rigtig noget historie til at bakke det op. Og det, det ødelagde det fuldstændig. Øhm, flere skuffelser. Altså, udover Bajonetta, så kan jeg sgu ikke huske noget lige nu. Du forventer bare så. så meget af Bajonetta. Jeg forventer mig så meget. <laughs> Come on, hun har pistoler på sin hale. Altså, der vil jeg faktisk sige, hvis, hvis Bajonetta-spillet nu havde været et hvor så ville det have krævet af gameplay. At, at der var flere muligheder for at bevæge sig, nogle, øh, nogle mere interessante angreb. Og at, at, at spillet var større, end det bare så du var. Så siger Grand Theft Bionetta. Grand Theft jeg tror, Bionetta. Jeg, Så jeg, jeg tillader mig at sige, at jeg tror, at du har misforstået hele af spillet. <laughs> det har jeg overhovedet ikke. Det handler om at sidde med en hånd i skødet, den anden hånd på controlleren, og så bare rykke helt vildt i den. Altså, Story of my life. <laughs> og sådan var det. Okay, videre. Til det. Uh, videre. Hvad videre. sagde du overhovedet, som værste vores værste spil? Årets værste spil? sagde du overhovedet noget af det? Men det ikke var, største var det ikke bare ja. en største det? Ja, begge dele det er, sådan, nok. Okay. Ja, Værste spil. Ja, godt. Nå, vi skal også hjem en gang. Så går vi videre til Nej. Lars. Okay. okay. Det, kom. Jeg kan sgu ikke lige komme på, hvad jeg har spillet af værste spil. Det er egentlig også ligeligt. Største skuffelse bliver GT5. Fantastisk spil, der bare ikke er helt godt nok. Ja, det har jeg også på min liste. Det er, jeg synes, at selve køreoplevelsen, selve grafikken, selve ja. hoveddelen af spillet er ikke Noget godt. af grafikken. Ja, der er lige nogle der er lige cirka 750 biler der lige når lort. Men udover dem så er alle andre biler fint ud. <laughs> de, de de 200 der tilbage. Ja, de 200 for en altså, men det er ikke der, der, er det rigtig godt. Man det. Til at se, når du kører i spil. Det største problem det er helt klart loading-tiden. Ja. Det er fedt at man i det mindste ved at det der kommer efter loading-tiden, er lidt værd at vente på, men nogle gange så er det altså også bare lige til at Lollo. Jeg forstod ikke, hvorfor topgearbanerne var så nede. Ja, og topgearbanerne nederen, og musikken, det fik jeg ikke sagt i min anmeldelse. Det, det, det Ej, aldrig det, der lyder det, så trist. Det, det gør mig faktisk ked af at det, fik jeg fik sagt i anmeldelsen, For jeg synes, det er sjældent, at musik rent faktisk kan være med til at make eller break et spil. Fordi ja. enten er det godt, eller også er det ligegyldigt. Men i GT5 er det direkte ved været stykke ja. Det Det er en blanding er af alle slags mm. dårlig musik. Det er lige præcis det, man vil og høre, Og det er at, en yes. bilforhandler. Elevator jazz. <laughs> Jamen, elevator jazz bliver jeg ret glad for. Fordi det forstår du, jeg så ikke. For når du kører løbende, så får du bare en tilfældig ting mellem rockhymner og elektronik. Så det, du siger, mens du kørte, ville du gerne høre hørt elevator jazz? Så vi jeg heller. høre jeg, jeg vil faktisk have, have nyt det uh, exceptionelt i forhold rigtigt. til det, man hører nu. Det er nok rigtigt. Ja. Så det er den største skuffelse, og det er jo igen i betragtning af, at det her det er 5-6 års, års udvikling. Ja, mere, tror jeg. Nej, det er 6, 6 års 6 bliver, bliver, bliver, bliver ude. Hvis de bare... Altså, jeg er enig med dem om musikken. Ja. Altså, hvis de bare havde valgt nogle øh, nuværende ja. kunstnere... For helvede! De her ting, de har sagt, at der er nogen, der kan lide rock, der er nogen, der kan lide elektronisk musik, så vi bruger det hele! Brugt en del af budgettet på at få nogle ja. numre. Ja. Altså, bare god, spille lortet. God anden min musik, som alle kan lide. Ja. Så... I, I stedet for billige kunstnere, som ingen kan lide. Ja. I alle retninger. Præcis. Men det jassen er faktisk meget for det. er det ikke spillet rigtigt. Og uh, undskyld, uh, i, i dette øjeblik har Tommy egentlig ødelagt en computer hvor jeg gå ind og pille ved den. Kan jeg har ikke ødelagt den. <laughs> det og mand. dette bringer os til Tommy, den største skuffelser i år. Problemet var, at jeg ville gerne lige flyde hvad fanden jeg har anmeldt. Ja. Jeg er fuldkommen blank lige nu. Det behøver ikke, hvordan du har anmeldt. Peter Wurtz! Tommy. Johannes! Johannes. Okay, mine største skuffelser, jeg havde også GT5 på listen, men øhm, <laughs> derudover så havde jeg... Alle de her Move ting. Altså jeg havde Move og jeg havde Kinect specifikt. Move er i sig selv ikke redselsfuldt. Det fungerer fint nok, men det er også fuldstændig ligegyldigt. Ja. Derudover så er Kinect fuldstændig redselsfuldt. Det er noget af det værste jeg nogensinde jeg fantastisk. har oplevet. Det er sjovt i 30 sekunder, fordi man fucker det op så meget, som Præcis. man nogensinde har fået et spil op. Men prøv lige at tænke, hvis du havde købt det for vanvittigt mange penge. Ja, og regner med, altså, at det skal være sjovt i et år. Hold da og det, kæft, er det er bare dyrt, at bare folk altså. i røven. Og det ja. synes jeg simpelthen er det værste, mm. der er kommet over. Det synes ja, ja. jeg er ret selvfølgelig. Altså, jeg har spillet stort set alle Kinect-spil. Ja. Der er ingen af dem, der er til nærmestvis gode eller ja. underholdende eller noget som helst. Der er borderline til nærmestvis ingen af dem, der overhovedet fungerer. Så altså, det spil eller den. Den dimps er fuldstændig umulig. <laughs> <Æh, laughs> det andet jeg har, det er Assassin's Creed Brotherhood, som jeg egentlig også havde på min runner liste Jeg synes, det spil er ganske glimrende, men det illustrerer også, at jeg nok har fået lidt for meget af Assassin's Creed lidt for hurtigt. Det vi med, at, altså, at det, var, det var næsten for tidligt at få mere af Assassin's Creed. Det virker lidt ufuldt. Fald... Der, der er lidt for mange fejl i der er lidt for mange ting, der er lidt mere irriterende end det var i to slutningen... Slutning, yeah. episk, men yeah. jeg blev bare vred på det spil lidt for mange gange. Så det var lidt en skuffelse. Det gjorde jeg faktisk ikke. Og jeg tror, det var fordi, at det kom lidt for hurtigt efter jeg, blev, jeg blev aldrig rigtig vred på det. Jeg synes, det, det hen ad vejen var meget og og og, og, og, og det var for nemt og lidt for, for, for, for ligegyldigt med er de lige der, der lige pengemarsjæner ligesom hele tiden. Altså, det ville ikke som om de havde kændt Men, men, men, men, men for, igen, det er også bare, fordi jeg ser det virkelig kun med Assassin's Creed 2.5. Men det er det også, og, og, og, og, og, og, jamen, og det ved jeg heller ikke, om det er godt nok til at udgifte et spil. Ja, det ligner af det altså. Jeg ved, Assassin's Creed Brotherhood er... Det ja, ja, ja, ja, er et rigtig fedt spil, men, men det, det er ikke nok nyt spil. Det er Assassin's Creed 2 plus mega meget ekstra gøjl, som altså betyder, at selvom kortet i Assassin's Creed, og Assassin's Creed 2 har været rimelig proppet, kortet i Assassin's Creed Brotherhood er latterligt. Der er intet kort tilbage, der er kun ikoner. Og det, jeg endte med at slå alt fra, udover den ene ting, jeg skulle bruge og se på kortet. For ellers skulle jeg ikke se den ting på kortet. Det er bordet. faktisk også min motivation for, at jeg kører missioner konstant. Det er for at få dem af kortet. Hvem er, er der? der? Der kommer flere. Og Assassin's Creed er sådan set udmærket langt tænder vejen. Det er bare, hvis man begynder at altså, detikere ligesom, det og sige, okay, alle de her War machines missioner oh. de var pisse dårlige. Du får de her assassins, som du kan rundt med, og så når du lige har fået dem op på et højeste niveau for de er det for det de spillet du skal gøre, så fjerner spillet dem fra dig, så kan du ikke bruge dem mere. Og fjerner forresten også så alle andre gameplay-mekanismer. Hele slutningen af spillet bliver bare uden alle de gameplay-mekanismer, som spillet har prøvet at lære dig hele vejen igennem. Så, der, så, så sådan er der ligesom lag på lag mm. på lag, af ting, som spillet tilbyder dig, som det så fjerner igen og siger, det var ikke vigtigt alligevel. Mm. Så det virker bare som et meget dårligt designet spillet, og det er synd, fordi at kernen er det er stadigvæk Assassin's Creed 2, som er fantastisk. Mm. Præcis, kernen er stadigvæk reelt underholdende, ja, ja. Stadigvæk, stadigvæk. Det, er stadigvæk. det er jo stadigvæk den eneste mål, som... Så det er som... derfor, det er, stadigvæk er, det er på begge min lister. det mm, er en det stor er men det havde nok været på min top 3, hvis at det bare ikke lige havde, gjort de her, <laughs> at havde ja. taget de her fejlvalg, og hvis du nu var kommet næste år, for eksempel. Okay. Jeg er glad for det. Ja. <laughs> så kan vi passe gå ud til mig. Ja. ja. Øhm, der er sådan faktisk noget at sige, at jeg har ikke rigtig nogen spil at nævne. Fordi alle spil, jeg har forventet mig noget af, har leveret for mig. Til gengæld, nu vi snakker om Assassin's Creed Brotherhood. Min største skuffelse må nok være noget, jeg egentlig ikke helt kan snakke om, men den sekvens i spillet, hvor dine assassins bliver taget fra dig. Det er ikke så meget det. Det er det, at alt andet også bliver. Lige den sekvens er noget af det værste pis, jeg nogensinde har brudt. det var ondsmægt. Det er det, det var virkelig, altså, det var tæt på at ødelægge. Det hele for mig der. Det, mig, og det var så jeg bare dumt. Det så jeg der skete jo. noget episk midt i det hele, lige pludselig døde den assassin, jeg havde haft i længst tid midt i det hele, no! og så kunne jeg gå ind og sige farvel ja, til jeg er dø. Ja. ja, og man kan sådan sige farvel til dem, og det var mega episk. Men der var så meget andet, som jeg ikke rigtig kan, jeg vil jo ikke spoile noget, som jeg ikke kan snakke om. men der var så meget andet ved den sekvens, som bare ødelagde for mig. Også fordi du går bare sådan lidt sådan, nu skal du herhen og gøre det her, nu skal du herhen og gøre det samme igen. Og du kan stadig ikke får... gøre noget ud over at holde en ja. knap inde. Det spil tiltaler bare virkelig ikke min OCD, fordi som jeg spiller spil, så gør jeg ting, som jeg skal gøre ja. for at få dem udryddet fra kortet. Og hvis man gør det i så så lige pludselig, så finder man ud af at det er fuldstændig appeteret. Og det er ja. overhovedet ikke nogen betydning, og det er betalt fra dig. Og det er det slags problem, masser af skyld på det. For. Men altså stadig. Det værste spil, kan vi nok alle sammen blive enige om er X-Factor. Nej, <laughs> det er godt. Jeg elsker det. Jeg ved ikke altid, hvad der foregår nu, så jeg tror, vi slutter den der folkebrug. <gården> Ej, Tommy! Tommy har også nogle dårlige Tommy, hvad har du? Tommy. Øh... Starcraft 2, done. APB, hov, hov, hov, hov, hov, 3, Hvor mange nu. andre spil har du set den pedo bær i? Øh, Tuffa. Minecraft. <laughs> pedo en God job. Men uh, APB, det var skuffende. Det leverede absolut stort set ingenting, udover character creator og mulighed for at designe Altså male sine biler, hvilket var sjovt. Og er peniser på folk. Ja, og grise. Um, det ja, var peniser på grise? hvor syg. Nej, <laughs> grise på tatoinger. Men... <laughs> øh... <laughs> du drikker for meget, Peter. Yeah. Um, ja, AP-bil ved jeg ikke. Øh, det lukkede ned efter tre måneder. Øh, øh, hvilket var god grund til. Det er simpelthen... Det, altså Selve gameplayet var simpelthen... Ikke godt nok til at kunne bære det Selvom at det var sjovt at, at male Og lave sin egen figur Så ja, uh, yeah. og jeg ved ikke hvad der kommer til at ske med det i fremtiden Der er hvis nogen der har købt det uh, Så må vi se hvad der sker med det mm. Men det er min skuffelse Og mig, jeg lige komme med en skuffelse mere At vi ikke tog med til den der ABB fest Åh oh, ja yeah. Fordi um, var bange for mexikanere. Ja, det er var det. Må vi ikke lige fortælle historien? E3, der vi var derovre. E3. E3 2010. 2010. Oh. Jeg kommer til at afslutte podcasten. Uh, det, gør det. det er også en god afslutning. Um, altså, det, vi kører var... rundt i vores Ford, hvad? Det Ford Fokus. fort Fokus. Ford Fokus. Ja. Og øh, vi, vi, vi var blevet inviteret med til den her APB-fest. Og vi har bare fået adressen, og vi har bare tænkt, ja fint, vi skal Og vi vidste, at der, var, der ville være Booth Babes. Nej, der, ah, der det ville show. være Suicide Girls. Suicide oh, ja. Girls. Oh, ja, det er, det er præcis det, ikke også? Og så kørte vi derhen af, så kom vi over øh, sådan nogle jernbaneskinner, og så er der lige pludselig ingen mennesker på gaderne. Og der er graffiti over det hele, Og der, og der er ingen biler på gaderne overhovedet. Det eneste vi ser, det er tre sortklæde mexikanere. 3. fuldstændig en sortklædte mexikaner i komgående, med, med, med lange flættede hestehæler, som alle ja. står for en dør og så skumler ud. Og ikke så lang efter går det op for os. Den dør er der, hvor vi skal hen. Før, vi, før det går op for os, så cirkler vi lige rundt. Okay, hvor skal vi parkere? Der er alt for mange parkeringspladser her. Der er ikke nogen, der gider parkere i det her område. Hvorfor fane er vi her? Hvad sker der? Hvorfor hvor, hvor er der ikke nogen, der gider parkere her? Hvad foregår der? Hvor, hvor er vi? Vi, altså det er seriøst, det er forholdsvis skræmmende. Det var meget panisk. Ja, det var vi også. Øh, fordi det var alt for nemt at parkere, alt for ja. tæt på den dør, hvor vi skulle ind af og, og vi havde også alle sammen hørt noget om, at der var dele eller L.A., du ikke ja. havde lyst til at komme i. det meste af L.A. egentlig. Ja. Ja. Uh <laughs> USA generelt. Der, hvor vi boede, for eksempel. <laughs> for eksempel. Jamen, jeg ville hellere være der, hvor vi boede, for der var Dennis lige ved siden af. Uh <laughs> Dejlige lille dig Ja, yeah. jeg øh... tror du mente Dennis. <laughs> Dennis, altså Dennis skal altid beskytte os, det er jo rigtigt. Uh, anyway, vi, vi tænker bare, okay, fær, fuck. Det er det, det, det, det, det, det, det, vi åbenbart har sagt ja til. Ja. Og, øh... og moralen er, det er at i racister og ikke kalimikskaner. Ja, nej, nej, vi, end, vi endte med at sidde i bilen lige foran den dør i 5-10 minutter og bare diskutere frem og tilbage. Og de eneste biler, vi ser køre forbi, det er politibiler. Ja. Så er det sikkert. Efter de 5-10 minutter blev vi alle sammen enige om, at altså, det kan godt at vi fik en fed fest, det kan godt at vi var dumme, men der var simpelthen ingen af os, der turde nok. Mm. I stedet tog vi til Hollywood og fik en dejlig burger. Det var hyggeligt. Det var meget hyggeligt. Men vi kom komme til Hollywood-skillet, for der var pumager. Ja, og det må jeg også mange <laughs> okay, okay, vi er ikke til til at høre hele itaget. <laughs> And that is not even men, a joke. Men, men det var en skuffelse uh, at, vi, at vi ikke tog os sammen og tog til med, med til lige, den fucking fest. Og også. var Girls. Lige inden vi... Afslutter, så vil vi her på Gameset jeg skal lige anbefale filmen The Room. Åh, mm. oh. altså, vi er rigtigt. Eller vi, Visor, eller Visor. Visor, visor. Prøv lige citere et eller andet fra filmen, Tommy. Åh, oh, hej Mark! Hej <laughs> <laughs> doggy! I did not! <laughs> det er verdens bedste film og verdens stålte <laughs> film på en og samme tid. Så se den. Sammen med Samme Sammen med hvad? Ja. tro -Tow. Troll, troll. Har du troll, set Troll 2? Nej, vi har ikke set Troll 2 endnu, no, Tommy. Den tager du Det er sjovt nok er også en dokumentar om ja, Troll 2, det yes. hedder Best Worst Movie. Jeg har set et klip fra den, ja, men jeg har ikke oji, set den. Oji. Men uh, det er vi lige slutter af her med en uh, med lille sang, en lille ja, sang uh, lavet af små brudstykker fra uh, The Room, The room? Jeg tror, jeg, som hedder... You are tearing me apart. You're tearing Lisa. me apart, Lisa. Right here on Game Toast Radio. <laughs> Harvard, oh, oh, oh. Vi har alle så gerne så det passer meget godt. Minecraft! You are tearing me apart, Minecraft. <laughs> you are tearing me apart, Lisa. You are tearing me apart, Lisa. Me apart. You are You are me apart, Lisa. You me apart, Lisa. Me apart. Me apart. Oh, hi, Mark. betray me I'm fed up